до едни и същи нива на физическа активност и при двете състояния. Всеки ден им бил предоставен свободен достъп до храна и изследователите щателно отчитали разликата в консумацията на калории между двата вида експериментални манипулации. Когато спели кратко, същите хора изяждали с 300 калории, повече всеки ден или доста над 1000 калории, повече преди края на експеримента в сравнение с времето, когато редовно си набавили по цяла нощ сън. Подобни промени се случват и когато позволите на хората от 5 до 7 часа сън в продължение на 10-дневен период. Екстраполирайте това до една работна година, като предвидите един месец ваканция, по време на която сънят чудо дайно става изобилен и ще сте консумирали над 70 допълнителни калории. Възоснова на калорийните изчисления, това би довело до надаване с 4 до 6 годишно всяка година което може да звучи до болка, познато на мнозина от нас. Следващият експеримент на Ван Котър бил най-изненадващият, и сатанински, от всички. Здрави лица в добра форма преминали през същите две състояния като преди, 4 нощи с 8,5 часа сън и 4 нощи с 4,5 часа сън. Но в последния ден на всяко от експерименталните състояния се случило нещо различно. На участниците бил предложен допълнителен хранителен бюфет. Продължаващ 4 часа. Пред тях били поставени разнообразни храни от меса, зеленчуци, хляб, картофи и салати до плодове и сладолет. Но отстрани имало като бонус снегбър, пълен с корабии, шоколадови блокчета, чипс и прецели. През този 4-часов период участниците можели да ядат колкото желаят, като билфетът дори бил допълнен по средата на периода. Заслужава отбелязване, че участниците се са хранели сами, което ограничавало социалните или стигматизиращи влияния, които биха могли да променят естествения им потик за хранене. След бюфета Ван Котър и екипът и отново изчислили какво са изяли участниците и в какви количества. Въпреки, че изяли почти 2000 калории от бюфета, лишените от сън участници се нахвърлили и на снегбара. Те поели допълнителни 330 калории от закуски след изобилния обяд в сравнение за времето, когато получавали достатъчно сън всяка нощ. Свързано с това поведение е изкорочното откритие, че загубата на сън увеличава нивата на циркулиращите ендоканабиноиди. Както много от вас са се досетили от името, това са произвеждани от тялото вещества, много сходни са наркотика канабис. Подобно на употребата на марихуана, тези вещества стимулират апетита и увеличават желанието ви за ядене, известно и като вълчи глад. Съчетайте това увеличаване на ендука на ендуканабиноидите с измененията в лептина и грелина, причинени от лишаването от сън, и получавате мощна смесица от химични послания, които ви тласкат в една единствена посока – преяждане. Някои спорят, че когато сме лишени от сън, ядем повече, защото, докато будуваме, горим допълнителни калории. Това, за съжаление, не е вярно. При експериментите с намаляването на съня, описани погоре, няма разлика в калорийния разход между двете състояния. Дори и да доведем нещата до крайност, като лишим даден човек от сън в продължение на 24 часа подред, той ще изгори само 147 допълнителни калории в сравнение с 24 часов период, съдържащ 8 пълни часа сън. Оказва се, че сънят е интензивно, метаболитно активно състояние както за мозъка, така и за тялото. По тази причина теориите, които предлагат да спим, за да пестим големи количества енергия, вече не се приемат. Незначителното спестяване на калории е недостатъчно, за да има по-голяма тежест от опасностите и вредите за оцеляването, свързани с заспиването. Поважното е, че излишните калории, които поемате, когато сте недоспали, далеч надвишават всякаква номинална допълнителна енергия, която ще изгорите, докато стоите будни. За да се влошат още повече нещата, колкото по-малко спи даден човек, толкова по-малко енергия усеща, че има, и толкова по-неподвижен и нежелаещ да спортува е той в реални условия. Неадекватният сън е идеалната рецепта за затластяване, по-голям прием на калории – по-малко калориен разход. Напълняването, причинен му твърде краткия сън, не се дължи просто на повече ядене, а също и на това върху какви храни се нахвърляте. Разглеждайки различните проучвания, Ван Котър забелязала, че когато сънят бил намален с няколко часа на нощ, желанието за сладкиши, напра, бисквити, шоколад, сладолед, налитането на богати на въглехидрати храни, напр, хляб и паста, и солени закуски, напра, картофен, чипс и предцели се увеличило с 30%. Помалко засегнати били богатите на протеини, храни, напра, месо и риба, млечните, като киселото мляко и сиренето, и мазните храни, които сънливите участници предпочитали само с 10 до 15% повече. Защо толкова силно желаем бързи захари и сложни въглехидрати, когато ни липсва сън? С моя изследователски екип решихме да проведем проучване, при което сканирахме музъците на хора, докато те разглеждаха и избираха видове храни, и после класифицираха колко силен е била им към всяка една от тях. Предположихме, че промените в мозъка могат да помогнат да обясним тази нездравословна промяна в предпочитанията към храните, причинена от липсата на сън. Дали контролиращите импулсите области, които обикновено обуздават основните ни хедонистични желания за храна, бяха отказали, карайки ни да посягаме към поничките и пицата, вместо към пълнозърнестите продукти и зеленолисните зеленчуци. Здрави участници с нормално тегло преминаха през експеримента двукратно, веднъж, след като бяха спали цяла нощ, и втори път след като бяха лишени от сън за една нощ. Във всяко от двете състояние те разгледаха 80 сходни изображения на храна, вариращи от плодове и зеленчуци, например ягоди, ябълки и моркови, до висококалорични продукти, сладолет, паста и понитки. За да се уверим, че участниците правят избори, които отразяват истинските им желания, вместо да избират храни, които според тях са правилни или подходящи, ние им предложихме и поощрение, след като излезеха от магнитно-резонансния томограф. Им давахме порция от храната, за която ни казваха, че се искали най-много по време на задачата, и учтиво ги молехме да я изядат. Сравнявайки моделите на мозъчна активност на един и същи човек в двете състояния, открихме, че контролните региони в префронталния кортекс, необходими за разумни съждения и отговорни решения, са със силно намалена активност поради липсата на сън. По първичните дълбоки мозъчни структури, които пораждат мотивацията и желанието, обаче се активизираха в отговор на изображенията на храна. Това преминаване към попримитивен модел на мозъчна активност, без съвещателен контрол, вървеше заедно с промяна в избора на храна от страна на участниците. Висококалоричните храни станаха значително пожелани в очите на участниците, когато бяха лишени от сън. Когато пресметнахме допълнителните продукти, които участниците искаха да изядат, когато бяха недоспали, бройката достигна 600 допълнителни калории. Окуражеващата новина е, че ако си набавяте достатъчно сън, това ще ви помогне да контролирате телесното си тегло. Открихме, че сенят през цялата нощ възстановява комуникационния път между дълбоките мозъчни области, които отприщват хедонистичните желания, и мозъчните области от повиш порядък чиято работа е да обоздават тези желания. Следователно достатъчният сън може да възстанови системата за контрол над импулсите в мозъка ви, като сложи подходящите спирачки на потенциалните хранителни излишества. И южно от мозъка откриваме също и, че изобилният сън може да направи червата ви пощастиви. Ролята на съня във възстановяването на равновесието на нервната система на тялото, особено в успокояването на симпатиковия дял и неговия импулс за боя или бягство. Подобрява бактериалната общност, наречена микробиом, която се намира в червата ВИ, известна също и като ентерална нервна система. Както научихме порано, когато не си доспивате и следователно форсирате свързаната с стреса нервна система на тялото, отговаряща за импулса, забоя или бягство, това отключва излишно количество циркулиращ в кортизол, който култивира лоши бактерии, които причиняват гниене в микробиома ВИ. В резултат на това недостатъчният сън ще възпрепятства така важното абсорбиране на всички хранителни вещества и ще причини стомашно-чревни проблеми. Разбира се, епидемията от затластяване, погълнала големи части от света, не е причинена само от липсата на сън. Сред другите фактори са увеличената консумация на преработени храни, увеличеният размер на порциите и полседналата природа на човешките същества. Тези промени обаче са недостатъчни, за да обяснят драматичната ескалация на затластяването. И други фактори би трябвало да играят роля. Фигура 13. Загубата на сън и затластяването Възоснова на доказателствата, събрани през последните три десетилетия, епидемията от недостатъчен сън е много вероятно да има ключов принос за епидемията от затластяване. Епидемиологичните проучвания са установили, че хората, които спят по-малко, е повероятно да се и над нормено тегло или затластяване. И наистина, ако просто начертаете линията на намаляването на времето за сън, пунктираната, през последните 50 години върху същата графика с увеличаването на затластяването през същия период, плътната линия, показана на фигура 13, данните ясно подсказват за тази връзка. Днес наблюдаваме тези ефекти на много ранен етап в живота. Тригодишните, които спят само 10,5 часа или по-малко, са в 45% по голям риск да затластеят до 7 годишна възраст от тези, които си набавят по 12 часа сън нощем. Да отпратим децата си по пътя към лошото здраве толкова рано в живота им чрез пренебрегване на е извращение. Един последен коментар върху опитите да намалите теглото си, да речем, че сте решили да минете на стриктна нискокалорийна диета за две седмици с надеждата да свалите мазнини и в резултат да изглеждате послаби и тонизирани. Точно това направили изследователи с група мъже и жени с наднормено тегло, които останали в медицински център за две седмици. На едната група обаче било отпуснато само 5 часа и половина време в леглото. А на другата били предложени 8,5 часа сън. Въпреки, че и при двата вида условия настъпило отслабване, типът му се дължал на силно различаващи се източници. При възможността за сън само 5,5 часа над 70% от свалените килограми идвали от немазна телесна маса мускули, а не мазнини. При групата, на която били предложени 8,5 часа сън всяка нощ, бил наблюдаван много пожелателен резултат, като доста над 50% от свалените килограми идвали от мазнини, докато мускулите се запазили. Когато не си набавяте достатъчно сън, тялото става особено стиснато по отношение на свалянето на мазнини. Вместо това се сваля мускулна маса, а мазнините се задържат. Славото, томизирано тяло едва ли би се получило в резултат на диета, ако спестявате от съня си. Второто пречи на първото – заключенията от цялата тази история може да бъдат обобщени както следва – краткият сън, от типа, за който обичайно и редовно свидетелстват много зрели хора от развитите страни, увеличава глада и апетита, отслабва контрола върху импулсите в мозъка, увеличава консумацията на храна, особено на висококалорични храни, намалява чувството за засищане от храната и пречи на ефективното намаляване на теглото при диети. Недоспиването и репродуктивната система Ако се надявате на репродуктивен успех, годност или сила, ще направите добре да си набавяте цяла нощ сън всяка нощ. Сигурен съм, че Чарлз Дарвин също би подкрепил този съвет, ако можеше да прегледа доказателствата, които ви представям сега. Вземете група стройни, здрави млади мъже на около 25 години и ги ограничете до 5 часа сън на нощ в продължение на една седмица както направил един изследователски екип в Чикагския университет. Измерете нивата на хормоните, циркулиращи в кръвта на тези уморени участници, и ще забележите подчертан спад в тестостерона в сравнение с базовото му ниво, когато те са напълно отпочинали. Мъжтъбът на притъбяващия ефект върху хормона е толкова голям, че той на практика състарява мъжете с 10 години по отношение на тестостероновата мъжественост. Експерименталните резултати подкрепят откритието, че мъжете, които страдат от разстройства в съня, особено от сънна апнея, която се асоциира с хъркане, имат значително по-ниски нива на тестостерон от тези на сходна възраст и със сходна история, но които не страдат от проблеми с съня. Обявяването на резултатите от подобни изследвания често усмия всички грамогласни, алфа, мъжкари, на които от време на време попадам, когато изнасям публични лекции. Както можете да си представите, тяхната разгорещена позиция против съня леко се разклаща, когато научат тази информация. С искрена липса на злонамереност аз ги информирам, че мъже, които споделят, че спят твърде малко или сънят им е с лошо качество, имат 29% по лоши резултати от спермограмата от тези, които си набавят цяла нощ сън и почивка, и че самите сперматозоиди са с повече деформации. Обикновено обобщавам отговора си с удар под кръста, че тези мъже, които спят твърде малко, имат също така и значително по малки тести си от добре отпочиналите си събратя. Като оставим на страна редките свади от подиума, ниският тестостерон е въпрос, който е притеснителен в клинично отношение и оказва сериозно влияние върху начина на живот. Мъжете с нисък тестостерон често се чувстват изморени и изтощени през деня. Трудно им е да се концентрират върху работните си задачи, тъй като тестостеронът има изострещ ефект върху способността на мозъка да се фокусира. И разбира се, имат намалено либидо, което превръща активния, задоволителен и здравословен сексуален живот в предизвикателство. И наистина, личната оценка на младите мъже от горното изследване относно настроението и виталността им прогресивно се влушаваше едновременно с нарастващото лишаване от сън и намаляващите нива на тестостерона. Добавете към това и факта, че тестостеронът поддържа плътността на костите и играе роля в натрупването на мускулна маса, а следователно и сила, и може да започнете да добивате представа защо се нят през цялата нощ и естествената хормонална терапия, която той предлага е от такава основна важност за този аспект от здравето и за активния живот на мъжете от всички възрасти. Мъжете не са единствените, чието репродуктивни възможности намаляват поради липсата на сън. Редовното спане под 6 часа нощем води до 20% спад в фоликулостимулиращия хормон при жените елемент от основна важност за женската репродукция, който достига своя пик точно преди оволацията и е необходим за зачеването. В доклад, който събрал откритията от проучванията през последните 40 и повече години сред над 100 работещи жени, тези, които работели на ненормирано работно време нощем и им бил вложен, като например медицинските сестри на смени, професия, изпълнявана почти само от жени по времето на тези поранни изследвания, имали 33% повече аднормни менструални цикли от работещите с нормално работно време през деня. Освен това жените, работещи в необичайни часове, било 80% повероятно да страдат от проблеми, свързани с занижена фертилност, които намалявали способността им да забременеят. Жените – които забременяват, но редовно спят по малко от 8 часа нощем, е също така значително повероятно да загубят плода през първия триместър в сравнение с тези, които постоянно спят по 8 часа или повече нощем. Комбинирайте тези вредни последици върху репродуктивното здраве при двойка, където и двете страни не си доспиват, и е лесно да разберете защо епидемията от недоспиване е свързана с безплодие или понижена фертилност, и защо Дарвин би намерил тези резултати за толкова значими в контекста на бъдещия еволюционен успех. Ако случайно попитате да Тина Сънделин, моя приятелка и колешка от Стокхолмския университет, каква е стъпента ви на привлекателност, когато сте недоспали физически израз на подлежащата биология, която променя шансовете ви за създаване на двойка, а оттам и за размножаване, тя ще ви информира за една неприятна истина. Санделин не била човекът, който раздавал преценките в този научен конкурс за красота. Вместо това тя провела истънчен експеримент, при който други хора направили това вместо нея. Сънделин събрала група от здрави мъже и жени на възраст от 18 до 31 години. Всичките били заснети два пъти при еднакво вътрешно осветление, по едно и също време на деня, че съпусната коса, без грим за жените, гладко избръснати за мъжете. Различното обаче било количеството сън, което им било позволено да си набавят преди всяка от фотосесиите. При едната от фотосесиите на участниците били позволени само 5 часа сън, преди да застанат пред камерата, докато при другата те получили цели 8 часа сън. Редът на тези две състояния бил разпределен на случайен принцип, като първи или втори среднищо подозиращите модели. Тя вкарала в лабораторията друга група участници, които да функционират като независимо жури. Те не подозирали истинската цел на експеримента и не знаели нищо за двете различни манипулации на съня, които били наложени на хората на снимките. Журито разгледало и двата комплекта снимки в разбъркан ред и било помолено да даде оценки по три показателя, доколко здрави смятат, че са хората на снимките, доколко са уморени и доколко са привлекателни. Въпреки, че не знаели нищо за скритото предварително условие на проучването и поради това не подозирали за различните състояния на сън, присъдите на журито били недвусмислени. Лицата, заснети след една нощ недоспиване, били оценени като по-уморени на вид. Не толкова здрави и значително по малко привлекателни в сравнение са атрактивния вид на тези същите хора след цели 8 часа сън. Сънделин разкрила истинското лице на загубата на сън, а заедно с него доказала като вярна и отдавнашната концепция, че «сънят разкрасява». Това, което можем да научим от тази все още развиваща се област на изследване, е, че «сънят» засяга ключови аспекти от човешката репродуктивна система както при мъжете, така и при жените. Репродуктивните хормони, репродуктивните органи и самото естество на физическата привлекателност, която влияе върху възможностите за възпроизводство всички те страдат от недоспиването. Въз основа на последната асоциация човек може лесно да си представи как нарцис е спял по 8 часа, може би добавяйки солидна следобедна дрямка за всеки случай, полегнал край огледалното езеро. Недоспиването и имунната система Спомнете си последния път. Когато карахте грип, беже ужасно, нали, течещ нос, болки в костите, възпалено гърло, силна кашлица и тотална липса на енергия. Вероятно просто сте искали да се сгушите в леглото и да спите. Както и трябва да направите. Тялото ви се опитва да спи, за да оздравее. Между съня и имунната ви система съществува тясна двупосочна връзка. се бори с инфекцията и болестта. Като хвърля в битката всякакъв вид уражия от имунния ви арсенал, обвивайки ви в защитна броня. Когато се разболеете, имунната ви система активно стимулира системата на съня, изисквайки повече почивка на легло, за да подпомогне военните действия. Намаляте съня само за една нощ и тази невидима броня от имунна устойчивост бива грубо смъкната от тялото ви. Като изключим поставянето на ректелни сонди с измерване на вътрешната телесна температура при определени проучвания на съня. Моят добър колега Деля Ари Пратър от Калифорнийския университет в Сан-Франциско е провел един от най-гнусните експерименти във връзка с съня, които са ми известни. Той измерил съня на над 150 здрави мъже и жени в продължение на седмица, използвайки устройство, което се поставя на китката. После ги поставил под карантина и впръскал прилична доза риновирус, или жива култура на обичайния вирус на настинката, право в носовете им. Трябва да отбележа, че всички участници били предварително информирани за това и изненадващо били дали пълно съгласие за тази злоупотреба с носовете им. Веднъж, щом грипният вирус бил надежно вкаран в ноздрите на участниците, пратър ги задържал в лабораторията през следващата седмица под интензивно наблюдение. Той не оценил мащаба на имунната реакция, като вземал чести проби от кръвта и слюнката им, но и събрал почти всяка капка нос на слоз, отделена от участниците. Пратър карал участниците да си духат носовете под строй и всяка капка от продукта била поставена в контейнер, претеглена и анализирана от изследователския му екип. Използвайки тези измервания имунните антитела в кръвта и слюнката, заедно с средното количество сополи, отделено от участниците, Пратър можел да определи обективно дали някой е хванал настинка. Пратър ретроспективно разделил участниците в четири подгрупи въз основа на това колко сън са си набавили в седмицата преди да бъдат изложени на вируса на обикновената настинка – по малко от 5 часа сън, от 5 до 6 часа сън, от 6 до 7 часа сън и 7 или повече часа сън. На лице била ясна линейна връзка с степента на заразяване? Колкото по малко сън си бил набавил човек в седмицата преди срещата с активния вирус на настинката, толкова повероятно било да се зарази и да хване настинка. При тези, спали средно по 5 часа, заразените били почти 50%. При тези, спали 7 и повече часа на нощ предишната седмица, заразените били едва 18%. Като се има предвид, че инфекциозните заболявания като обикновената настинка, Грипа и пневмонията са сред водещите причини за смъртност в развитите страни. Лекарите и правителствата биха направили добре да подчертаят критичната важност на достатъчния сън по време на грипния сезон. Може би сте един от онези съвестни хора, които си слагат противогрипна ваксина всяка година, подкрепяйки собствената си устойчивост и подсилвайки тази на стадото – вашата общност. Тази противогрипна вакцина обаче е ефективна само ако тялото ви действително реагира на нея, генерирайки антитела. Едно забележително откритие през 2002 демонстрирало, че сенят упражнява дълбоко влияние върху реакцията ви към стандартната противогрипна вакцина. При проучването здрави младежи били разделени на две групи, сънят на едната бил ограничен до 4 часа на нощ в продължение на 6 нощи, а на другата група били позволени от 7,5 до 8,5 часа сън всяка нощ. В края на 6 дни на всеки била поставена противогрипна ваксина. През следващите дни изследователите взели кръвни проби, за да определят доколко ефективно тези хора генерирали антитела в отговор, определяйки дали вакцинацията е успешна или не. Участниците, които в седмицата преди противогрипната ваксина спали от 7 до 9 часа на нощ, генерирали мощна реакция от антитела, което отразявало наличието на силна, здрава имунна система. Обратно, участниците от групата с ограничен сън показали слаб отговор, демонстрирайки под 50% от имунната реакция, която проявили добре на спаните им саратници. По-късно бяха докладвани подобни последици от твърде краткия сън и при вакцините за хепатита и Б. Може би лишените от сън хора все пак могат да проявят по-добра имунна реакция, ако им е предоставено повече време за възстановяване. Това е добра идея, само че е невярна. Дори на не човек да бъдат позволени две или дори три седмици на възстановителен сън, за да се справи с атаката на една седмица недоспиване, той така и не успява да развие пълна имунна реакция към противогрипната ваксина. Всъщност година по-късново участниците все още може да се наблюдава намаляване на определени имунни клетки, дори само след малка, кратка доза недоспиване. Както и при последиците от вишаването от сън върху памета, веднъж щом пропуснете ползата от съня в конкретния момент тук по отношение на имунната реакция срещу сезонния грип. Не можете да си възстановите ползите просто като се опитате да си наваксате пропуснатия сън. Вредата е нанесена и част от нея все още може да се измери година по-късно. Без значение в какви имунологични обстоятелства се намирате дали се готвите да си сложите вакцина, която да подпомогне имунитета ви, или да мобилизирате мощен адаптивен имунен отговор, за да се справите с вирусна атака, сънят, при това по цяла нощ е задължителен. Не са нужни много нощи на недоспиване, преди имунитетът на тялото да отслабне, и тук на дневен ред излиза проблемът с рака. Природните клетки убийци са елитени и мощен скадрон в редиците на имунната ви система. Мислете за природните клетки убийци като за тайните агенти на тялото ви, чиято работа е да идентифицират опасните чужди елементи и да ги елиминират агенти от типа 007, ако щете. Едни от тези чужди същности, които природните клетки убийци вземат на мушката си, са злокачествените туморни раковите, клетки. Природните клетки убийци ефективно пробиват дупка във външната обвивка на тези ракови клетки и инжектират протеин, който може да разруши злокачествения елемент. Така че това, което ви е нужно, е постоянен, храбър отбор от такива имуни клетки тип Джейнс Бон. И именно това е нещото, с което не разполагате, ако спите твърде малко. Дера Майкъл Руин от Калифорнийския университет в Лос-Анджелес е провел емблематични проучвания, разкриващи точно колко бързо и мащабно дори малка доза недоспиване може да се отрази върху вашите имунни клетки, борещи се с рака. Изследвайки здрави млади мъже, Руин демонстрирал, че само една единствена нощ с 4 часа сън, като например да си легнете в трича. Сутринта и да се събудите в 7 часа, сутринта е помела 70% от тези природни клетки убийци, циркулиращи в имунната система, в сравнение с 8 часовия нощен сън. Това е драматично състояние на иммунодефицит, което настъпва бързо практически след една единствена нощ на лош сън. Можете да си представите о състояние на вашата бореща се с рака имунна армия след седмица недоспиване, да не говорим за месеци и дори години. Не е нужно дори да си представяме. Множество прочути епидемиологични проучвания са докладвали, че работата на нощни смени и нарушаването на циркадния ритъм и съня, което тя причинява, значително повишават вероятността от развитието на различни видове рак. До момента с това са асоциирани ракът на гърдата, ракът на простатата, ракът на маточната стена или ендометриума и ракът на дебелото черво. Подтикната от мощта на трупащите се доказателства, Дания е на скоростта на първата страна, която започна да заплаща компенсации на жените, които са развили рак на гърдата след години на работа на нощни смени на държавни работни места, като например медицински сестри и стюарда си. Други правителства, британското например, досега се съпротивляваха на подобни правни искове, отказвайки изплащане на компенсации, въпреки научните доказателства. С всяка изминала година изследванията свързват все повече форми на злокачествени тумори с недостатъчния сън. Мащабно европейско проучване сред почти 25 лица демонстрира, че спането по 6 часа или по малко се асоциира с 40% увеличение на риска от развиване на рак в сравнение с нощния сън по 7 часа или повече. Подобни асоциации открихме в проучване, проследяващо над 75 жени в продължение на период от 11 години. Започва да става ясно точно как и защо недостатъчният сън причинява рак. Част от проблема е свързан с възбуждащото влияние на симпатиковата нервна система, когато тя бъде форсирана от липсата на сън. Засилването на нивото на симпатиковата нервна активност в тялото провокира ненужни и постоянни възпалителни реакции от страна на имунната система. Когато бъде изправена пред реална заплаха, кратък пик на активността на симпатиковата нервна система често отключва също така преходен отговор от страна на възпалителната активност. Тя е полезна поради вероятността от нараняване на тялото. Представете си физическа борба с диво животно или вражеско племе Хоминиди. Възпалението обаче си има и тъмна страна. Ако бъде оставено включено, без да се завърне по естествен начин към спокойната инертност, Неспецифичното състояние на хронично възпаление причинява множество здравни проблеми, включително и такива, свързани с рака. За рака се знае, че използва възпалителния отговор в своя полза. Някои ракови клетки, например, примамват възпалителните фактори в туморната маса, за да подпомогнат инициирането на растежа на кръвоносни съдове, които я снабдяват с повече хранителни вещества и кислород. Туморите също така могат да използват възпалителните фактори, за да помогнат за понатътъчното увреждане и мутиране на ДНК на техните ракови клетки, увеличавайки мощта на тумора. Възпалителните фактори, които се асоциират с недоспиването, може също да се използват, за да помогнат за физическото откъсване на част от тумора от мястото му, позволявайки на рака да вдигне котва и да се разпространи из други територии на тялото. Това е състояние, наречено метастазиране медицински термин за момента, в който ракът пробива първоначалните граници на тъканите, в които се е появил, тук мястото на инжектиране, и започва да се появява в други области на тялото. Днес знаем, че липсата на сън насърчава именно тези процеси на увеличаване и разпространяване на рака, както доказаха и проучвания на Дъра Дейвид гозал от Чикагския университет. При неговото проучване мишки били инжектирани със злокачествени клетки, а после прогресът на тумора бил проследен в продължение на 4 седмици. През това време на половината от мишките било позволено да спят нормално, сенят на другата половина бил частично нарушаван, което вложило цялостното качество на съня. Лишените от сън мишки претърпели 200% на увеличение на скоростта и размера на разрастващия се рак в сравнение с добре отпочиналата група. Колкото и да е болезнено лично за мен да ги гледам, аз често показвам на публичните си лекции сравнителни снимки на размера на туморите на мишките в двете експериментални групи спящата и ограничената от към сън. Тези снимки безотказно изтръгват звучно ахване, ръцете се стрелват към устата, а някои хора се отвръщат от изображенията на огромните тумори, растящи върху лишените от сън мишки. После ми се налага да опиша единствената новина във всяка история за рак. Която може да е полоша от тази. Когато Гласъл извършила лъутоксии на мишките, той открил, че туморите са много по-агресивни при животните, които не си доспивали. Техният рак бил метастазирал, разпространявайки се в околните органи, такани и кости. Съвременната медицина е все по-добра в лечението на рака, когато той е локализиран. Но когато метастазира, което било мощно подсилено от състоянието на недоспиване, медицинската интервенция често става безпомощно на ефективна и смъртността нараства. В годините след този експеримент Гозел повдигнало още повече завесите на недоспиването, за да разкрие механизмите, отговорни за това звукачествено състояние на нещата. В множество проучвания ГОЗъл показал, че имунните клетки, наречени тумор асоциирани макрофаги, са една от корените причини за канцерогенното влияние на недоспиването. Той открил, че лишаването от сън намалява нивото на една от формите на тези макрофаги, наречени М1 клетки, които иначе подпомагат борбата с рака. Но лишаването от сън постоянно вдига нивата на альтернативна форма макрофаги, наречени М2 клетки, които подпомагат растежа на рака. Тази комбинация помогнала да се обяснят опустошителните канцерогенни ефекти, които били наблюдавани при мишките с нарушен сън. Следователно лошото качество на съни увеличава риска от развитието на рак, а ако ракът се появи, представлява злокачествен тор за бързия му и необоздан растеж. Това да не си набавяте достатъчно сън, ако водите битка с рака, е като да заливате и без друго буен огън с бензин. Това може да ви звучи твърде паникюрски, но научните доказателства, свързващи нарушенията на съня с рака, днес са толкова изобличителни, че Световната здравна организация официално е класифицирала работата на нощни смени като вероятен карциноген. Недоспиването, гените и ДНК. Ако увеличаването на риска от развитие на болестта на Алцхаймер, рак, диабет, депресия, Затластяване, хипертония и сърдечно-съдови заболявания не е достатъчно притеснително, хроничното недоспиване ерозира самата същност на биологичния живот, в вашият генетичен код и структурите, в които е капсулиран. Всяка клетка в тялото ви има сърцевина или ядро. Вътре в това ядро се намира по голямата част от вашия генетичен материал под формата на молекули дезоксирибонуклеинова киселина, ДНК. Молекулите на ДНК оформят красиви спираловидни нишки, подобно на високи спираловидни стълбища в разкошен дом. Сегментите на тези спирали осигуряват специфични строителни модели, които инструктират клетките ви да извършват конкретни функции. Тези конкретни сегменти се наричат гени. Подобно на това да кликнете два пъти и да отворите текстов файл на компютъра си. А после да го изпратите към принтера, при активирането на гените и прочитането им от клетката се разпечатва биологичен продукт, като например създаването на ензим, който подпомага храносмилането, или протеин, който помага да се подсили запаметяваща верига в мозъка ви. Всичко, което причинява разклащане и колебания в стабилността на гените, може да има последици. Причиненото от грешки прекомерно или недостатъчно проявление на конкретни гени може да породи биологично разпечатани продукти, които да увеличат риска ви от заболяване, като например деменция, рак, сърдечно-съдово заболяване и имунна дисфункция. Да заповяда дестабилизиращата мощ на недоспиването. Хиляди гени в мозъка зависят за стабилното си регулиране от редовния, достатъчен сън. Лишете една мишка от сън само за ден? Както са направили изследователите, и активността на тези гени ще спадне с повече от 200%. Подобно на упорит файл, който отказва да бъде разчетен от принтера, ако не предоставяте на тези дънък сегменти достатъчно сън, те няма да превърнат кодовете си с инструкции и в разпечатки и да дадат на мозъка и тялото това, от което те се нуждаят. ДРДр Киан Дик, който ръководи Центъра по изследване на съня в САри, Англия, е показал, че ефектът от недостатъчния сън върху генната активност е също толкова шокиращ при хората, колкото е и при мишките. Диеки и работивият му екип изследвали изявата на гените в група от здрави млади мъже и жени, след като ги ограничили до 6 часа сън на нощ в продължение на седмица, като всички били наблюдавани стриктно в лабораторни условия. След една седмица на леко ограничен сън активността на цели 711 и 11 гена била нарушена в сравнение с профила на генетична активност на същите тези хора, когато си набавяли 8,5 часа сън в продължение на седмица. Интересното било, че ефектът бил двупосочен, около половината от тези 711 и 11 гена били ненормално активизирани в изявата си поради загубата на сън, докато другата половина намалили изявата си или изцяло се изключили. Гените, които се активизирали, включвали тези, свързани с хроничните възпаления, клетъчния стрес и различни фактори, причиняващи сърдечно съдови заболявания. Сред тези, които намалили активността си, били гени, които подпомагат стабилния метаболизъм и оптималния имунен отговор. По нататъчни изследвания установили, че твърде кратката продължителност на съня също така разстройва активността на гените, регулиращи холестерола. По конкретно липсата на сън причинява намаляване на липопротеините с висока плътност – ЛВП, знаков профил, който редовно се свързва със сърдечно-съдовите заболявания. Недоспиването прави нещо повече от това да променя активността и прочитането на гените ви, то атакува самата физическа структура на генетичния ви материал. Спираловидните нишки на дъна в клетките ви плуват в ядрото, но са здраво увити заедно в структури, наречени хромозоми. Подобно на увиването на индивидуални нишки в СНОП, за да се направи здрава връзка за обувка. И точно като при връзката за обувка, краищата на вашите хромозоми са защитени от накрайник. При хромозомите този защитен накрайник се нарича теломер. Ако теломерите в края на хромозомите ви се увредят, вашите дъннахка спирали стават открити и вече уязвимият ви генетичен код не може да действа както трябва, подобно на разнищена връзка за обувка без накрайник. Колкото по-малко сън си набавя даден човек или колкото по-лошо е качеството на съня, толкова повредени са крайните теломери на хромозомите му. Това са установили множество на скоро обявени изследвания върху хиляди възрастни между 40 и 69 години, проведени от безброй независими изследователски екипи по целия свят. Предстои да се определи дали тази връзка е причинно следствена. Но конкретното естество на уврежданията на теломерите, причинени от недоспиване, сега започва да става ясно. То, изглежда, наподобява това, което се наблюдава при устаряване или отявлена немощ. Това означава, че двама души на една и съща хронологична възраст няма да изглеждат на една и съща биологична възраст според теломерното им здраве, ако единият редовно спи по 5 часа нощем, а другият по 7. Вторият би изглеждал, по-млад, докато първият се е състарил изкуствено доста повече от календарната си възраст. Генното инженерство, прилагано върху животни, и геномодифицираната храна са сложни теми, изобилно пропити от силни емоции. Дънъка, заема трансцендентно, почти божествено положение в ума на много хора както с либерална, така и с консервативна настройка. На тази основа би трябвало да се чувстваме също толкова нащрек и некомфортно относно собственото си недоспиване. Това да не спите достатъчно, което за част от населението е доброволен избор, значително изменя генетичния ви транскриптум, т.е. самата ви същност, или поне начина, по който ви дефинира в биологично отношение вашата ДНК. Ако пренебрегвате съня, вие вземате решение да извършвате манипулация от областта на генното инженерство върху себе си всяка нощ, като си играете с азбуката в клетъчното ядро, която всеки ден пише историята на здравето ви. Разрешете същото на децата и тинейджерите си и ще наложите сходен генетичен експеримент и върху тях. Част 2. Льота. Как и защо сънуваме? 9 Рутинна психоза. Сънуването в фазата на БДО с еня миналата нощ. Вие сте изпаднали в отявлена психоза. Това ще се случи и тази нощ. Преди да отречете тази диагноза, позволете ми да ви предложа пет убедителни доказателства. Първо, докато с нощи сте сънували, сте започнали да виждате неща, които не са там халюцинирали сте. Второ, повярвали сте на неща, които не е било възможно да са истина, потънали сте в делюзии. Трето – изпаднали сте в объркване относно времето, мястото и хората били сте дезориентирани. Четвърто – имали сте екстремни колебания в емоциите – нещо, което психиатрите наричат емоционална лабилност. Пето – колко приятно, събудили сте се тази сутрин и сте забравили по голямата част от това странно сънно преживяване, ако не и цялото страдали сте от амнезия. Ако бяхте преживели който и да е от тези симптоми, докато сте будни, Бихте потърсили веднага психологическа помощ. Но по причини, които едва сега започват да се изясняват, състоянието на мозъка, наречено БДО-сън, и менталното преживяване, което върви с него сънуването, са нормални биологични и психологически процеси, при това от наистина основна важност, както ще разберем. Докато спим, БДО-сънят не е единственото време, през което сануваме. И наистина... Ако използвате полиберална дефиниция на сънуването като всякакъв вид умствена активност, за която можете да разкажете, след като се събудите от сън, например, мислех си за дъжд, тогава, технически погледнато, вие сънувате във всички стадии на съня. Ако ви събудя от най-дълбокото състояние на БВС, има от 0 до 20% вероятност да споделите за някаква успокоителна мисъл, като тази. Докато заспивате или се събуждате, съноподобните преживявания, които имате, се основават предимно на образи или движение. Но сънищата, както ги възприемат повечето от нас онези халюциногенни, двигателни, емоционални и странни преживявания с богат сюжет, идват от БДО в съня. Затова много изследователи на ни ограничават дефиницията си за истинско сънуване до това, което се случва по време на БДО в съня. В резултат тази глава ще се съсредоточи предимно върху БДО, съня и сънищата, които се появяват в това състояние. Но въпреки това ще изследваме и сънуването в унези, другите моменти на съня, тъй като тези сънища също предлагат важни прозрения за самия процес. Вашият мозък под въздействието на сънищата През 50-те и 60-те години на XX в записите с електроги. Поставени върху скалпа, предоставили на учените обща представа за типа мозъчна активност, стояща в основата на БДО Съня. Но трябваше да почакаме до създаването на техниката за мозъчна визуализация в началото на 21 преди да успеем да възпроизведем великолепните триизмерни визуализации на мозъчната активност по време на БДО Съня. Чакането си струваше. Заедно с други пробиви този метод и резултатите от него подкопаха постулатите на Зигмунд Фройд и неговата ненаучна теория на сънищата като изпълнение на желанията, която доминираше в психиатрията и психологията в продължение на цял един век. Теорията на Фройд имаше важни качества и ние ще ги обсъдим след малко. Но имаше също дълбоки и системни дефекти, които доведоха до отхвърлянето на тази теория от съвременната наука. От тогава на сам нашият поинформиран неврологичен възглед за БДО, съня е породил научно доказуеми теории за това по какъв начин сънуваме. Та е логично, нелогично, визуално, невизуално, емоционално, неемоционално и за какво сънуваме, напра, скорошни преживявания от будния ни живот, повторни преживявания. И дори ни дава възможността да разчепваме несъмнено най пленителния въпрос в цялата наука за съня и най-вероятно в науката като цяло – защо сънуваме, Т. е, каква е функцията, или функциите, на сънуването по време на БДО в съня. За да оценим напредъка, позволен от мозъчните томографи, относно разбирането ни за БДО в съня и сънуването отвъд простите електроенцефалограми, можем да се върнем към нашата аналогия за спортния стадион от глава 3. Спускането на микрофон над стадиона може да измери общата активност на цялата тълпа. Но в този смисъл той е географски неспецифичен. Не можете да определите дали един сегмент от тълпата на стадиона пее силно, докато сегментът точно до нея не е така грамогласен или пък е напълно тих. Същата неспецифичност се наблюдава и когато измерваме мозъчната активност с електрод, поставен на скалпа. Но магнитно-резонансният томограф, МРТ не страда от същия пространствено размазан ефект, когато окачествява мозъчната активност. Магнитно-резонансните томографи ефективно разделят стадиона, мозъка, на хиляди малки, дискретни кутийки, много подобни на индивидуалните пиксели на екрана, а после измерват локалната активност на тълпата, мозъчните клетки, в конкретния пиксел, различен от останалите пиксели в други части на стадиона. Освен това мърътта картографира тази активност в три измерения, покривайки всички нива на мозъка стадион – ниско, средно и високо. Поставяйки хора в томографи за сканиране на мозъка, аз и много други учени сме имали възможност да наблюдаваме стрестащите промени в мозъчната активност, които настъпват, когато хората навлязат в БДО сън и започнат да сънуват. За пръв път можехме да видим как дори и най-дълбоките структури, които преди бяха скрити от погледа, се съживяваха с настъпването на БДО, съня и сънуването. По време на дълбокия БВСЛ без сънища, цялостната метаболитна активност показва известен спад в сравнение с измерената от човека, докато си почива, но е буден. Но когато той потъне в БДО сън и започне да сънува, се случва нещо много различно. С настъпването на БДО, съня на томографа, светват безброй части от мозъка, което означава рязко повишаване на активността в тях. Всъщност има четири основни мозъчни кластера, чиято активност рязко скача, когато някой започне да сънува по време на БДО, фазата, оптикопространствените региони в задната част на мозъка, които позволяват сложните визуални възприятия, моторният кортекс, който подбужда движение. Хипокампусът и околните региони, за които говорихме по-рано, и които поддържат автобиографичната ВИ памет, и дълбоките емоционални центрове на мозъка амигдалата и цингуларният кортекс, лентовидна тъкан, която е разположена над амигдалата и покрива вътрешната повърхност на мозъка ВИ, като и двете подпомагат генерирането и преработката на емоциите. И наистина, тези емоционални мозъчни области са с до 30% по-активни при БДО-сеня в сравнение с будното ни състояние. Тъй като БДО-сенят се асоциира с активното, съзнателно преживяване на сънуването, вероятно е било предвидимо, че той ще включва и почти толкова ентусиазиран модел на увеличена мозъчна активност. Изненадваща обаче беше подчертаната деактивация на други мозъчни области и по специално на определени региони в отдалечените лева и дясна част на префронталния кортекс. За да откриете тези области, поставете ръцете си от двете страни на челото, на около 5 см на тъглите на очите, представете си къде публиката масово слага ръцете си, когато някой играч пропусне да отбележи гол по време на продълженията на футболен матч за Световната купа. Това са областите, които изглеждат като леденосини петна на изображенията от мозъчните томографи, което ни информира, че активността на тези неврални територии е била значително потисната по време на иначе силно активното състояние на БДО сън. Както обсъдихме в глава 7, префронталният кортекс функционира като изпълнителен директор на мозъка. Тази област, особено лявата и дясната и страна, управлява рационалното мислене и логичното вземане на решения като изпраща инструкции, отгоре, към попримитивните ВИ центрове дълбоко в мозъка, като например тези, подбуждащи емоциите. И именно този, директорски, регион в мозъка ВИ, който иначе поддържа когнитивния ВИ капацитет за подредено, логично мислене, бива временно блокиран всеки път, когато влезете в състояние на сънуване по време на БДО сън. Следователно БДО сенят може да се смята за състояние, характеризиращо се със силно активиране на зрителните, моторните, емоционалните мозъчни региони и тези на автобиографичната памет, но и със същевременна деактивация на регионите, които контролират рационалното мислене. Най-сетне, благодарение на магнитно-резонансната томография, имахме нашата първа научно обоснована визуализация на целия мозък при БДО в сън. Колкото и нерафиниран и родиментарен да беше методът, ние навлязохме в нова ера на разбиране за това защо и как се случва БДО, сануването, без да разчитаме на идиосинкратични правила или мъгляви обяснения на стари теории за сануването като тази на Фройд. Можехме да правим прости научни предположения, които можеха да се опровергаят или подкрепят. Например, след като сме измерили модела на мозъчната активност на даден човек при БДЛ, сеня, можехме да го събудим и той да ни разкаже сеня си. Но дори и без този разказ би трябвало да можем да разчитам мозъчната томография и с точност да предположим естеството на съня на човека, преди той да ни го разкаже. Ако имаше минимална моторна активност, но много зрителна и емоционална мозъчна активност, Значи в конкретния сън би трябвало да има малко движение, но да е пълен са визуални обекти и сцени и да съдържа силни емоции, както и обратното. Провеждали сме точно такъв експеримент и установихме следното, можехме да прогнозираме с точност формата на нечи сън, дали е зрителен, моторен, дали е изпълнен с емоции, дали е напълно ирационален и странен, преди самите хора, които са сънували, да разкажат за сънуваните си преживявания на научния асистент колкото и революционна да беше възможността да предскажем общата форма на нечи и сън – емоционален, визуален, моторен и т. Един фундаментален въпрос си оставаше без отговор. Можем ли да предвидим съдържанието на нечи и сънта? Е. Можем ли да предвидим какво сънува човекът, например кола, жена, храна, вместо само естеството на сънята? Е. Дали е визуален, например? През 2013 изследователски екип в Япония, ръководен от Дара Юкия Сукамитани от Международния изследователски институт по съвременни телекомуникации в Киото, откри изобретателен начин да отговори на този въпрос. На практика екипът за пръв път разби кода на сънищата и с това ни постави в много некомфортна позиция в етично отношение. Участниците в експеримента се съгласили на проучването, което, както ще видим, е важен факт. Резултатите си остават предварителни, тъй като са получени само от трима души. Но били много значими, също така изследователите са фокусирали върху кратките сънища, които често сънуваме точно в момента, когато заспиваме, вместо върху сънищата по време на БДО съня, въпреки че методът скоро ще бъде приложен и върху него. Учените безброй пъти поставили всеки от участниците в магнитно резонансен томограф в течение на няколко дни. Всеки път, когато участникът заспивал, изследователите изчаквали малко, докато записвали мозъчната активност, и после будели човека, и той разказвал съня. После го оставили да заспи отново и повтаряли процедурата. Изследователите продължили да правят това, докато се здобили със стотици разкази за сънища и отговарящите им снимки на мозъчната активност на участниците. Пример за един от разказите е, видях голяма бронзова статуя, на малък хълм а под нея имаше къщи, улици и дървета. После Камитани и екипът му разпределили всички разкази за сънища в 20 основни категории по отношение на съдържанието, които били най-чести в сънищата на тези хора, като например книги, коли, мебели, компютри, мъже, жени и храна. За да се здобият с някакъв вид базова истина относно това как изглежда мозъчната дейност на участниците, когато действително възприемат този тип визуални изображения, докато са будни, изследователите пътбрали истински фотографии, представляващи всяка категория, релевантни снимки на коли, мъже, жени, мебели и т.н. След това участниците отново били поставени в магнитно томограф в будно състояние и им били показани тези изображения, като междувременно изследователите отново измерили мозъчната им активност. После, използвайки моделите на будната активност на мозъка като един вид достоверен шаблон, Камита ни започнал да сравнява моделите в морето на активността на спящия мозък. Концепцията наподобява сравняването на ДНК на местопрестъпление. Криминологичният екип взема проба от ДНК на жертвата, която използва като шаблон, а после започва да търси специфично съвпадение сред безбройните възможни проби. Учените успели да предскажат се забележителна точност съдържанието на сънищата на участниците във всеки един момент във времето, използвайки само магнитно-резонансните данни и работейки без никаква информация относно разказите на участниците за сънищата им, използвайки като шаблон данните от магнитно-резонансния томограф, те може ли да кажат дали сте сънували мъж или жена, куча или легло, светя или нож. На практика прочите мислите, или поскоро сънищата. Учените били превърнали томографа в много скъпа версия на красивите, ръчно направени капани за сънища, които представителите на някои корени американски култури окачват надлеглата си с надеждата, че ще уловят съня им, и били постигнали успех. Методът е далеч от перфектен. В момента той не може да определи кой точно мъж, жена или коя точно кола вижда съноващият. Например, в един мой скорошен сън най-бесрамно присъстваше един изумителен Астан Мартин Дигби, 4 от 60-те години, въпреки, че никога не бихте могли да определите такива специфики чрез данните от магнитно резонансния томограф, ако бях участвал в експеримента. Просто щяхте да знаете, че съновам кола, а не компютър или мебел, но не и коя точно кола. Въпреки това е забележителен напредък, който само ще се усъвършенства до момента, в който учените ще имат категоричната способност да декодират и визуализират сънищата. Сега можем да започнем да научаваме повече относно строежа на сънищата и това познание може да помогне при разстройства на ума, при които сънищата са дълбоко проблематични, като например травматичните кошмари при пациентите с ПТСР. скоро като човек, а не като учен, трябва да призная, че изпитвам някакво смътно безпокойство от тази идея. Някога сънищата ни си бяха само наши. Ние решавахме дали да ги споделим с околните и ако го направим, кои части да включим и кои да запазим за себе си. Участниците в тези проучвания винаги дават съгласието си. Но дали един ден този метод няма да излезе извън науката и да навлезе в областта на философията и етиката? Нищо чудно в не толкова далечно бъдеще да настъпи момент. Когато ще можем с точност да разчитаме един процес, на който малцина имат волеви контрол с съня, и така да придобием власт над него. Когато това най сетне се случи, а аз съм убеден, че ще се случи, дали ще държим сънуващия отговорен за това, което сънува. Справедливо ли е да съдим според сънищата му, след като той не е съзнателен творец на съня си? Но ако не е, тогава кой е? Това е объркващ и некомфортен проблем за разрешаване. Смисълът и съдържанието на сънищата. Магнитно-резонансните проучвания помогнаха на учените да разберат по-добре естеството на сънуването и позволиха декодирането на сънищата на базово ниво. Резултатите от тези експерименти с мозъчните томографии също така са породили и прогноза относно един от най-старите въпроси на човечеството, а определено и на съня откъде се вземат сънищата. Преди новата наука за сануването и преди несистематичната трактовка на Фройд по темата сънищата идвали от всякакъв род източници. Древните египтяни вярвали, че сънищата се изпращат от боговете. Гърците споделяли сходно убеждение, като смятали, че в сънищата ги посещават боговете, които им предават свещена информация. Аристотел обаче бил забележително изключение в това отношение. Три от седемте теми в неговата Парфа на Тюралия. Кратки трактати за природата се отнасят до състоянието на сън, десомно и двигилия, за съня, де инсомниис, за сънищата и де дефинатиум пърсомнам, за гадеенето по сънищата. Винаги здравомислещ, Аристотел отхвърли идеята, че сънищата са ръководени от небето и вместо това силно се придържал към убеждението от собствен опит, че сънищата се коренят в наскоро преживени събития в будния живот. Но по мое мнение, именно Фройд има най-важния научен принос в областта на изследването на сънищата, за който според мен съвременната неврология не му отдава дължимото. В основополагащия си труд – тълкуване на сънищата, Г. Фройд безспорно определил, че мястото на сънищата е в мозъка, Т. е. в ума, тъй като се твърди, че между двете няма онтологична разлика на индивида. Днес това може да изглежда очевидно, но по това време съвсем не било така, особено предвид споменатата предистория. Фройд собственоръчно изтръгнал сънищата от ръцете на небесните същества и от неясното в анатомично отношение местоположение на душата. По този начин Фройд направи сънищата безспорна част от царството на бъдещата неврология, а именно запазена територия на мозъка. Неговото предположение, че сънищата произлизат от мозъка, било истинно и вдъхновено свише, тъй като означавало, че отговорите могат да бъдат намерени чрез системно издирване в мозъка. Трябва да благодарим на Фройд за тази промяна в мисленето. И все пак Фройд бил 50% прав и 100% грешал. От този момент нататък нещата бързо тръгнали по наклонената плоскост, тъй като теорията му се гмурнала в тресавището на недоказуемостта. Казано простичко, Фройд вярвал, че сънищата идват от несъзнателни желания, които не са били задоволени. Според неговата теория потиснатите желания, които нарекал «латентно съдържание», били толкова мощни и шокиращи, че ако се появят в съня незамаскирани, те ще събудят съноващия. Фройд вярвал, че в ума има цензор или филтър, който да защити съноващия и съня му. Потиснатите желания преминавали през цензура и се появявали за маскирани от другата страна. За маскираните желания и пориви, които Фройд описвал като явно съдържание, следователно били неразпознаваеми за сънуващия и нямало риска да събудят спящия. Фройд вярвал, че разбира как действа цензурата и че в резултат на това може да дешифрира прикрития сън, явното съдържание и да го проследи обратно, за да разкрие истинския му смисъл, латентното съдържание. Подобно на криптиран имейл, в който съобщението е замаскирано чрез код. Без ключа за дешифриране съдържанието на имейла не може да бъде прочетено. Фройд смятал, че е открил ключа за дешифриране на сънищата на всички и предлагал на много от своите богати виенски партньори платената услуга да свали маската и да им разкрие първичното послание на сънищата им. Проблемът обаче е бил в липсата на каквито и да били точни предвиждания от страна на теорията на Фройд. Учените не може ли да създадат експеримент, който да провери който и да било принцип от неговата теория, за да помогне за утвърждаването или опровергаването й, тя била гениално творение на Фройд, но едновременно с това и падението му. Науката никога не успяла да го опровергае, Затова Фройд и до днес продължава да хвърля дълга сянка върху изследванията на сънищата. Но точно по същата причина така и не сме могли да докажем, че теорията му е вярна. Теория която не може да бъде определена по този начин като правилна или погрешна, винаги ще бъде изоставена от науката. И точно това се е случило с Фройд и психоаналитичните му практики. Като конкретен пример можем да вземем научния метод за въглеродно датиране, използван за определяне на възрастта на органични обекти, като фосилите. За да валидират този метод, учените биха анализирали един и същ фосил с няколко различни апарата за въглеродно датиране, функциониращи според един и същи основен принцип. Ако методът е устойчив в научно отношение, всички тези машини би трябвало да върнат една и съща стойност относно възрастта на фосила. Ако не го направят, значи методът е дефектен, тъй като данните са неточни и не могат да бъдат възпроизведени. Методът за въглеродно датиране е бил определен като легитимен посредством такъв процес. Но нещата не стоят така с фруидисткият психоаналитичен метод за интерпретация на сънищата. Изследователи са искали от различни психоаналитици, последователи на Фройд, да интерпретират един и същи сън на даден човек. Ако методът беше надежден в научно отношение, с ясно структурирани правила и мерки, които терапевтите биха могли да прилагат, тогава съответните им интерпретации на съня би трябвало да са еднакви или поне в някаква степен сходни по отношение на извлечения от съня смисъл. Вместо това всички психоаналитици дали забележително различни интерпретации на един и същи сън, без някакво значимо в статистическо отношение сходство между тях. Липсвала последователност. Няма как да поставите стикер за проверка на качеството върху фруидистката психоанализа. Следователно циничната критика на фройдистския психоаналитичен метод го определя като «болест на общо валидното». Точно като хороскопите, предложените интерпретации подлежат на генерализиране, осигурявайки обяснение, приложимо към всичко. Например, преди да опиша критиките срещу теорията на Фройд в университетските си лекции, често правя със студентите си следната, може би жестока, демонстрация. Започвам, като питам дали някой в аудиторията би искал да сподели сън, който да интерпретирам пробоно на място. Няколко ръце се вдигат. посочвам някой от откликналите и го питам за името му. Да наречем въпросния участник Кайл. Моля Кайл да ми разкаже съня си. Той казва, тичах изподземен паркинг, опитвайки се да намеря колата си. Не знам защо бягах, но имах усещането, че наистина трябва да стигна до колата си. Открих я, обаче, хма, тя не беше всъщност моята кола, само че в съня си помислих, че е молята. Опитах се да я запаля, но всеки път, когато завъртах ключа, не се случваше нищо. После мобилният ми телефон извъня силно и се събудих. В отговора аз се въглеждам проницателно и всезнаещо в Кайл, след като по време на описанието му кимал в глава непрекъснато. Правя пауза и после казвам, знам точно за какво се отнася сънят ти, Кайл. Одивен, той и цялата аудитория, засти в очакване на отговора ми, сякаш времето е спряло. След още една дълга пауза, уверено произнасям следното, сенят ти, Кайл, е за времето и по специално за това, че нямаш достатъчно време да правиш нещата, които наистина искаш да правиш в живота си. Вълна на просветление, почти облегчение, преминава по лицето на Кайл, а останалата част от класа изглежда също толкова убедена. След това аз свалям картите на масата. Кайл, трябва да ти призная нещо. Независимо кой какъв сън ми разказва, аз винаги му давам един и същи, общували ден отговор и той винаги изглежда на място. За щастие, Кайл носи на шеги и не се обижда, засмивайки се заедно с останалите от класа. Извинявам му се още веднъж. Това упражнение обаче разкрива значителните опасности от общите интерпретации които се усещат като много лични и уникално индивидуални, но в научно отношение не притежават никаква специфичност. Искам да бъда ясен, тъй като всичко това звучи пренебрежително. По никакъв начин не намеквам, че това да интерпретирате сами сънищата си или да ги споделяте с някой друг е губене на време. Напротив, смятам, че е нещо, което би ви помогнало много, тъй като сънищата си имат функция, както ще разберем в следващата глава. И наистина, записването в дневник на вашите мисли, чувства и тревоги в будно състояние си има доказани ползи за психичното здраве и изглежда, същото се отнася и за сънищата ви. Смисленият, здравословен в психично отношение живот е този, който изследваме, както толкова често е заявявал Сократ. Въпреки това, психоаналитичният метод, изграден върху теорията на Фройд, е ненаучен и не притежава никаква повтораема, надеждна или систематична способност да разкодира сънищата. Хората трябва да разберат това. В интерес на истината Фройд знаел за това ограничение. Той имал пророческата чувствителност да разбере, че ще настъпи денят за научна преценка. Това усещане е елегантно изразено в собствените му думи, когато разсъждава върху происхода на сънищата в тълкуване на сънищата където заявява, един ден по задълбочените изследвания ще проследят пътя още по-далеч и ще открият някаква органична основа за това психично събитие. Той е знаел, че едно органично, свързано с мозъка, обяснение в крайна сметка ще разкрие истината за сънищата истина, която липсва в неговата теория. И наистина, 4 години преди да се бмурне в една ненаучна, психоаналитична теория на сънищата, през 1895 Фройд се опитал да изгради научно обосновано, невробиологично обяснение за ума в труд, наречен «Проект за научна психология». В него има красиви рисунки на вериги с свързващи се синапси, които Фройд картографирал в опит да разбере механизмите на ума в будно състояние и по време на сън. За съжаление, по онова време областта на неврологията едва прохождала. Науката просто не била способна да деконструира сънищата, затова ненаучните постулати като този на Фройд били неизбежни. Не би трябвало да го обвиняваме за това, но не би трябвало и да приемаме ненаучно обяснение на сънищата по тази причина. Методите за сканиране на мозъка за пръв път намекнали точно за тази органична истина относно източника на сънищата. Тъй като областите на мозъка, свързани с автобиографичната памет, включително и хипокампусът, са толкова активни по време на бъдда Сня, съня, ние би трябвало да очакваме съноването да съдържа елементи от скорошните преживявания на човека и може би да дава ключове относно смисъла на сънищата. Ако съществува такъв нещо, което Фройд елегантно описал като «остатъците от деня». Това била ясна, проверима прогноза, за която отдавнашният ми колега и приятел Робърт Стигл от Харвардския университет е елегантно доказа, че всъщност е напълно погрешна. Но с едно важно уточнение. Стигл проектирал експеримент, който щял да определи степента, до която сънищата са, са прецизно преиграване на скорошните ни автобиографични преживелици в будно състояние. Продължение на две седмици той помолил 29 здрави млади хора да си водят подробен дневник за дейностите си през деня, събитията, с които са ангажирани, ходене на работа, срещи с конкретни приятели, храната, която са яли, спортовете, които са практикували, и т.н. Да, на, и настоящите им емоционални безпокойства. Освен това, поискал от тях да си водят дневник на сънищата, в който да записват всеки сън който си спомнят, когато се събудят сутрин. После накара външно жури да сравни системно докладите за дейностите на хората в будно състояние с докладите за сънищата им, съсредоточавайки се върху степента на сходство на ясно дефинирани особености като места, действия, предмети, герои, теми и емоции. От общо 299-те описания на сънища, които Стик Булт събрал от тези индивиди в течение на 14 -те дни, ясно прииграване на предшестващи събития от реалния живот остатъци от деня били намерени само в 1%. Следователно сънищата не са безподборно прииграване на живота ни в будно състояние. Не е вярно? Че ние просто връщаме назад видеозаписа на опитностите си през деня и ги преживяваме отново нощем, прожектирани на големия екран на мозъчната ни кора. Ако изобщо има такова нещо като остатъци от деня, те представляват само една-две капки в иначе безводните ни сънища. Но Стиглоуд все пак открил силен и предвидим сигнал от изминалия ден в статиката на докладите за нощния сън, емоциите. Между 35 и 55% от емоционалните теми и безпокойства, които участниците преживявали в будно състояние през деня, мощно и недвусмислено изплували в сънищата, които те сънували през нощта. Сходствата били точно толкова ясни и за самите участници, които дали също толкова уверени преценки, когато били помолени да сравнят разказите за сънищата си с докладите за времето, прекарано в будуване. Ако съществува някакъв наратив, който като червена нишка преминава от живота ни в будно състояние към живота ни в сънищата, то това са емоционалните безпокойства. Обратно на предположенията на Фройд, Стик е доказал, че няма никакъв цензор, воал или прикритие. Източниците на сънищата са прозрачни и достатъчно ясни, за да може всеки да ги идентифицира и разпознае, без да има нужда от преводач. Имат ли сънищата функция? Посредством комбинация от измервания на мозъчната активност и строги експериментални изпитания, ние най-сетне започнахме да развиваме научно разбиране за човешките сънища, техните форма, съдържание и източниците им в будния живот. Но тук има и липсващ елемент. Нито едно от проучванията, които описах досега, не доказва, че сънищата имат някаква функция. БДО, съният, от който произлизат основните сънища, определено има много функции. Както вече обсъдихме и ще продължим да обсъждаме. Но дали самите сънища, нати отвъд БДО, съня, всъщност правят нещо за нас? Според научните факти това е точно така. Десети, Сънуването като нощна терапия Отдавна се е снятало, че сънищата са просто епифеномени на състоянието на сън, БДО, от което възникват. За да иллюстрираме концепцията за епифеномена, нека да си представим една електрическа кружка. Причината, поради която произвеждаме физическите елементи на една електрическа кружка, стъклената сфера, на витата жичка, която стои вътре, винтовидния електрически контакт в основата й е, за да създадем светлина. Това е функцията на електрическата кружка и причината да сме я изобретили на първо място. Но електрическата кружка произвежда също и топлина. Топлината не е основната функция на електрическата кружка, нито пък е причината да сме я изобретили изобщо. Вместо това топлината е просто нещо, което се случва, когато се генерира светлина по този начин. Тя е непредвиден страничен продукт от операцията, а не истинската функция. В този случай топлината е епифеномен. По подобен начин еволюцията може да е изминала дълъг път, за да изгради невралните вериги в мозъка, които пораждат БДО от съня и функциите, които той поддържа. Обаче, когато мозъкът, човешкият, поражда БДО сън по този специфичен начин, той може да произвежда също и онова нещо, наречено сънуване. Сънищата, подобно на топлината от електрическата кружка, може да не служат за нищо. Те може да са просто епифеномен без определена полза и без последици. Те са просто непредвиден страничен продукт на БДО съня. Доста депресираща мисъл, нали? Сигурен съм? че много от нас усещат, че сънищата ни си имат смисъл и някаква полезна цел. За да разрешат тази патова ситуация, изследвайки дали сънищата имат някаква истинска цел отвъд състоянието на сън, което ги поражда, учените започнали почнали с дефинирането на функциите на БДО – съня. Веднъж, щом тези функции станали известни, вече е можело да изследваме дали сънищата, придружаващи БДО, съня и силно специфичното съдържание на тези сънища, са ключови определящи фактори за тези адаптивни ползи. Ако това, за което сънуваме, не притежава някаква прогнозна сила да определи ползите от този БДО сън, това би подсказало, че сънищата са епифеноменални и БДО сънята е самодостатъчен. Ако обаче са ви нужни както БДО сънят, така и сънуването за специфични неща, за да изпълните тези функции, това би подсказвало, че БДО сънят сам по себе си, ако и да е необходим, не е достатъчен. Вместо това, за да се извлекат тези нощни ползи, е нужна уникална комбинация между БДО съня и сънуването, при това сънуване за съвсем конкретни преживявания. Ако това е възможно да се докаже, сънищата не биха могли да се отхвърлят като епифеноменален страничен продукт на БДО-съня. Вместо това науката би трябвало да признае сънуването за основна част от съня и от адаптивните преимущества, които той подпомага, отвъд БДО-съня сам по себе си. Използвайки тази рамка, ние открихме две основни пози от БДО-съня. И двете функционални ползи изискват не просто да имате бъдъл сън, а и да сънувате, и то да сънувате за определени неща. БД сънят е необходим, но той сам по себе си не е достатъчен. Сънищата не са топлината от електрическата кружка, те не са страничен продукт. Първата функция включва грижа за емоционалното и психичното ни здраве и това е фокусът на тази глава. Втората е разрешаването на проблеми и креативността, чиято мощ някои хора се опитват да впрегнат попълноценно, като контролират сънищата си, за което ще говорим в следващата глава. Сънуването успокояващ сам, Казват, че времето лекува всички рани. Преди няколко години реших да проверя научно тази вековна мъдрост, тъй като се чудех дали не се нуждае от поправка. Може би не времето лекуваше всички рани, а времето, прекарано в сън с сънища. Развивах теория, основана на съчетаните модели на мозъчната активност и мозъчната неврохимия на БДО съня, и от тази теория се роди специфична прогноза. Сънуването по време на БДО Сън предлага форма на нощна терапия. Тоест, сънуването в фаза на БДО Сън отнема болезненото живо на трудните, дори травматични емоционални събития, които сте преживели през деня, предлагайки емоционална развръзка, когато се събудите на другата сутрин. В сърцевината на тази теория беше една удивителна промяна в химичния коктейл на мозъка ВИ, която настъпва по време на БДЛ съня. Концентрациите на ключово вещество, свързано с стреса и наречено норадреналин, напълно биват изолирани от мозъка ВИ, когато навлезете в тази фаза на съня със сануване. Всъщност БДЛ сънят е единственото време през 24 часовия период, когато мозъкът ВИ е напълно лишен от тази пораждаща тревожност молекула. Нурадреналинът, познат също и като нурепинефрин, е мозъчният еквивалент на едно вещество в тялото, което вече познавате и сте усещали ефекта от него – адреналина, епинефрина. Предишни магнитно-резонансни томографски изследвания бяха установили, че ключови структури, свързани с емоциите и памета, се реактивират по време на в съня, докато сънуваме амигдалата и свързаните с емоциите области в мозъчната кора както и ключовият център за запаметяване хипокампуса. Това не само подсказваше, че свързаната с емоциите обработка на спомените е възможна, ако не е и вероятна, в състояние на сънуване, а сега вече разбирахме и, че тази реактивация на емоционалната памет се случва в мозък, освободено от ключово вещество, свързано с стреса. По тази причина се зачудих дали мозъкът по време на БДО съня не преработва запаметени и тревожни преживявания и теми в тази успокоена по неврохимичен начин, сънисък норадреналин, безопасна, среда на сънуващия мозък. Дали състоянието на БДО сън не е перфектно замислен нощен успокояващ балсъм, който премахва емоционалните остри ръбове на нашия ежедневен живот. От всичко, което невробиологията и неврофизиологията ни, ми, говореха, изглеждаше точно така. И ако беше вярно, би трябвало да се събуждаме, чувствайки се по-добре по отношение на стресиращите събития от предишния, предишните дни. Това беше теорията на нощната терапия. Тя гласеше, че процесът на сънуване по време на БДО сън постига две цели от основно значение – Сън с цел запомняне на подробностите от онези ценни, забележителни преживявания, интегрирайки ги със съществуващите ни познания и поставяйки ги в автобиографична перспектива, но и сън с цел забравяне или избледняване на вътрешния болезнен емоционален товар, който преди това е обвивал тези спомени. Ако това се окажеше вярно, то би подсказвало, че състоянието на сънуване поддържа някаква форма на интроспективен преглед на живота с терапевтична цел. Върнете се назад към детството си и се опитайте да си припомните някои от най-ярките спомени, които имате. Ще забележите, че почти всичките са спомени от емоционално естество, вероятно някое особено плашещо преживяване, при което сте били разделени от родителите си или почти ви е ударила кола на улицата. Забележете също и, че това, което си спомняте от тези детелни събития, вече не е придружавано от същата степен на емоционалност, която е присъствала по време на преживяването. Не сте забравили спомена, но сте отхвърли емоционалната му натовареност или поне значителна част от нея. Можете с точност да съживите спомена, но не преживявате отново същата вътрешна реакция, която е присъствала и се е запечатала у вас по време на случката. Според теорията, ние трябва да благодарим насъноването по време на БДО, сън за това успокоително избедняване на емоциите, свързани с преживяванията. Чрез терапевтичната си работа на още БДО, сънят изпълнява елегантния номер да отделя горчивата емоционална кора от богатия на информация плат. По тази причина можем да се учим и да си спомняме по полезен начин забележителни житейски събития, без да се огъваме под емоционалния багаж, с който тези болезнени преживявания първоначално са били натоварени. Аз реално твърдях, че ако БДО Сънят не изпълняваше тази операция, всички ние бихме останали в състояние на хронична тревожност в мрежите на нашата автобиографична памет, всеки път. Когато си спомним нещо открояващо се, в ума ни щяха да се връщат не само подробности от спомена, но и бихме съживявали същия стресов емоционален товар отново и отново. Възоснова на уникалната си мозъчна активност и химичния си състав в фазата на сънуването по време на БДО съня ни помага да избегнем това. Това беше теорията, това бяха предположенията, след това дойде експерименталният тест, резултатите от който щяха да са първата стъпка към опровергаването или подкрепянето и на двете. Събрахме няколко здрави млади хора и произволно ги разпределихме в две групи. Всяка група разгледа набор от емоционални изображения, докато беше във вътрешността на магнитно резонансен томограф, докато ние измервахме емоционалната им мозъчна реактивност. После, 12 часа по-късно, участниците бяха поставени обратно в томографа и отново им представихме същите емоционални изображения, извиквайки спомените им, докато отново измервахме емоционалната им мозъчна реактивност. По време на тези две сесии, разделени от 12 часов период, участниците също така оцениха колко силна емоция се изпитвали в отговор на всяко изображение. Важното беше, че половината от участниците разглеждаха изображенията сутринта и после отново вечерта, като бяха будни междувременно. Другата половина от участниците разгледа изображенията вечерта и отново на следващата сутрин, след цяла нощ сън. По този начин можехме да измерим какво обективно ни казват музъците им с помощта на магнитно-резонансния томограф. А освен това и какво самите участници субективно чувстват относно повторното преживяване на опитностите, когато са разполагали с цяла нощ, съни или пътне. Тези, които бяха спали между двете сесии, свидетелстваха за значително намаляване на силата на емоцията, която се чувствали в отговор на повторното разглеждане на изображенията. В добавка, резултатите от томографа показаха голямо и значимо намаляване на реактивността в амидалата емоционалния център на мозъка който поражда болезнени чувства. Освен това след сън отново имаше ангажиране на рационалния префронтелен кортекс на мозъка, който помагаше да се поддържа буферен възпиращ ефект върху емоционалните реакции. Напротив, тези, които останаха будни през деня, без шанс да поспят и да смелят, тези преживявания не показаха подобно избледняване на емоционалната реактивност с времето. Дълбоките им емоционални мозъчни реакции бяха също толкова силни и негативни, ако не и повече, при второто разглеждане в сравнение с първото и в добавка свидетелстваха, че повторното преживяване на болезнените чувства е било съсходна сила, тъй като бяхме записали съня на всеки от участниците през нощта между двете тестови сесии. Можехме да отговорим и на един следващ въпрос – дали има нещо, свързано с типа и качеството на съня на човека, което може да прогнозира доколко успешен ще е сънят за постигането на емоционален покой на следващия ден. Както теорията предполагаше, това беше състоянието на сънуване по време на БДО, съня и специфичните модели на електрическа активност, които отразяваха намаляването на свързаната с стреса мозъчна химия по време на етапа, свързан с сануването което определяше успеха на нощната терапия при един или друг човек. Следователно не просто времето само по себе си лекуваше всички рани, а времето, прекарано в сън с сънища, осигуряваше емоционална отеха. Да спим може би е равнозначно на това да се излекуваме. Сънят, и по специално БДО, сънят, явно беше необходим, за да лекуваме емоционалните си рани. Но дали именно актът на сънуване по време на бъдъл, съня и дори сънуването на самите емоционални събития бяха необходими, за да постигнем успокоение и да опазим ума си от лапите на тревожността и реактивната депресия? Това беше въпросът, който дъра Розалин Картрейт от университета, Ръж, в Чикаго елегантно изследва чрез работата си с клиничните си пациенти. Картрайт, която според мен е също толкова значим пионер в изследванията на сънищата. Колкото и Зигмунд Фройд, решила да изследва съдържанието на сънищата на хора, които показвали признаци на депресия, като последица от невероятно тежки емоционални преживявания, като например опустошителни разриви в отношенията и изпълнени с враждебност разводи. Точно около времето на емоционалната травма тя започнала да събира разкази за сънищата им всяка нощ и ги пресявала, търсейки ясни знаци за същите емоционални теми появяващи се в сънния им живот, които да са свързани с събудния им живот. После Картрет провела проследяващи прегледи до година по-късно, определяйки дали депресията и тревожността на пациентите, причинени от емоционалната травма, са излекувани или продължават да ги измъчват. В серия от публикации, които все още продължавам да препрочитам с възхищение и до днес, Картрет демонстрира, че само за унези пациенти, които несъмнено санували за болезнените преживявания по времето на събитията и постигнали клинично доказано излекуване от отчаянието си, възстановявайки се психически, година по-късно било доказано, че не страдат от никаква идентифицируема депресия. Онези, които санували, но не и за самото болезнено преживяване, не успели да преодолеят случилото се, а силното, упорито подводно течение на депресията продължавало да ги дърпа надолу. Картрей била доказала, че по отношение на излекуването на емоционалното ви минало не е достатъчно да имате БДО сън, бил той дори и с най-общи сънища. Нейните пациенти се нуждаели от БДО сън със сънища, но от много специфичен вид, такива, които включвали сънуване изключително за емоционалните теми и усещания, свързани с травмата от будния живот. Само тази форма на сънуване със специфично съдържание успявала да постигне клинична ремисия и да предложи емоционално разрешение на травмата на пациентите, позволявайки им да продължат напред към ново емоционално бъдеще, без да остават роби на травматичното си минало. Данните на Картред предложиха допълнително психологическо потвърждение на нашата биологична теория за нощната терапия, но беше нужна една случайна среща на конференция в един разовит съботен ден в Сиатъл. Преди моите собствени първоначални проучвания и теория да извършат прехода от лабораторията към реалните пациенти, помагайки им да се справят с инвалидизиращото психиатрично заболяване на посттравматичното стресово разстройство – ПТСР. Пациентите с ПТСР, които често са военни ветерани, се затрудняват да се възстановят от ужасяващи травматични преживявания. Често биват измъчвани от проблясъци на натрапчиви спомени денем и страдат от повтарящи се кошмари. Зачудих се дали механизмът на БДО, сеня за нощна терапия, който открихме у здравите ни дивиди, не се е увредил при хората, страдащи от ПТСР, и следователно е станал неспособен да им помогне да се справят ефективно с травматичните си спомени. Когато военен ветеран страда от проблясък, породен, да речем, от гърмяща кола, той може да преживее отново цялото вътрешно травматично преживяване. Това ми подсказа, че емоцията не е била правилно отделена от травматичния спомен по време на сън. Ако разговаряте с пациенти с ПТСР в клиниката, те често ще ви кажат, че просто не са в състояние да преодолеят преживяването. Отчасти те описват мозък, който не е детоксикирал спомена за травмата, отделяйки го от емоцията, така че всеки път, когато споменът бива преживяван отново, проблясъкът, се преживява и емоцията която не е била премахната ефективно. Вече знаехме, че сенят, особено БДО, сенят, на пациентите, страдащи от ПТСР, е нарушен. Също така имаше доказателства, подсказващи, че нервната система на пациентите с ПТСР секретира по високи от нормалните нива на норадреналин. Надграждайки теорията ни за нощната терапия на сануването в състояние на БДО, са ниново откритите данни, които я подкрепяха. Аз написах последваща теория, която прилага модела към ПТСР. Теорията предполагаше, че допринасещ механизъм за ПТСР са изключително високите нива на норадреналин в мозъка, които блокират способността на тези пациенти да навлезат в нормална фаза на сануване по време на БДО съня и да я поддържат. Като последица нощта мозъкът им не може да отдели емоцията от травматичния спомен, тъй като средата е твърде наситена с стресови вещества. Но най-голямо предизвикателство за мен бяха повторящите се кошмари, за които свидетелстваха пациентите с ПТСР симптом, който е толкова надежден, че е част от списъка с симптоми, необходими за диагностициране на състоянието. Ако мозъкът не може да отдели емоцията от спомена през първата нощ, следваща травматичното преживяване, според теорията, ще има повторен опит за отделянето и от спомена на втората нощ, тъй като силата на емоционалния маркер. Асоцииран със спомена, си остава твърде голяма. Ако процесът се провали за втори път, същият опит ще продължи да се повтаря на следващата нощ и на следващата като счупена плоча. Изглежда, точно това се случваше с повторящите се кошмари на травматичното преживяване при пациентите с ПТСР. Появи се прогноза, която можеше да бъде проверена чрез тест. Ако можех да намаля нивата на норадреналина в мозъка на пациенти с ПТСР по време на сън, възстановявайки по този начин правилната химична среда, за да може съня да извърши терапевтичната си работа по отношение на травмата, тогава би трябвало да мога да възстановя по здравословния и качествен БДО сън. Заедно с това възстановено качество на БДО, не би трябвало да настъпи и подобрение в клиничните симптоми на БТСР, а освен това и намаляване на частотата на болезнените, повтарящи се кошмари. Това беше научна теория в търсене на клинични доказателства. Тогава изневиделица настъпи и едно щастливо стечение на обстоятелствата. Скоро след публикуването на теоретичния ми доклад се запознах с Дерем Мари Раскинд, забележителен лекар, който работеше в болница към Министерството по въпросите на ветераните на САЩ в района на Сиатъл. И двамата представяхме резултатите от изследванията си на конференция в Сиатъл, и по това време никой от нас нямаше представа за новите научни данни на другия. Раскинд, висок мъж с благ поглед, Чието обезоръжаващо спокойно, духовито поведение контрастира с впечатляващата му клинична проницателност, е изтъкната фигура в изследванията в областта на пъта, СР и болестта на Алцхаймер. На конференцията Раскин представи скорошни резултати, които бяха объркващи за него. В своята клиника за лечение на пътта, СР Раскин лекувал пациентите си военни ветерани с генерично лекарство, наречено празозин, за да се справи с високото им кръвно налягане. Лекарството било до някъде ефективно за намаляването на кръвното налягане в тялото, но Раскинто установил, че от него има много посериозна, но въпреки това напълно неочаквана полза по отношение на мозъка, то облегчавало повтаящите се кошмари на неговите пациенти с ПТСР. След само няколко седмици лечение, пациентите му се връщали в клиниката и с изумление споделяли неща като «Докторе, много е странно, но сънищата ми вече ги нямал нези кошмарни проблясъци». Чувствам се по-добре и не се страхувам толкова да заспивам нощем. Оказва се, че лекарството празозин, което Раскинг преписвал просто за да намали кръвното налягане, има и непредвидения страничен ефект да потиска норадреналина в мозъка. Раскинг по възхитителен и непреднамерен начин беше провел експеримента, който аз самият се опитвах да съчиня. Той беше породил точно това неврохимично състояние и намаляване на ненормално високите концентрации на свързания с стрес норадреналин в мозъка по време на БДО което е липсвало толкова дълго време от тези пациенти с ПТСР. Празозинът постепенно намаляваше вредния прилив на норадреналин в мозъка, предоставяйки на тези пациенти по здравословно качество на БДО съня. С здравословния БДО съм дошло и намаляването на клиничните симптоми на пациентите и което било от критично значение – намаляването на частотата на техните повтарящи се кошмари. Двамата с Раскинг продължихме комуникацията си и научните си дискусии през цялата конференция. През следващите месеци той посети моята лаборатория в Калифорнийския университет в Бъркли и разговаряхме цял ден и по време на вечерята относно моя невробиологичен модел на нощната емоционална терапия и как той, изглежда, перфектно обясняваше неговите клинични находки за празозина. Това бяха разговори, от които косата на Тила Тина страхва може би не за владявещите, които съм имал в цялата си кариера. Основната научна теория вече не си търсеше клинично потвърждение. Двете се бяха открили взаимно в един дъждовен ден в Сиатъл. След като взаимно се информирахме относно работата си и стъпихме на здравата основа на проучванията на Раскинд, както и на вече няколкото мащабни, независими клинични проучвания. Презозинът стана официално одобреното лекарство от Министерството по въпросите на ветераните за лечение на повторящите се травматични кошмари и от тогава насам получи одобрение от Агенцията за контрола на храните и лекарствата за същата цел. Предстои да се отговори на още много въпроси, включително да се извърши по независимо повторяне на резултатите при други типове травми като например сексуалното и друг вид насилие. То също така не е перфектното лекарство поради страничните ефекти при повисоки дози и не всеки човек реагира на лечението еднакво успешно. Но това поне е някакво начало. Сега имаме научно обосновано обяснение на една от функциите на БДО, съня, и при същия му процес на сънуване и възоснова на това знание сме предприели първите стъпки към лекуването на мъчителното и инвалидизиращо състояние на в ТСР. То също така може да отключи и други пътища на лечение във връзка с Съня и с други психични заболявания, включително депресията. Сънуване за декодиране на будните преживявания Точно когато си помислих, че БДО Сънят е разкрил всичко, което може да даде от себе си за нашето психично здраве, в светлината на прожекторите се появи второ емоционално преимущество за мозъка, осигурявано от БДО Съня при това такова, което може да е порелевантно за оцеляването. Точното разчитане на израженията и емоциите по лицата е предпоставка за това да бъдете функционално човешко същество, а всъщност и функционален виш примат от повечето други видове. Лицевите изражения представляват едни от най-важните сигнали в нашата среда. Те предават емоционалното състояние и намеренията на човека и ако ги интерпретираме правилно, на своя ред влияят върху поведението ни. Има области в мозъка ВИ, чиято работа е да разчитат и декодират естеството и смисъла на емоционалните сигнали, особено на лицевите. И това е точно същият жизненоважен набор от мозъчни области, или мрежа, който БДО-съня трекалибрира нощем. В тази различна и допълнителна роля можем да мислим за БДО-съня като за майстор-ракордер, който настройва емоционалния инструментариум на мозъка нощем, за да звучи абсолютно вярно. Така че, когато се събудите на другата сутрин, да можете да различавате с точност явни и прикрити микроизражения. Лишът е даден човек от фазата на сънуване по време на БДО. Съня и емоционалната настройка на мозъка губи абсолютната си прецизност. Подобно на разглеждане на изображение през заскрежено стъкло или на разфокусирана снимка, гладният засънища мозък не може правилно да декодира лицевите изражения и изкривява смисъла им, започвате да бъркате приятелите с врагове. Ние направихме това откритие, действайки последния начин. В лабораторията ми дойдоха участници и спаха през цялата нощ. На другата сутрин им показахме множество снимки на лицето на определен човек. Но нито една от снимките не беше еднаква с друга. Вместо това лицевото изражение на въпросния човек постепенно варираше на различните снимки, променяки се от приятелско, слека усмивка, успокоителен поглед и отзивчив вид. До все по-сурово и заплашително, свити усниги вежди и заплашителен поглед. Всяка снимка на този човек беше леко поразлична от съседните по отношение на емоционалната градация и в поредица от десетки снимки се изразяваше пълният спектър на настройката му от много общителна, приятелска, досилно антисоциална, враждебна. Участниците разгледаха израженията в произволен ред, докато сканирахме музъците им с магнитно резонансен томограф, и оцениха доколко приятелски или заплашителни бяха израженията. Резултатите от томографа ни позволиха да измерим как музъците им интерпретираха и разграничаваха с точност заплашителните лицеви изражения от приятелските, след като бяха спали през цялата нощ. Всички участници повториха същия експеримент, но този път ги лишихме от сън, включително и от критично важния етап на БДО – съня. Половината от участниците преминаха първо през сесията в състояние на лишаване от сън, последвана от сесията, при която се бяха наспали, а другата половина обратно. При всяка сесия на снимките присъстваше различен човек, така че нямаше спомен за повторение. След като бяха спали цяла нощ, което включваше и фази на Бът Дъл Сън, участниците демонстрираха впечатляващо точна преценка при разпознаването на кривата на емоционалните изражения, която наподобяваше по форма разтворено «Ви», когато навигираха сред изобилието от лицеви изражения. Които им показвахме във вътрешността на томографа, музъците им нямаха проблем пъргаво да разграничават една емоция от друга в деликатно променящия се спектър, като точността на собствените им оценки също определяше това като вярно. Различаваха без усилие сигналите за приятелска настройка и достъпност от тези, внушаващи дори и слаба заплаха, докато емоционалният прилив прииждаше и внушаваше лошо предчувствие. Потвърждавайки важността на тази фаза на съня, Колкото по-добро беше качеството на БДО, сня при един или друг човек в нощта, когато му беше позволено да спи, толкова по-прецизна беше настройката на емоционално декодиращите мрежи в мозъка на другия ден. Посредством това нощно обслужване с платинен стандарт по доброто качество на БДО, сня нощ му осигуряваше максимално адекватно възприемане на социалния свят на другия ден. Но когато тези същите участници бяха лишени от сън, включително от важното влияние на бъда, съня, те вече не можеха с точност да различат една емоция от друга. Добре настроената крива на ВИ, то на мозъка беше променена, грубо изкривена и изравнена до хоризонтална линия, сякаш мозъкът се намираше в състояние на генерализирана хиперчувствителност, без да е способен да картографира градацията на емоционалните сигнали от външния свят. Беше изчезнала прецизната способност да се разчитат издейническите знаци по лицето на друг човек. Емоционалната навигационна система на мозъка беше изгубила магнитния север на усета за посока и чувствителността компас, който иначе ни води към безброй еволюционни преимущества. При липсата на подобна емоционална проницателност, която обикновено ни бива дарявана от настроиващите умения на БДО в Съня нощем, лишените от сън участници се подхлъзнаха към склонност да се страхуват, като вярваха, че дори вежливите и до някъде приятелски лицеви изражения бяха заплашителни. Външният свят се беше превърнал в по-застрашително и неприятно място, когато мозъкът беше лишен от БДО сън, но това беше фалшиво усещане. Истинската и възприеманата реалност вече не се припокриваха в очите на недоспалия мозък. Премахвайки бъда осъня, ние доста буквално бяхме премахнали и трезвата способност на участниците да разгадават социалния свят около себе си. Замислете се сега за професиите, които изискват от хората да се лишават от сън като например полицаите и военните, лекарите, медицинските сестри и хората от спешните служби да не споменаваме и най-отговорната служба по обгрижване, младите родители. Всяка една от тези роли изисква способност да се разчитат коректно емоциите на другите, за да се вземат критични, дори животоспасяващи решения, като например да се разпознае истинска заплаха, която изисква употребата на оръжие, да се оцени емоционалния дискомфорт или страданието което може да промени дадена диагноза, да се прецени какво количество успокояващо да се предпише или да се реши дали да се изрази състрадание, или да се наложи твърд родителски урок. Без БДО, съня и неговата способност да свелява емоционалния компас на мозъка тези същите хора ще бъдат неточни в социалното и емоционалното си възприятие на света около себе си, което води до неподходящи решения и действия, които могат да имат гибелни последици. Разглеждайки жизнения път като цяло, ние открихме, че тази рекалибрираща услуга по време на БДЛ съня се задейства точно преди прехода към юношеството. Преди това, докато децата все още се наблюдавани ни от родителите си и голяма част от важните преценки и решения се вземат от мама и, или татко, БДЛ сънят не осигурява толкова отявлена полза за настройката на детския мозък. Но в началото на тинейджерските години и поемането на курс към независимост от родителите, когато юношета трябва да се справя сам с социо свят, вече наблюдаваме как младият мозък пира възползите от това емоционално рекалибриране, осигурено от БДО-съня. Това не подсказва, че БДО-сънят не е необходим за децата или бебетата напротив, тъй като подкрепя много други функции, които обсъдихме – развитието на мозъка – и предстои да обсъдим креативността. Поскоро подсказва, че тази конкретна функция на БДО която се задейства в определен повратен възрастов етап, позволява на разгръщащия се мозък в предпобертета самостоятелно да намира посоката си през бурните води на един сложен емоционален свят. Ще се върнем към тази тема в предпоследната глава, когато ще обсъдим вредата, която ранното начало на учебните занятия на насе върху тинейджерите ни. Най-важен е проблемът с графика на училищните автобуси Франи Зори, който селективно лишава тинейджерите от ранния им сутрешен сън, точно в онзи момент от сънния цикъл, когато техните развиващи се мозъци са на път да поемат по голямата част от така нужния им бъдъл сън. Ние саботираме сънищата, а следователно и мечтите им по много начини. 11. Креативността по време на сън ни контролат върху сънищата. Освен, че са непоклатими стражи, които пазят психичното ви здраве и емоционалното ви благосъстояние, БДО, сънят и сануването носят и още една отличителна полза – интелигентна обработка на информацията, която вдъхновява креативността и подпомага решаването на проблеми. При това до такава степен, че някои хора се опитват да контролират този обикновено неволеви процес и да насочват собствените си сънни преживявания, докато сънуват. Сънуването инкубатор на креативността. Както вече знаем, дълбокият БВС подсилва индивидуалните спомени. Но именно БДО сънят предлага изтънчения, допълнителен бонус на сливането и смесването на тези първоначални съставки заедно по абстрактни и много новаторски начини. Когато е в състояние на сънуване, мозъкът ви размишлява над големи масиви придобито познание и след това изважда от тях общо валидните правила, изходства, същността. Ние се будим с ревизирана мозъчна мрежа, която е способна да получи проблесък за решение на преди това нерешени проблеми. В този смисъл бъдъл, сънят представлява информационна алхимия. От този процес на сънуване, който бих описал като идеастезия, са възникнали едни от най-революционните скокове напред в човешкия прогрес. Може би няма по-добра иллюстрация, подчертаваща гениалността на сънуването в фазата на бъдра в Съня, от елегантното намиране на решение за всичко, за което сме натрупали познания и как елементите му се подреждат един спрямо друг. Не се опитвам да се правя наинтересен. Вместо това описвам Съня на Дмитрий Менделеев на 17 февруари 1869, от който се родила периодичната таблица на елементите. Висшата подредба на всички познати ни съставни строителни елементи на природата. Менделеев, прочутият гениален руски химик, си имал идея фикс. Имал чувството, че може би съществува организационна логика сред познатите елементи във вселената, ефемистично описвана от някой като търсене на «божествения ред», като доказателство за тази своя идея фикс. Менделеев направил своя собствена колода от карти за игра като всяка представлявала един от универсалните елементи и неговите уникални химични и физични свойства. Сядал в кабинета си, у дома или във влака по време на дълги пътувания и маниакално подреждал разбърканата колода на масата карта по карта, опитвайки се да открие правилото на всички правила, което би обяснило как се подрежда този вселенски пъзел. Години наред размишлявал над загадката на природата. Години наред се провалял. Твърди се, че след като не спал три дни и три нощи, той достигнал върха на разочарованието си по отношение на това предизвикателство. Докато мащабът на лишаването от сън не изглежда особено вероятен, трайният провал на Менделеев да разбие кода бил безспорен. Поддавайки се на изтощението, докато елементите все още кръжали в ума му и отказвали да разкрият някаква организирана логика, Менделеев си легнал да спи. Докато спял, започнал да сънува и сънуващият му мозък постигнал това, на което будният не бил способен. Сънят събрал въртящите се съставки в ума му и вник на креативна гениалност ги подредил заедно в божествена таблица, в която всяка редица, период и всяка колона, група, притежавала логична прогресия на атомни характеристики и съответно характеристики на въртящите се в орбита електрони. Ето думите на самия Менделеев. В Съня си видях таблица, в която всички елементи се подредиха точно както трябва. Щом се събудих, незабавно записах това на лист хартия. Впоследствие се наложи корекция само на едно място. Въпреки, че някои оспорват доколко цялостно е било решението в Съня, никой не оспорил доказателството, че на Менделеев била предоставена вдъхновена от Съня формулировка на периодичната таблица. Именно сънуващият му мозък, а не будният, бил в състояние да възприеме организираната подредба на всички познати химични елементи. Оставете сънуването в фаза на БДО, сън да разреши объркващата загадка на това как всички съставки на познатата Вселена се подреждат заедно вдъхновено откровение от космически мащаб. Моята собствена област на неврологията е била облагодетелствана от подобни откровения по време на сън. Най-влиятелното от тях е това на невролога Ото Льови. Льови съновал хитроумен експеримент с две жабешки сърца, който в крайна сметка ще да разкрие как нервните клетки общуват помежду си с помощта на химични вещества, невротрансмитери, изпускани в миниатюрните празнини, които ги отделят една от друга, синапси, вместо да използват директни електрически сигнали, което би могло да се случи само ако те физически се докосваха помежду си. Неговото получено по време на сън откритие било толкова основополагащо, че спечелило на Льови Нобелова награда. Знаем се, що така и за безцени артистични дарби, дошли от сънищата. Да вземем, например, композирането на песните Yesterday и Алтите под Пол Маккартни. И двете дошли в ума му, докато спял. В случая с Yesterday и Маккартни си спомня следното вдъхновено от съня «Пробуждане» Докато бил отседнал в малката таванска стая на семейната му къща на Уимпулл Стрит в Лондон по време на снимките на прекрасния филм «Хелп». Събудих се с чудесна мелодия в главата си. Помислих си, това е велико, чудя се какво ли е. До мен имаше пиано в дясно от леглото, до прозореца. Станах от леглото, седнах на пианото, намерих сол, намерих седмата степен на Фадиес минор, а това после води към си и ми минор и накрая обратно към ми. Всичко си теча логично, харесах много мелодията, но тъй като я бях сънувал, не можех да повярвам, че аз съм я написал. Помислих си, не, никога не съм писал подобно нещо, но я бях написал аз, което беше най-вълшебното. Тъй като съм роден и израснал в Ливърпул, признавам, че съм склонен да подчертавам сънната гениалност на Beatles. Но без да правя сравнения, Кейт Ричардс от «Ролинг Стоунс». Вероятно има най-интересната история за сънувано вдъхновение, от което се е появил началният триф на песента им Сътис Фестион. Ричард държал китара и магнетофон до си, за да записва идеите, които му идвали нощем. Той описва следното преживяване от 7 май 1965, когато се върнал в хотелската си стая в Кируолтер, Флорида, след концерт същата вечер. Лягам си, както обикновено, с китарата си, будя се на следващата сутрин и виждам, че лентата на магнетофона е превъртена до края. И си мисля, хма, не съм правил нищо. Може би съм натиснал някой бутон, докато съм спал. Затова я превъртях до началото и я пуснах, а там, в някаква призрачна версия, беше началния риф на Сатисфестион. Беше цяла фраза и след това следваха 40 минути от моето хъркане. Но ето я песента в ембрионалната и фаза, а аз всъщност съм сънувал проклетото нещо. Творческата муза на сънуването е дала изкра също и на безброй литературни идеи и епоси. Да вземем авторката Мери Шели, която преживела на невероятно страшна сцена в една лятна нощ през 1816, докато била отседнала в едно от именията на Лорд Байрон близо до Женевското езеро сън, който почти взела за реалност. Този сануван пейзаж дал на шели идеята и историята за забележителния готически роман Франкенштайн. Френският поет, сюрреалист Сен Полбус също добре осъзнавал плодоносния дар на сънуването. Казват, че преди да се оттегли за почивка всяка вечер, той закачал табела на вратата на спалнята си, на която пишело Не безпокойте, поетът работи. Анекдоти като тези са интересни за разказване, но не могат да послужат като експериментални данни. Какви тогава са научните доказателства, които установяват, че съняти по специално БДО съняти и сънуването осигуряват форма на асоциативна преработка на спомените, която подпомага решаването на проблеми? И какво е толкова специалното в неврофизиологията на БДО съня, което може да обясни тези креативни ползи и съноването, на което ги дължим? Мъглявата логика на БДО съня Очевидното предизвикателство пред тестовете върху мозъка, докато той спи, е, че спи. Спящите хора не могат да се занимават с компютърни тестове, нито да дадат полезни отговори типичния начин, по който специалистите по когнитивна наука оценяват работата на мозъка. Като изключим осъзнатите сънища, за които ще говорим в края на тази глава, учените, изследващи съня, изпитват затруднения в това отношение. Често сме се примирявали с пасивното наблюдение на мозъчната активност по време на сън, без някога да сме били в състояние да накараме участниците да правят тестове, докато спят. Вместо това измерваме представянето им в будно състояние преди и след сън и определяме дали стадиите на съня, които са настъпили между двете, обясняват някоя от наблюдаваните пози на следващия ден. Двамата с колегата ми от Харвардския колеж по медицина Робърт Стигут измислихме решение на този проблем, колкото и заобикновено и несъвършено дето. Да в глава 7 описах феномена на сънната инерция преноса, осъществяван от спящия преди това мозък към будното състояние в минутите след събуждането. Зачудихме се дали не можем да превърнем този кратък прозорец на сънната инерция в наше експериментално преимущество не като будим участниците сутрин и ги подлагаме на тестове, а като будим хората от различните стадии на БВС и БДО сън през нощта. Драматичните промени в мозъчната активност по време на БВС и БДО сън и приливно промени в концентрациите на неврохимикали не се случват на мига, когато се събудите. Вместо това невралните и химичните свойства на този конкретен етап на съня се задържат за известно време, пораждайки период на инерция, което разделя пълната будност от съня и продължава няколко минути. При насилствено събуждане неврофизиологията на мозъка започва от начална точка, много по поблизка до съня, отколкото до будуването и с всяка изминала минута концентрацията на предходното състояние на съня, от което човек е бил събуден. Постепенно се оттегли от мозъка, докато истинската будност изплува на повърхността. Ограничавайки дължината на всеки от когнитивните тестове, които искахме да проведем, до само 90 секунди, ние предполагахме, че ще можем да събудим хората и много бързо да ги подложим на тест по време на тази преходна сънна фаза. По този начин, може би щяхме да уловим някои от функционалните свойства на стадия на сън, от който участникът е бил събуден. Подобно на улавянето на парите на изпаряваща се субстанция и анализирането на тези пари, за да се направят заключения относно свойствата на самата субстанция. Методът проработи Ние съставихме задача, свързана с анаграми, при която буквите на истински думи бяха разбъркани. Всяка дума се състояше от пет букви и анаграмните загадки имаха само един правилен отговор – напра, съгък, еднакво, гъска. Участниците щяха да виждат разбърканите думи на екрана една по една, само за по няколко секунди, и да кажат отговора, ако го откриеха, преди времето да изтече и на екрана да се появи следващата анаграма. Всяка тестова сесия продължаваше само 90 секунди и ние записвахме колко задачи участниците са разрешили правилно в този кратък период на инерция. След това ги оставяхме да заспят отново. Описвахме задачата на участниците, преди да си легнат в лабораторията по изследване на съня с електроди по главата и лицето им, чрез които да измеря как сънят им се разгръща в реално време на монитор в съседната стая. Също така, преди да си легнат в леглата, участниците правеха няколко пробни теста, което им позволяваше да се запознаят с задачата и начина на изпълнението й. След като участниците заспиваха, аз ги будех четири пъти, Два пъти от съх веднъж рано и веднъж късно през нощта, и две пъти от БДО съм също рано и късно през нощта. събужданията от БВС участниците не изглеждаше да са особено креативни, тъй като успяваха да решат твърда малко анаграми. Но когато ги будех от фазата със сънища на БДО съня, нещата бяха различни. Като цяло способността им за решаване на задачи не растваше стръмглаво, като участниците решаваха от 15% до 35% повече анаграми, когато ги будех от БДО Сън, в сравнение с буденето от БВС или в будно състояние през деня. Още повече, че начинът, по който участниците разрешаваха задачите след излизане от БДО Сън, беше различен от този, по който ги разрешаваха при събуждане от БВС или в будно състояние през деня. Решенията просто изкачаха, след събуждане от БДО сън, както ми каза един от участниците, въпреки че по това време те не знаеха, че са били в БДО сън точно преди това. Решенията се появяваха сякаш без усилие, когато мозъкът се къпеше в остатъчната светлина на съня със сънища. Възоснова на времето за отговор решенията се появяваха по-бързо след събуждане от БДО сън в сравнение с побавните, изискващи размишления решения които идваха, когато същия човек излизаше от БВС или когато беше буден през деня. Остатъчните изпарения от БДО се не осигуряваха, по-флуидно, необикновено, отварящо ума, състояние на обработка на информация. С помощта на същия тип експериментален метод за събуждане с год проведе друг хитроумен тест, който потвърди по колко радикално различен начин действа съновашият мозък по време на БДО – сън, що се отнася до креативната преработка на спомени. Той изследва начина, по който нашите складове за свързани концепции, известни също като семантични познания, функционират нощем. Именно тези семантични познания, които наподобяват пирамидално-родословно дърво от свързаности, се разгръщат като ветрило отгоре надолу по ред на силата на свързаността. Фигура 14 е пример за една такава асоциативна мрежа, извадена от собствения МИУМ, по отношение на Калифорнийския университет в Бъркли, където съм преподавател. Фигура 14 е пример за мрежа от асоциирани спомени. С помощта на стандартен компютърен тест Stiggold измерил как действат тези асоциативни мрежи от информация след събуждане от БВС и БДО Сън, както и по време на обичайно представяне в будно състояние през деня. Когато събудите мозъка от БВС или измервате представянето през деня, оперативните принципи на мозъка са тясно и логично свързани точно както е изобразено на фигура 14. При събуждане на мозъка от БДО, сън обаче оперативният алгоритъм е напълно различен. Липсва иерархията на логичната асоциативна свързаност. Съновещият мозък по време на БДО, сън е напълно незаинтересован от скучните логични връзки и асоциациите от типа, стъпка по стъпка. Вместо това мозъкът след БДО-сън прескача очевидните връзки и предпочита много далечно свързани концепции. В състояние на БДО-сън стражите на логиката напускат сънуващия мозък. Сега лудницата на асоциативните спомени се ръководи от възхитително еклектични лунатици. На излизане от състоянието на сънуване в БДО-сън всичко е кос колкото постранно е то, толкова по-добре, както подсказваха резултатите. Двата експеримента с решаването на анаграми и семантичното подреждане разкриха колко радикално различни бяха оперативните принципи на сънуващия мозък в сравнение с тези на БВС и будното състояние. Докато навлизаме в БДО сън и настъпва сънуването, се разгръща една вдъхновяваща форма на миксология на паметта. Вече не сме ограничени да виждаме само най-типичните и очевидни връзки между блоковете на памета. Напротив, Мозъкът придобива активна склонност да търси най-далечните, неочевидни връзки между наборите от информация. Това разширяване на прозореца на паметта ни е подобно на това да гледаме през телескоп от обратния край. Ако нашата цел е трансформиращата креативност, то когато сме будни, ние гледаме от погрешния край на телескопа. Придобиваме късоглед, свръхфокусиран и тесен поглед, който не може да долови цялостния информационен космос, който мозъкът предлага. Когато сме будни, виждаме само тесен набор от всички възможни взаимовръзки в памета. Но когато навлезем в състояние на сънуване и започнем да гледаме през другия, правилния, крайна и следващия памета телескоп, се случва точно обратното. Използвайки широкоъгълна телеща на сънищата, ние можем да възприемем цялостното съзвездие от съхранена информация и нейните разнообразни възможности за комбинации, които са готови да служат на креативността ни. Смесване на спомените в топилнята на сънищата. Ако наслужим тези два експериментални открития върху твърденията за проблеми, разрешени чрез сънно вдъхновение, като например този на Дмитрий Менделеев, ще възникват две ясни, научно проверими хипотези. Първо, ако захраним будния мозът с отделните съставки на дадена задача. Преференциално ако не и е ексклузивно би трябвало да се появят нови връзки и решения на проблема след състояние на сънуване в БДО от стадии в сравнение с еквивалентно количество време за размишление, прекарано в будно състояние. Второ, самото съдържание на сънищата на хората, а не само простото преживяване на БДО сън, би трябвало да определи успеха на тези хиперасоциативни ползи за разрешаването на проблеми. Както и при ефектите от БАДЕО съня върху емоционалното и умственото ни благосъстояние, разгледани в предишната глава, последното би трябвало да докаже, че БДО стадият е необходим, но не е и достатъчен. Както актът на съноването, така и асоциираното с него съдържание на тези сънища определят креативния успех. Точно това откривахме отново и отново заедно с други колеги. Ето един пример да кажем, че ви науче на простото съотношение между два обекта А и Б. Например, че А трябва да бъде предпочитан пред Б, Е и дясна ъглова скоба Б. После ви научавам на друго съотношение, което е, че обект Б трябва да бъде избиран пред обект С, Б дясна ъглова скоба Си. Две отделни изолирани условия. Ако след това ви покажа Ей и Си заедно и ви попитам кой бихте избрали, е много вероятно да изберете Ей пред Си, защото мозъкът ви е направил дедуктивен скок. Взели сте два предварително съществуващи спомена, Ей дясна ъглова скоба би и би дясна ъглова скоба си, и след като гъвкаво сте ги се отнесли – Ей дясна ъглова скоба би дясна ъглова скоба си, сте стигнали до съвсем нов отговор на преди това незададен зададен въпрос, Ей дясна ъглова скоба си. Това е силата на съотносителната обработка на спомени, и именно тя получава скоростен тласък от БДО от Съня. В проучване, проведено заедно с колегата ми от Харвард, Дърът Джефри Еленбоген, накарахме участниците да заучат много такива индивидуални условия, които се намираха в голяма верига от взаимовръзки. После им дадохме тестове и оценихме не само знанията им за тези индивидуални двойки, но също така и дали се наясно как те са свързани помежду си в асоциативната верига. Само онези, които бяха спали и си бяха набавили сутрешния бъдъл сън, богат на сънища, показаха признаци за свързване на запаметените елементи заедно, е и дясна ъглова скоба би, дясна ъглова скоба си, дясна ъглова скоба D, дясна ъглова скоба и e, дясна ъглова скоба F, и тН. на което ги правеше способни на най-далечните асоциативни скокове, напра би ясна ъглова, скоба и Точно същата полза беше установена и след дневни дремки от 60 до 90 минути, които също включваха БДО Сън. Именно Сънят изгражда връзки между далечно свързани информационни елементи, които не са очевидни в светлината на будуването през деня. Нашите участници си лягаха с разпилени парченца от пъзъла и когато се събудеха, той беше сглобен. Именно това е разликата между знанието, запомнянето на индивидуални факти, и мъдростта. Знанието какво означават всичките, когато ги сглобите заедно. Или казано по проститко между ученето и разбирането. БДО овсенят позволява на мозъка ви да премине отвъд първото и наистина да схване второто. Някои може би ще сметнат, че това свързване на информацията във верига е тривиално, но то е една от ключовите операции, които различават вашия мозък от компютъра ви. Компютрите могат да съхраняват прецизно хиляди индивидуални файлове, но стандартните компютри не ги свързват по интелигентен начин в безбройни креативни комбинации. Вместо това компютърните файлове си остават като изолирани острови. От друга страна, нашите човешки спомени са богато заимно свързани в мрежи от асоциации, които ни дават силата да правим гъвкави прогнози. Би трябвало да благодарим на БДО, Съня и на сануването за голяма част от тази усърдна творческа работа. Разбиване на кодове и решаване на проблеми. Освен просто да смесва информацията по креативни начини, Сънуването във фазата на БДО, Съня може да отведе нещата и една стъпка по далеч. БДО сънят е способен да извлече абстрактно обобщаващо познание и суперструни концепции от набори от информация. Представете си опит на лекарка, която е способна сякаш интуитивно да стигне до диагноза възоснова на многото десетки разнообразни, едва до ловими симптоми, които наблюдавало пациента. Този вид абстрактно умение може да дойде след години усърдно на трупан опит. Но всъщност става дума за същата точна способност за изваждане на същината, която наблюдавахме БДО, сенят да постига само за една нощ. Възхитителен пример може да се наблюдава при децата, извличащи сложни граматически правила от език, който трябва да научат. Остановено е, че дори бебета на 18 месеца могат да извлекат граматични структури от високо ниво от нови езици, които слушат, но само ако се спали след първоначалното им чуване. Както ще си спомните, БДО съня доминира особено много в началото на живота и според нас именно този БДО сън играе решаваща роля в развитието на езика. Но тази полза продължава и след детството много сходни резултати са докладвани и при възрастни, от които се иска да научат нов език и граматични структури. Може би най-поразителното доказателство за прозрение, вдъхновено оценя това, което най-често описвам, когато изнасям лекции пред прохождащи, Технологични или иновативни бизнес компании, за да им помогна да превърнат цения на служителите си в приоритет, идва от проучване на Дера в Вагнер от университета в Любек, Германия. Вярвайте ми, като ви казвам, че е по-добре да не ставате участници в такива експерименти. Не защото ще трябва да страдате от екстремно недоспиване дни наред, а защото ще трябва да решавате стотици ужасно трудоемки математически задачи. Почти като да ви се налага да се занимавате с дългоделение в продължение на час или повече. Всъщност, трудоемки е доста меко определение. Вероятно има хора, които са изгубили волята си за живот, докато са се опитвали да седят и да решават стотици такива задачи. Знам, защото аз самият съм се подлагал на този тест. Ще ви бъде казано, че можете да решите тези задачи с помощта на специфични правила, които ще ви бъдат изложени в началото на експеримента. Изследователите най-подло няма да ви кажат, че съществува скрито правило, или бърз път, което е общо за всичките задачи. Ако откриете това скрито правило, можете да решите далеч повече задачи за много по кратко време. Ще се върна към този, бърз път, само след минута. След като участниците били накарани да решат стокици такива задачи, 12 часа по късно те трябвало отново да се върнат и да направят още стокици тегави сметки. Но в края на втората тестова сесия изследователите попитали участниците дали са се досетили за скритото правило. Някои от участниците прекарали този период от 12 часа, будувайки през деня, докато за други този времеви прозорец включвал цяла нощ с 8 часов сън. След прекараното време в будуване през деня, въпреки възможността съзнателно да размишляват върху задачата на воля, едва мизерните 20% от участниците успели да извлекат скритото правило. Нещата били съвсем различни при участниците, които си набавили цяла нощ сън, при това с добавка от богат на БДО сън късно сутринта. Почти 60% от тях се върнали и получили просветление, забелязвайки скритото хитроумно правило, което е трикратна разлика по отношение на прозренията относно креативните решения, които се нят позволява. Следователно нищо чудно, че никога не са ви казвали да «избудувате» някой проблем. Вместо това ви съветва да го «преспите». Интересното е, че такава фраза или близка до нея съществува в повечето езици, от френски «дормерсур юн Пробон до «слахили кололо джул и татизо». Това означава, че ползата от съня са сънища по отношение на решаването на проблеми е универсална и обичайна в целия свят. Функцията следва формата съдържанието на сънищата е важно. Джон Стайнбек пише «проблем» който ми се струва труден през нощта, се разрешава на сутринта, след като комисията на съня е помислила върху него. Дали думата «комисия» не е трябвало да бъде последвана от насънищата. Изглежда е точно така. Съдържанието на нашите сънища, повече от сънуването само по себе си и дори от самото спане, определя успеха при решаването на проблемите. Въпреки, че това се твърди отдавна, с напредъка на виртуалната реалност вече можем и да го докажем и така да подкрепим твърденията на Менделеев, Льови и много други, получили нощни прозрения. Да заповяда моят сътрудник Робърт Стиклът, който измисли хитър експеримент, при който участниците изследвали компютърен лабиринт във виртуална реалност. По време на първоначалната обучителна сесия, той накара участниците да тръгнат от различни места във виртуалния лабиринт и ги помолил да открият пътя си чрез проучвателни опити и грешки. За да им помогне да научат пътя, Стиггл постави уникални обекти като например коледна елха, за да функционират като ориентири, или котви, на специфични места във виртуалния лабиринт. По време на първата обучителна сесия, почти 100 участници в изследването разучавали лабиринта. После половината от тях подремнали за 90 минути, докато другата половина останали будни и гледали видео, като всички били наблюдавани чрез електроди, разположени по главите и лицата им. По време на 90-минутния период стиглот от време на време будел дремещите или питал за съдържанието на евентуалните им сънища, а при групата, която останала будна, ги питал за някакви конкретни мисли, които минавали през ума им в този момент. След 90-минутния период и след още един час или малко повече, за да се преодолее сънната инерция от тези, които подремнали, всички били пуснати обратно във виртуалния лабиринт и били тествани още веднъж, за да се провери дали представянето им е по-добро от това при първоначалното разучаване. Вече не би трябвало да сте изненадани, че участниците, които подремнали, показали великолепна памет при изпълняването на задачата в лабиринта. Те успявали да се ориентират по навигационните обекти с лекота, откривайки пътя си към изхода на лабиринта по бързо от унези, които не били спали. Новото в резултатите обаче била разликата, дължаща се на сънуването. Участниците, които спали и споделили, че са сънували елементи от лабиринта или теми, ясно свързани с преживяванията в него, показали близо десетократно подобрение в представянето си след събуждане от тези, които спали също толкова време и също санували, но не и за свързани с лабиринта преживянания. Както и при поранните си проучвания, стиклът открил, че сънищата на тези супер добре ориентиращи се участници не били точно възпроизвеждане на първоначалното будно обучително преживяване. Например, разказът на един участник за съня му гласял, мислех си за лабиринта и си представих хора, функциониращи като КППТА, предполагам, и оттам се сетих за една екскурзия, на която бях ходил преди няколко години и отидохме да видим пещери с прилепи. А те до някъде приличат на лабиринт. В виртуалния лабиринт на го от нямало прилепи, нито пък имало някакви хора или КППТ. Очевидно, сънуващият мозък не обобщавал и не си спомнял точно какво му се е случило в лабиринта. Вместо това, алгоритъмът на Съня произволно вземал знакови фрагменти от новозаученото преживяване и се опитвал да постави тези нови опитности в каталога на предварително съществуващото познание. Подобно на прозори специалист по подбор на кадри, сънуването ни разпитва относно скорошния ни автобиографичен опит и умело го позиционира в контекста на миналите ни опитности и постижения, създавайки богата картина от значения. Как мога да разбера и да свържа това, което съм научил наскоро, с това, което вече знам, и така да достигна до прозорливи нови взаимовръзки и откровения? И още повече, какво съм правил в миналото, което може да бъде полезно за потенциалното разрешаване в бъдеще на този проблем, с който се сблъсквам за пръв път. За разлика от подсилването на спомените, за което днес знаем, че работа на Бъгва с Бъдало, снят и Яктът на Сънуване вземат това, което сме научили при едно преживяване, и търсят как да го приложат към други, запазени в паметта. Когато съм обсъждал тези научни открития на публични лекции, някои хора са поставили под въпрос валидността им, изтъквайки легендарни исторически фигури, които са били прословути с краткия си сън, но въпреки това са демонстрирали забележителна креативност. Едно обичайно име, което срещам често в подобни опровержения, е това на изобретателя Томас Едисон. Ние никога няма да разберем със сигурност дали Едисон наистина е спял толкова малко. Колкото твърдят някои, включително и той самият. Знаем обаче, че Едисон недовно е подремвал през деня. Осъзнавал е креативната гениалност на съня и я е използвал неуморно като инструмент, описвайки я като прозореца на гения. Казват, че Едисон слагал стол с подлъгътници до работното си бюро, върху което поставял топ хартия и писалка. После вземал метална тенджера и я обръщал обратно, внимателно полагайки я на пода точно под десния подлакътник на стола. Сякаш това не било достатъчно странно, той вземал два-три сачмени лагера в дясната си ръка. Накрая Едисон се настанявал на стола, с дясната ръка облегната върху подлакътника, стискайки лагерите. Едва тогава Едисон се отпускал и си позволявал да потане в сън. В момента... Който започнал да сънува, мускулният му тонус отслабвал и той изпускал съчмените лагери, които издранчавали върху металната тенджера отдолу и го будели. После той записвал всички творчески идеи, залили сънуващия му мозък. Гениално, нали? Контрол над санищата осъзнато сънуване. Никоя глава за сънуването не може да бъде завършена, без да спомене му сънуване. сануване. То се случва в момента, в който човек осъзнава, че сънува. Но терминът по-често се използва разговорно, за да опише придобиването на волеви контрол върху това, което човек санува, и способността му да манипулира преживяването като например да реши да лети или дори да манипулира неговите функции, като например да решава проблеми. Някога концепцията за осъзнатото сануване се е смятала за измама. Учените оспорвали самото му съществуване. Скептицизмът им е разбираем. Първо, установяването на съзнателен контрол върху един обикновено неволеви процес инжектира сериозна доза абсурдност в и без друго абсурдното преживяване, което наричаме сънуване. Второ, как бихте могли обективно да докажете субективно твърдение, особено когато човекът е дълбоко заспал по време на действието? Преди 4 години един хитроумен експеримент премахна всички тези съмнения. Учените поставили осъзнато сънуващи хора в магнитно резонансен томограф. Докато били будни, тези участници първо стискали левия, а после и десния си юмрук отново и отново. Изследователите направили снимки на мозъчната активност, които им позволявали да дефинират точните мозъчни области, които контролирали всяка ръка при всеки от хората. На участниците им било позволено да заспят в магнитно-резонансния томограф, навлизайки в БДО СЪН, в който можели да сънуват. По време на БДО, съня обаче всички волеви мускули са парализирани, което пречи на сънуващия да се движи в съответствие с настоящите си умствени преживявания. Но въпреки това мускулите, контролиращи очите, са пощадени от парализата и оттам идва френетичното име на този стадий на съня. Осъзнато сънуващите хора успели да се възползват от тази окулерна свобода, общувайки се изследователите чрез движенията на очите си. Предварително определени движения на очите ще ли да информират изследователите за естеството на осъзнатия сън? Та да, е. Участникът трябвало да извърши три умишлени движения с очите на ляво, когато получил контрол върху осъзнатия си сън, две движения с очите на дясно, преди да стисне десния си умрук, и та, не. Хората, които не сънуват осъзнато, се затрудняват да повярват, че такива умишлени движения на очите са възможни, когато някой спи. Но наблюдавайте как осъзнато сънуващ човек прави това множество пъти и ще ви е невъзможно да отречете. Когато участниците дали сигнал за началото на състоянието на осъзнато сънуване, учените започнали да заснемат томографски изображения на мозъчната активност. Скоро след това спящите участници дали сигнал за намерението си да сънуват за сливането на лявата си ръка, после нагясната, сменяки двете отново и отново, точно както правили, когато били будни. Ръцете им не се движили физически и не биха могли поради парализата по време на БДО в съня. Но в съня им се движили. Поне това било субективното твърдение на участниците, когато се събудили. Резултатите от магнитно-резонансния томограф доказали, че те не лъжат. Същите мозъчни области, които били активни по време на физическото волево движение на дясната и лявата ръка, наблюдавано, когато хората били будни, се активизирали и в моментите, в които осъзнато сануващите дали сигнал, че свиват ръцете си, докато сануват. Не можело да има съмнение. Учените се здобили субективни, основаващи се на мозъка доказателства, че осъзнато сануващите могат да контролират кога и какво да сануват, докато сануват. Други проучвания, използващи подобна комуникация чрез движение на очите. Доказали и, че хората могат омишлено да се доведат до оргазъм в предварително определен момент по време на осъзнато сануване резултат, който особено при мъжете може да бъде обективно потвърден чрез физиологични доказателства от храбрите учени. Все още е неясно дали осъзнатото сануване е благотворно или пагубно, тъй като доста на 80% от хората не сънуват осъзнато. Ако придобиването на волеви контрол над сънищата беше толкова полезно... Природата със сигурност би надарила масите с тази способност. Но този аргумент отразява погрешното предположение, че сме спрели да еволюираме. Възможно е осъзнато, сънуващите да са следващ етап в еволюцията на Homo sapiens. Дали тези лица ще бъдат преференциално селектирани в бъдеще от части възоснова на тази необичайна способност за сънуване? Може ли тя да им позволи да обърнат прожектора на креативното разрешаване на проблемите към предизвикателствата в будния живот, с които се сблъскват те или човечеството като цяло, и да впрегнат мощта му умишлено, за да спечелят предимство? Части ТВ – От хъпчетата за сън до трансформирането на обществото 12. Нощни катастрофи – Разстройства на съня и смърт поради недоспиване Малко други области на медицината предлагат по обезпокоителен или удивителен набор от разстройства от тези, свързани с съня. Предвид това колко трагични и впечатляващи могат да бъдат разстройствата в останалите области, това е доста сериозно твърдение. Но като се замислим, че странностите, свързани с съня, включват сънни пристъпи през деня и парализа на тялото, убийства в състояние на сумнамболизъм, Реално извършване на сънувани действия и чувство за отвличане от извънземни, твърдението започва да звучи по-убедително. Може би най-удивително от всичко е една ядка форма на безсъние, която би ви убила в рамките на месеци твърдение, което се подкрепя от смъртоносните резултати на екстремното абсолютно лишаване от сън при проучвания с животни. Тази глава по никакъв начин не е изчерпателен преглед на всички разстройства на съня от тях са познати над стотен. Нито пък е предназначена да служи като медицински справочник за което и да било разстройство, тъй като аз не съм сертифициран от комисия лекар по медицина на съня, а по-скоро учен, който изследва съня. Вместо да се опитам да изброя набързо списъка с десетките съществуващи разстройства на съня, предпочетох да се съсредоточа върху няколко избрани. А именно сумнамболизма, безсънието, нарколепсията и фаталното наследствено безсъние, от гледна точка на науката и върху това какво важно може да ни каже научният поглед към тези разстройства относно тайните на съня и сънуването. Сумнамболизъм Терминът «сумнамболизъм» се отнася до разстройства на съня, лад, сомнас, които включват някаква форма на движение, лад, амбулетио. Той обхваща състояния като ходене, говорене, ядене, писане на съобщения или секс насън и много рядко убийство насън. Разбираемо е, че според повечето хора тези събития се случват по време на БДО с съня, докато човек сънува и по-специално преиграва в действителност сънищата си. Всъщност обаче всички тези събития се случват по време на най-дълбоката фаза на БВС без сънища, а не във фазата на БДО, в която сънуваме. Ако събудите някого по време на ходене на сън и го попитате какво е минавало през ума му, той рядко ще ви каже нещо: Няма никакъв сънен сценарий, никакво унствено преживяване. Все още не сме напълно наясно с причината за епизодите на соннамбулизъм, но съществуващите улики подсказват, че един от спосъците е неочакван пик в активността на нервната система в фазата на дълбок сън. Този електричен шок принуждава мозъка да се изстреля нагоре от мазето на дълбокия БВС, с чак до подпокривното помещение на будността, но той засяда някъде по средата, да речем, на 13 ия етаж. Хванат в капан между двата свята на дълбокия сън и будността, човекът е в плен на състояние на смесено осъзнаване, нито е буден, нито спи. В това объркано състояние мозъкът изпълнява основни, но привични действия, като например да отиде до килера и да го отвори, да вдигне чаша с вода до устните или да произнесе няколко думи или изречения. Цялостното диагностициране на сумнамболизма може да налага прекърването на една-две нощи в клинична лаборатория за изследване на съня. На главата и тялото се поставят електроди, за да се измерят стадиите на сън. А инфрачервена камера на тавана записва събитията през нощта като самотно, всевиждащо нощно око. В момента, в който настъпи ходене сан, записите от видеокамерата и разпечатките от електроенцефалограмата изпадат в несъгласие. Ако гледаме видеото, пациентът определено е буден и функционира. Той може да седне на леглото и да започне да говори. Друг може да се опита да се облече и да излезе от стаята. Но ако погледнем мозъчната активност, ще разберем, че пациентът или поне неговият мозък спи дълбоко. Там се наблюдават ясните и безпорни бавни електрически вълни на БВС, без следа от бързата, френетична мозъчна дейност в будно състояние. В повечето случаи няма нищо патологично в ходенето или говоренето на сън. Те са често срещани сред възрастните и дори още по-често сред децата. Не е ясно защо децата преживяват сумнамбулизъм по-често от възрастните, нито защо някои деца израстват тези нощни епизоди, докато при други те продължават цял живот. Възможно обяснение е просто фактът, че когато сме малки, имаме по-големи количества дълбок БВС, следователно статистическата вероятност да ходим и говорим насън е по-голяма. В повечето случаи сумнамболизмът е безобиден. Понякога обаче при възрастните той може да породи много по екстремен набор от поведения, като например в случая с Кеннет Паркс през 1987 Паркс, тогава 23 годишен, живеел със съпругата си и петмесечната си дъщеричка в Торонто. Страдал от тежко безсъние, причинено от стреса покрай това, че бил безработен и натрупал дългове от хазарт. Според всички свидетелства той не бил насилник. Съща му, с която бил в добри отношения, го наричала «нежен гигант», заради кроткия му характер, съчетан с висока, широкоплещеста фигура, бил висок 193 см и тежал 102 г. После дошъл 23 май, след като заспал на дивана към муло едно, че сутринта, докато гледал телевизия, парт станал и се качил бос в колата си. В зависимост от маршрута се смята, че Паркс е шофирал близо 22 кмата до дома на тъстовете си. След като влязъл в къщата, Паркс се качил на втория етаж, намушкал тъща си до смърт с нож, който взел от ковнята им, и души от тъста си до безсъзнание, след като преди това го бил нападнал с съдър, тъстът му оживял. После Паркс се качил обратно в колата си и осъзнавайки се в някакъв момент, стигнал до полицейския участък и казал, мисля, че съм убил едни хора. Ръцете ми, едва тогава осъзнал, че кръвта, течаща по ръцете му, била от това, че бил прелязал собствените си флексорни сухожилия с ножа. Тъй като си спомнял само смътни фрагменти от убийството, като например проблясъци на лицето на тъща си с изражение, сякаш вика за помощ, нямал мотиви и имал дълга история на сулнамболизъм, както и други членове на семейството му, екип от експерти по защитата заключил, че Кен Паркс е спял, когато е извършил престъплението, и е бил изпаднал в тежък епизод на сумнамболизъм. Те заявили, че той не е осъзнавал действията си и следователно няма вина. На 25 май 1988 съдебните заседатели го обявили за невинен. Тази защитна стратегия е била изпробвана при редица последващи дела, в повечето от които без успех. Историята на Кен Паркс е от най-трагичния вид, а Паркс и до днес се бори с вина, която вероятно никога няма да го напусне. Разказвам това не за да оплаша читателя, нито за да се опитвам да превърна в сензация зловещите събития от онази майска нощ през 1987 разказвам го, за да иллюстрирам как неволевите действия, породени от разстройствата на съня, Мога да имат съвсем реални правни, лични и обществени последици и да изискам съдействието на учените и лекарите за въздаването на адекватна справедливост. За притеснените сумнамбули, четящи тази глава, искам да отбележа, че повечето епизоди на сумнамбулизъм, напра, ходене и говорене на сън, се смятат за безобидни и не изискват на меса. Обикновено медицината се намесва с лечение само ако засегнатият пациент или хората, които се грижат за него. Партньорът или родителите му, ако е дете, смятат, че състоянието застрашава здравето му или представлява опасност. Има ефективни методи за лечение и е много жалко, че такова не е било предложено на време на Кен Паркс преди унази злополучна майска нощ. Безсъние, за много хора в днешно време фразата «Да се наспиш хубаво» е винаги в кавички, както се оплаква писателят Уилселф. Безсънието, което е причина за недоволството му, е най-често срещаното разстройство на съня. Много хора страдат от безсъние, но някои вярват, че имат такова разстройство, докато всъщност не е така. Преди да опиша признаците и причините за безсънието, а в следващата глава и потенциалните възможности за лечение, нека първо да опиша какво безсънието не е и по този начин да разкрия какво всъщност е. Да си недоспълне е безсъние. В областта на медицината се смята, че недоспиването означава да имаш адекватна способност да спиш, но да не си даваш адекватната възможност да спиш. Това означава, че недоспалите могат да спят, стига да отделят необходимото време за това. Бесънието е точно обратното, да страдаш от неадекватна способност да генерираш сън, въпреки че си даваш адекватна възможност да се наспиш. Следователно хората, страдащи от безсъние, не могат да постигнат достатъчно качество, количество на съня, въпреки че си отделят достатъчно време за целта, часа. Преди да продължим нататък, си струва да споменем погрешното възприемане на сънното състояние, известно също като парадоксално безсъние. При него пациентите споделят, че се спали зле през нощта или че изобщо не са мигнали. Но когато сънят на тези пациенти се наблюдава обективно с електроги или други подходящи устройства за наблюдение на съня, се получава разминаване. Записите от съня показват, че човекът е спал много по-добре, отколкото самият той смята, и понякога показват, че си е набавил цяла нощ здравословен сън. Следователно пациентите, страдащи от парадоксално безсъние, живеят с иллюзията или погрешното възприятие, че спят зле, а съняти всъщност не е лош. В резултат такива пациенти се смятат за хипохондрици. Въпреки, че терминът може да звучи пренебрежително или снисходително, той се приема много на сериозно от специалистите по медицина на съня и има психологични терапии, които помагат след поставянето на диагнозата. Връщайки се към състоянието на истинско безсъние, при него има няколко различни подтипа, така както има множество различни форми на рак например. Според един критерий безсънието се разделя на два вида. Първият е затруднения при заспиване. Вторият е трудности при поддържане на съня. Както актьорът и комик Били Кристъл е казвал, описвайки собствените си битки с безсънието, аз спя като бебе. Богя се на всеки час. Безсънието са затруднения при заспиване и това са затруднения при поддържането на съня не се изключват взаимно. Може да имате едното, другото или и двете. Независимо кой от двата типа проблеми с съня ви е сполетял, медицината, свързана с съня, има много специфични клинични показатели, които трябва да са на лице, за да може един пациент да бъде диагностициран с безсъние. За момента те са следните – незадоволеност от количеството или качеството на сънята. Затруднения при заспиване, при поддържане на съня, будене твърда рано сутрин, значителни страдания или затруднения през деня. Безсънието е поне три нощи сегмично в продължение на над три месеца. Няма съпътстващи психични или физически заболявания, които биха могли да наподобяват безсъние. Тези показатели, по реални описания от пациентите, дефинират следната хронична ситуация, затруднения при заспиване, будене посред нощ, отново будене рано сутринта, затруднения при заспиване след събуждане и чувство за умора през целия ден. Ако някои от характеристиките на безсънието ви се струват познати и са на лице от няколко месеца, бих ви посъветвал да потърсите специалист по медицина на Съня. Подчертавам, специалист по медицина на Съня, а не непременно личния ви лекар, тъй като те въпреки че често са прекрасни лекари получават изненадващо оскъдна подготовка във връзка с Съня по време на обучението и специализацията си. Разбираемо е, че някои лични лекари са готови да предпишат приспивателни, но те рядко са правилният отговор, както ще видим в следващата глава. Пациентът върху времетраенето на проблемите с съня, повече от три нощи седмично в продължение на над три месеца, е важен. Всички ние понякога изпитваме затруднения с съня, които могат да продължат само една или няколко нощи. Това е нормално, обикновено има очевидна причина, като например стрес в службата или турбуленция в някакви социални или романтични взаимоотношения. Но щом нещата се успокоят, затрудненията с съня обикновено отминават. Подобни остри проблеми с съня обикновено не се приемат като хронично безсъние, тъй като клиничното безсъние се дефинира от дълготрайни затруднения в съня, продължаващи седмици наред. Дори и при тази стриктна дефиниция хроничното безсъние се среща обчаиващо често. Приблизително един на всеки девет души, с които се разминавате на улицата, отговаря на стриктните клинични критерии за безсъние, което се равнява на над 40 мон. Американци, които се затрудняват да изкарат деня поради неспособността си да спят нощем. По все още неясни причини безсънието се среща почти два пъти по-често при жените, отколкото при мъжете, и не е много вероятно типичното за мъжете нежелание да признаят проблемите си да обяснява тази много значима разлика между двата пола. Има значителни разлики и в зависимост от расата и етноса, като афроамериканците и латиноамериканците страдат в по-голяма степен от безсъние, отколкото американците от кавказки факти които имат важно значение във връзка с добре познатите изразени здравни проблеми при тези общности, като например диабет, затластяване и сърдечно-съдови заболявания, за които е добре известно, че са свързани и се недостига на сън. В интерес на истината, има вероятност безсънието да е дори още по-широко разпространение и сериозен проблем, отколкото подсказват дори и тези солидни цифри. Ако леко излезем от строгите клинични критерии и просто се водим от епидемиологичните данни, е вероятно двама на всеки трима души, четящи тази книга, редовно да имат затруднения при заспиване или поддържане на съня поне една вечер седмично, всяка седмица. Без преувеличение бесънието е един от най-належащите и разпространени медицински проблеми пред съвременното общество и все пак малци говорят за него по този начин, осъзнават тежеста му или смятат, че има нужда от мерки. Това, че индустрията на приспивателните, която включва приспивателни с рецепта и такива за свободна продажба, е настойност изумителните 30 мулт, долара годишно в САЩ, е може би единствената статистика, нужна на човек за да прецени реалната тежест на проблема. Цели отчаяни милиони от нас са готови да плащат копари за една нощ добър сън. Но стоиността в долари не решава поважния проблем за това какви са причините за безсънието. Гените играят роля, въпреки че не са пълният отговор. Безсънието показва известна степен на генетична унаследяемост, като процентът на предаване от родител на дете е между 28 и 45. Това обаче означава, че повечето случаи на безсъние са свързани с причини, различни от генетичните, или път са взаимодействия между гените и средата. До днес сме открили безброй причини за затрудненията в съня, включително психологически, физически, медицински, както и фактори, свързани с средата, отделен фактор е и остаряването, както вече споменахме. Външните фактори, които могат да причинят влушаване на съня, като например твърде изобилната ярка светлина, нощем, неподходящата температура в стаята, кофеинът, тютюнът и консумацията на алкохол, всеки от които ще разгледаме подробно в следващата глава, могат да имитират безсънието. Но това не са вътрешни фактори и за това не представляват разстройство. Напротив, това са външни влияния и веднъж щом бъдат премахнати, хората ще спият по-добре, без да променят нищо в себе си. Други фактори обаче са вътрешни за личността и съществуват вродени биологични причини за безсънието. Отбелязани в описаните погоре клинични критерии, тези фактори не могат да включват, да речем, симптом за заболяване, направ, болестта на Паркинсон или страничен ефект от лекарство, направ лекарство за астма. Напротив, причината, причините за проблемите със съня трябва да е самостоятелна, за да се твърди, че страдате от истинско безсъние. Двата най-често срещани спосъка на хроничното безсъние са психологически, емоционални грижи или безпокойства и емоционално страдание или тревожност. В този забързан, претоварен си информация съвременен свят е един от малкото случаи, в които спираме постоянно да консумираме информация и се отдаваме на вътрешен размисъл, е, когато поставим главата си на възглавницата. Няма по неподходящ момент да правим това умишлено. Нищо чудно? че става почти невъзможно да заспим или да спим продължително време, когато зъбните колела на емоционалния ни мозък започнат да се въртят и да ни карат да се безпокоим за нещата, които сме направили днес, които сме забравили да направим, с които трябва да се справим през следващите дни, и дори за нещата, които предстоят далеч в бъдещето. Това не е правилният начин да поканите спокойните мозъчни вълни на съня в мозъка си, а те кротко да ви отнесат към отморителен сън през цялата нощ. Тъй като психологическият стрес е основен побудител на безсънието, изследователите са се съсредоточили върху проучването на биологичните причини за емоционалното безпокойство. Изяснен един чест виновник, твърде активната симпатикова нервна система, която, както обсъдихме в предишни глави, е мобилизиращия тялото механизъм за битка или бятство. Симпатиковата нервна система се включва в отговор на заплахи и силен стрес, което е било необходимо в нашето еволюционно минало, за да се мобилизира необходима реакция от типа «бий се» или «бягай». Физиологичните последици са участина сърдечна частота, увеличен приток на кръв, ускорен метаболизъм, освобождаване на стресови вещества като кортизола и увеличена мозъчна активация, всички от които са благоприятни в точния момент на истинска заплаха или опасност. Но реакцията от типа «Бий се или бягай» не е предназначена да остава включена за продължителен период от време. Както вече споменахме бегло в предишните глави, хроничното активиране на нервната система, отговорна за реакцията «Бий се или бягай», причинява безброй здравословни проблеми, един от които днес знаем, че е безсънието. Защо активната нервна система, отговорна за реакцията «Бий се или бягай», пречи недобрия сън? Може да се обясни чрез няколко от темите, които обсъдихме досега и чрез някои, които все още не сме. Първо, ускореният метаболизъм, отключен от реакцията от типа «Бий се или бягай» и често срещан при пациентите с безсъние, води до повисока вътрешна температура на тялото. Може би си спомняте от глава 2, че трябва да намалим вътрешната температура на тялото си с няколко деления, за да потънем в сън което става по-трудно при пациентите с безсъние, които страдат от ускорен метаболизъм и по-висока оперативна вътрешна температура, включително в мозъка. Второ, налице са по-високите нива на насърчаващия да хормон кортизол и сродните му неврохимикали адреналин и норадреналин. И трите вещества ускоряват сърдечния ритъм. Обикновено сърдечносъдовата ни система се успокоява, докато се унасяме в лек, а после и в дълбок сън. Повишената сърдечна активност прави този преход по-труден. И трите вещества ускоряват метаболизма, като в добавка повишават вътрешната температура на тялото, което още повече отъжнява първия проблем, посочен преди малко. Трето, във връзка с тези вещества са на лице видоизменени модели на мозъчната активност, свързани с симпатиковата нервна система на тялото. Изследователите са поставяли хора с здрав сън и пациенти с безсъния в мозъчен скенер и са измервали променящите се модели на активност, докато двете групи са се опитвали да заспят. При хората с здрав сън частите от мозъка, свързани с подбуждането на емоции, амигдалата и тези, свързани с ретроспективните спомени, хипокампусът, бързо намалявали нивата си на активност, докато те потъвали в сън както и основни региони, отговарящи за будността в продълговатия мозък. Но случаят при пациентите с безсъние не бил такъв. Техните генериращи емоции, мозъчни региони и центровете им за възпроизвеждане на спомени останали активни. Това се отнасяло също и за основните центрове за бдителност в продълговатия им мозък, които опорито продължавали да будуват и да стоят на пъст. През цялото време таламусът сензорният портал на мозъка, който трябва да се затвори, за да позволи заспиването останал активен и отворен при пациентите с безсъние. Казано простичко, пациентите с безсъние не може ли да се откъснат от един модел на променлива, тревожна, постоянно циклеща мозъчна дейност. Спомнете си за случай, в който сте затворили капака на лаптоп. За да го «приспите», но после сте се върнали и сте видели, че екранът все още свети, охлаждащите вентилатори все още работят и компютърът все още е активен въпреки затворения капак. Това обикновено е, защото програмите и процесите все още работят и компютърът не може да извърши прехода към спящ режим. Възоснова на резултатите от проучванията чрез мозъчна томография с ходен проблем имат и пациентите с безсъние. Безпирното циклене на емоционалните програми, съчетано с ретроспективните и проспективните лупинги на памета, пречи на мозъка да се изключи и да премине към спящ режим. Това говори, че съществува директна причинно-следствена връзка между клона на нервната система, отговарящ за боя и бягството, и всички тези свързани с емоциите, памета и будността региони на мозъка. Двупосочната линия на комуникация между тялото и мозъка се превръща в омагласен кръг. Който ги подтиква да отблъскват съня. Четвъртият и последен набор от идентифицирани промени се наблюдава във връзка с качеството на съня на пациентите с безсъние, когато те най-сетне се унесат. Тези промени, изглежда, също проистичат от твърде активната нервна система, отговорна за реакцията бий се или бягай. Пациентите с безсъние имат по-низкокачествен сън, който се изразява в поплитки. Послаби електрически мозъчни вълни по време на дълбокия БВС. Те също така имат и по фрагментиран БДО сън, осеян с кратки събуждания, които не винаги са осъзнати, но въпреки това са причина за по пониското качество на съня с сънища. Всичко това означава, че пациентите с безсъние се събуждат, без да се чувстват отпочинали. Вследствие на това пациентите са неспособни да функционират добре през деня в когнитивно и емоционално отношение. В този смисъл безсънието е разстройство, което оказва влияние 24 часа, 7 дни в седмицата, то е също толкова разстройство на деня, колкото и на нощта. Сега можете да разберете колко сложно във физиологично отношение е състоянието, което го причинява. Нищо чудно, че грубите инструменти на сънотворните, които просто и примитивно опояват вишия ви мозък, или мозъчната кора, вече не се препоръчват от Американската медицинска асоциация като първоначален лечебен подход към бесънието. За щастие, е разработена една нефармакологична терапия, която ще обсъдим подробно в следващата глава. Тя е помощна по отношение на възстановяването на естествения сън при страдащите от бесъние и елегантно взема на прицел всеки от физиологичните компоненти на бесънието, описани погоре. Тези нови, нелекарствени терапии внасят истински оптимизъм и аз ви насърчавам да ги проучите, ако страдате от истинско безсъние. Нарколепсия Подозирам, че не бихте могли да си спомните за никое наистина значимо действие в живота си, което да не е било водено от две съвсем простички правила – да стоите далеч от нещо, което би ви накарало да се чувствате неприятно, или да се опитвате да постигнете нещо, което би ви било приятно. Това правило на стремежа и избягването диктова от съвсем ранна възраст по голямата част от поведението на хората и животните. Силите, които прилагат това правило, са положителните и отрицателните емоции. Емоциите ни задвижват, както подсказва самото им име, отлад, емуфу, отдалечавам се, придвижвам се далеч от... Те мотивират нашите забележителни постижения, насърчават ни да опитаме отново, ако се провалим, пазят ни от потенциални вреди, подтикват ни да постигаме задоволителни и благоприятни резултати и ни принуждават да поддържаме социални и романтични отношения. Накратко, емоциите в подходящата доза правят живота ни мотивиращ. Те предлагат здравословно и енергично съществуване в психологичен и биологичен аспект. Отстранете ги и ще се изправите пред стерилно битие без върхове и спадове, за които да разказвате. Ако нямате емоции, вие просто съществувате, а не живеете. За съжаление, именно такава реалност са принудени да приемат много пациенти с нарколепсия по причини, които предстои да разгледаме. В медицинско отношение нарколепсията се смята за неврологично разстройство, което означава че тя се корени в централната нервна система и по-специално в мозъка. Състоянието обикновено се проявява между 10 и 20 годишна възраст. Нарколепсията има известна генетична основа, но тя не е наследствена. Вместо това генетичната причина, изглежда, е мутация, затова разстройството не се предава от родител на дете. Но генните мутации, поне както ги разбираме в момента в контекста на това разстройство, не обясняват всички случаи на нарколепсия. Нужно е да се идентифицират и други фактори. Нарколепсията също така не е присъща само на хората безброй други бозайници също страдат от това разстройство. Има поне три основни симптома, които определят нарколепсията – изключителна сънливост през деня, сънна парализа и катаплексия. Първият симптом на силната сънливост през деня е често най-разрушителният и проблемният за качеството на ежедневния живот на пациентите с нарколепсия. Той включва пристъпи на сън през деня, се поглъщащи, абсолютно непреодолими, поттици да спят в моменти, в които трябва да са будни, като например, докато работят на бюрото си, шофират или похъпват със семейството и приятелите си. След като прочетохте това изречение, подозирам, че много от вас си мислят, божитко, имам нарколепсия. Това е много малко вероятно. Много повероятно е да страдате от хронично недоспиване. Близо едно на всеки 2000 души страда от нарколепсия, което я прави почти толкова разпространена, колкото и множествената склероза. Сънните атаки, характерни за силната сънивост през деня, са обикновено първият признак, който се проявява. За да ви дам пример какво представлява това усещане в сравнение с предположенията ви, това би било сънливост, еквивалентна на след будуване в продължение на тридено-нощия поред. Вторият симптом на нарколепсията е сънната парализа, плашещата загуба на способността да говорите или да се движите, когато се събуждате от сън. На практика вие временно сте заключени в тялото си. Повечето от тези събития се случват по време на БДО сън. Ще си спомните, че по време на БДО сън мозъкът парализира тялото, за да ви попречи да прииграете на живо сънищата си. Обикновено, когато се събудим от сън със сънища, мозъкът освобождава тялото от парализата в перфектен синхрон точно в момента, когато се завръща будното съзнание. Но има редки случаи, при които парализата от БДО се не продължава, въпреки че мозъкът е прекратил съня много подобно на последния гост на празненство, който, изглежда, не иска да разбере, че събитието е приключило и е време да напусне помещението. В резултат вие започвате да се будите, но не сте в състояние да повдигнете клепачи, да се обърнете, да извикате или да помръднете който и да е от мускулите, контролиращи крайниците ви. Постепенно парализата от БДО сеня все пак изчезва и вие си възвръщате контрола върху тялото си, включително върху клепачите, ръцете, краката и устата си. Не се тревожете, ако сте имали случай на сънна парализа в някакъв момент в живота си. Тя не е типична само за нарколепсията. Близо едно на всеки четирима здрави преживява сънна парализа, което означава, че тя е толкова обичайна, колкото и хълцането. Самията съм преживявал сън на парализа няколко пъти, а не страдам от нарколепсия. Пациентите с нарколепсия обаче преживяват далеч по честа и сериозна сънна парализа от здравите индивиди. Това все пак означава, че сънната парализа е симптом, свързан с нарколепсията, но не е типичен само за нея. В този момент ще си позволим едно кратко отклонение от извънземно естество. Когато някой преживява случай на сънна парализа, тя често е свързана с усещане за ужас и за натръпник, който присъства в стаята. Страхът идва от неспособността за действие в отговор на предполагаемата заплаха, като например невъзможността да извика, да стане и да напусне стаята или да се подготви за отбрана. Днес смятаме, че именно този набор от признаци на сънната парализа обяснява по голямата част от твърденията за отвличане от извънземни. И ако бихте чули за извънземни, които кацат пред някого посред бял ден с свидетели, които да ги виждат ясно, потресени от извънземното отвличане, което наблюдават. Вместо това повечето твърдения за отвличания от извънземни се случват през нощта, повечето класически посещения от извънземни в холивудските филми като «Близки срещи от третия вид» или «Извънземното» също се разиграват нощем. Още повече, че жертвите на предполагаемите отличания от извънземни често твърдят, че имат усещане за истинско присъствие на някакво същество в стаята – извънземното. И накрая и това е ключовият издайнически признак. Предполагаемата жертва често описва как е била инжектирана с парализиращо вещество. После жертвата описва как е искала да се съпротивлява, да избяга или да вика за помощ, но не е можела да го направи. Вината за това, разбира се, не е на извънземните, а на наличието на бъда в сънна парализа при събуждане. Третият и най-удивителен основен симптом на нарколепсията се нарича катаплексия. Терминът идва от гръцкото ката, което означава долу. Плексис, което означава удар или припадък, а именно припадък със свичане на земята. Катаплектичният пристъп обаче изобщо не е припадък, а внезапна загуба на контрол над мускулите. Тя може да варира от лека слабост, при която главата клюмва, лицето се отпуска, челюста увисва и речта става завалена, до подгъване на коленете или внезапна и светкавична загуба на цялостния мускулен тонус, което води до пълен колапс на място. Може би сте достатъчно възрастни, за да си спомните за една детска играчка под формата на животно, обикновено магаре, която стои на малка поставка с размерите на длан, с бутон под нея. Беше подобна на кукла на конци, само че конците не бяха прикрепени към крайниците отвън, а бяха прокарани отвътре и свързани с бутона отдолу. Натискането на бутона пускаше напрежението на вътрешните конци и магарето се сриваше под формата на купчина. Отпускането на бутона натягаше вътрешните конци и магарето бързо се изправяше в стегната поза. Загубата на мускулен тонус по време на пълен катаплектичен пристъп, при която тялото колабира напълно, много наподобява тази играчка, но последиците изобщо не са смешни. Сякаш това не е достатъчно зле, това състояние притежава и допълнителен слой зловредност, която напълно съсипва качеството на живот на пациента. Катаплектичните пристъпи не са произволни, а се отключват от умерени или силни емоции, положителни или отрицателни. Кажете някоя забавна шега на пациент с нарколепсия и той може буквално да припадне пред очите ви. Влезте в стаята и изненадайте пациент, докато той реже хранителни продукти, с на например, и той ще припадне по застражаващ го начин. Дори и стоенето под отпускащ топъл душ може да бъде достатъчно приятно преживяване, за да накара краката на пациента да се подгънат и да последва потенциално опасно падане, причинено от катаплетична загуба на мускулен тонус. Сега екстраполирайте това и си представете опасността да шофирате и да ви стресне силен звук от клаксон. Или да играете приятна игра с децата си, те да скачат върху вас и да ви гаделиткат. Или да почувствате силна... Просълзяваща радост на някой от музикалните им рецитали в училище. При нарколептичен пациент с катаплексия всяко едно от тези неща може да накара страдащия да се слече в неподвижния затвор на собственото си тяло. Представете си в такъв случай колко е трудно да имаш любаща, изпълнена с удоволствие сексуална връзка с нарколептичен партньор. Списъкът става безкраен, с предсказуеми, разбиващи сърцето последици. Освен ако пациентите не са готови да приемат тези смазващи пристъпи, за което всъщност нямат никакъв избор, всяка надежда да живеят емоционално задоволителен живот трябва да бъде изоставена. Пациентът с нарколепсия е обречен на монотонно съществуване, изпълнено с емоционална неутралност. Той трябва да се лиши от всяко подобие на силни емоции, които редовно подхранват всички нас. Това е подобно на диета, при която ядете една и съща хладка купа с блудкава каша всеки Божий ден. Можете ясно да си представите загубата на апетит за такъв живот. Ако видите пациент, който пада поради ефекта на катаплексията, ще сте убедени, че е изпаднал в пълно безсъзнание или спи дълбоко. Това не е така, пациентът е буден и продължава да възприема външния свят около себе си. Вместо това силната емоция е отключила пълна а понякога и частична телесна парализа, типична за БДО-съня, но без наличието на БДО-сън сам по себе си. Следователно катаплексията е абнормно функциониране на мозъчните вериги, свързани с БДО-съня, при което едно от типично свързаните с него състояния мускулната атония се включва по неподходящ начин, докато човек е буден и върши нещо, вместо да спи и да сънува. Разбира се, можем да обясним това на възрастен пациент? като по този начин намалим тревожността му по време на събитието, давайки му обратна връзка какво се случва, и му помогнем да овладее или да избегне емоционални пикове и спадове, за да намали броя на катаплектичните пристъпи. Това обаче е много потрудно при 10 годишен малчоган. Как може човек да обясни подобен отвратителен симптом и разстройство на дете с нарколепсия? И как може да спре едно дете да се наслаждава на нормалното панаирджиско влакче на емоционалното съществуване, което е естествена, интегрална част от подрастването и развитието на мозъка? Тоест, как можеш да спреш детето да бъде дете? Няма лесни отговори на тези въпроси. Но вече започваме да откриваме неврологичната основа на нарколепсията и по съвместителство повече за самия здравословен сън. В глава 3 описах частите от мозъка, извършващи поддръжката на нормалната будност, дителните, активиращи региони на продълговатия мозък и сетивния портал на таламуса, който стои отгоре подредба, която наподобява топка сладолед, таламуса, върху фуника, продълговатия мозък. Докато активността на продълговатия мозък затихва нощем, той отегля стимулиращото си влияние от сетивния портал на таламуса. С затварянето на сетивния портал ние преставаме да възприемаме външния свят и по този начин заспиваме. Това, което не ви казах обаче, е как продълговатият мозък знае, че е време да угаси лампите, образно казано, и да намали будността, за да постави началото на съня. Нещо трябва да изключи активиращото влияние на продълговатия мозък и така да позволи настъпването на съня. Този ключ, превключващ между съня и будуването, се намира точно под таламуса, в центъра на мозъка в област, наречена хипоталамус. Това е същият квартал, обитаван и от 24 часовия главен биологичен часовник, което вероятно не е изненадващо. Превключвателят за сън и будуване в хипоталамуса има директна линия за комуникация с енергоподаващите области в продълговатия мозък. Подобно на електрически ключ за осветление. Той може да включва «будуване» или изключва тока «сън». За целта ключът за сън и будуване в хипоталамуса освобождава невротрансмитер, наречен орексин. Представете си орексина като химически пръст, който штраква ключена позиция, включено «будуване». Когато орексинът бива освободен надолу по продълговатия ви мозък, ключът недвусмислено штраква, включвайки центровете за генериране на будност в продълговатия мозък. Веднъж активиран от ключа, продълговатият мозък от сетивния портал на таламуса, позволявайки на свят да нахлуе в мозъка ви, привеждайки ви в пълна, стабилна будност. През нощта се случва обратното. Ключът за будуване и сън спира да отделя орексин към продълговатия мозък. Химическият пръст сега е штракнал ключена позиция, изключено, спирайки възбуждащото влияние, идващо от електроцентралата на продълговатия мозък. Сетивните операции, ръководени в таламуса, се прекратяват поради затварянето на сетивния портал. Ние губим възприятиен контакт с външния свят и сега спим. Лампите светват и угасват, светват и угасват. Това е невробиологичната задача на ключа за сън и будуване в хипоталамуса, контролираното рексина. Попитайте някой инженер, кои са основните свойства на обикновения електрически ключ, и той ще ви информира за едно задължително условие – функцията на ключа трябва да е категорична. Той трябва или да е напълно включен, или напълно изключен – това е двоично състояние. Не може да се колебае по неопределен начин между позициите – включено и изключено. В противен случай електрическата система няма да бъде стабилна или предвидима. За съжаление обаче, точно това се случва с ключа за сън и будуване при нарколепсията, като причината са подчертани аномалии и форексина. Учените са изследвали до най-малките детайли музъците на пациенти с нарколепсия след смъртта им. При аутопсиите те разкрили загуба на почти 90% от всички клетки, които произвеждат орексин. Още по-лошото било, че броят на рецепторите за орексин, които покриват повърхността на електроцентралата в продълговатия мозък, бил значително намален при пациентите с нарколепсия в сравнение с тези без. Поради тази лица на орексин, влошена от намаления брой на областите с рецептори, които да приемат дори и малкото орексин, който се просъжда надолу, състоянието на съм и будуване на нарколептичния мозък е нестабилно, подобно на повреден еднополюсен ключ. Никога категорично включен или изключен, мозъкът на пациента с нарколепсия се клатушка несигурно покрай някаква средна точка, залитейки между съня и будуването. Състоянието на орексинова недостатъчност при тази система за сън и будуване е главната причина за първия и основен симптом на нарколепсията, който е силна сънливост през деня и изненадващи сънни атаки, които могат да се случат във всеки един момент. Без силния пръст на орексина, който да натиска ключа за сън и будуване в напълно включена позиция, пациентите с нарколепсия не могат да поддържат категорична будност през целия ден. По същите причини, нощният сън на пациентите с нарколепсия е много лош, като тето се унасят, то се будят напълно хаотично. Подобно на повреден ключ за осветлението, който непрестанно се включва и изключва денем и нощем, протича и хаотичното преживяване на сън и будуване у пациента с нарколепсия всяко денонощие. Въпреки чудесната работа на много от моите колеги, изследователите на съня до момента се провалят в намирането на ефективно лечение за нарколепсията. Ние разполагаме с резултатни интервенции за други разстройства на съня като например безсънието и сънната от но сме много назад по отношение на лечението на нарколепсията. Това отчасти се дължи на факта, че заболяването е рядко, а по тази причина за фармацевтичните компании не е печелившо да инвестират усилия за изследвания, което често е двигател за бързия прогрес на лечението в медицината. За първите симптоми на нарколепсията сънните атаки през деня единственото лечение бяха високи дози на ободряващото вещество амфетамин. Но амфетаминът е силно пристрастяващ. Освен това е и мръсно лекарство, което означава, че действа безразборно и засяга множество различни химични системи в мозъка и тялото, което води до ужасни странични ефекти. Днес се използва едно ново, по-чисто, лекарство модафинил с цел да помогне на пациентите с нарколепсия да запазят постабилна будността си през деня, което има по-малко странични ефекти. И все пак ефективността му не е голяма. Често се предписват антидепресанти, за да помогнат за втория и третия симптом на нарколепсията сънната парализа и катаплексията. Антидепресантите потискат БДО с съня, а именно сънната парализа по време на БДО с е в основата на тези два симптома. Въпреки това антидепресантите просто намаляват честотата на двата симптома, но не ги елиминират. Като цяло, в момента перспективата за пациентите с нарколепсия е мрачна и на хоризонта не се задава лечение. До голяма степен съдбата на лечението за страдащите от нарколепсия и за техните семейства зависи отбавно бавно на предвашите академични изследвания, вместо от по-бързо на предващите големи фармацевтични компании. За сега пациентите трябва просто да се опитват да се справят с това разстройство, като живеят по най-добрия начин, на който са способни. Някои от вас може да са прозрели същото като няколко фармацевтични компании, когато научихме за ролята на орексина и ключа за сън и будуване при нарколепсията. Не можем ли да обърнем това познание в обратен ред и вместо да повишим орексина, за да дадем на пациентите с нарколепсия по стабилно състояние на будност през деня, да се опитаме да го изключим през нощта, предлагайки иновативен начин за насърчаване на съня при пациентите с безсъние. Фармацевтичните компании наистина се опитват да разработят вещества, които да блокират орекси на нощем, принуждавайки го да штракне ключа в позиция, изключено, потенциално предизвиквайки по естествен сън от проблематичните и упойващи сънотворни, с които разполагаме в момента. За съжаление, първото от тези лекарства, суворексант, не се оказа вълшебният лек, на който мнозина се надяваха. Пациентите, участващи във възложените от Агенцията за контрол на храните и лекарствата клинични изследвания, заспаха само 6 минути по-бързо от приелите плацебо. Бъдещите формули могат да се окажат по-ефикасни, но не методи за лечение на безсънието, които ще споменем в следващата глава, си остават много по-добра альтернатива за страдащите от безсъние. Фатално наследствено безсъние Майкъл Корк се превърнал в човекът, който не може да спи и платил за това с живота си. Преди да настъпи безсънието, Корк бил високофункционален, активен човек, все отдаен съпруг и учител по музика в гимназия в Нью-Лексън, на Юг от Чикаго. На 40 годишна възраст той започнал да изпитва затруднения с съня. Отначало Корк смятал, че проблемът е в харкането на съпругата му. В отговор на това предположение, Пени Кор решила да спи на дивана през следващите 10 нощи. Бесънието на Корк обаче не отстъпило и само се влошило. След месеци наред лош сън и след като осъзнал, че причината е другаде, Корк решил да потърси медицинска помощ. Никой от лекарите, които първоначално прегледали Корк, не могъл да идентифицира причината за безсънието му и някои го диагностицирали се несвързани с съня разстройства, като например множествена склероза. В крайна сметка безсънието на Корк прогресирало до етап, в който той бил напълно неспособен да спи. Не можел дори да мигне. Никакви леки са сънотворни и дори тежки успокоителни не успели да измъкнат мозъка му от хватката на постоянното будуване. Ако можете да наблюдавате корк в този момент, щяхте да видите колко отчаяно се нуждае от сън. Очите му биха накарали собствените ви очи да се почувстват уморени. примигва болезнено бавно, сякаш клепачите му искали да си останат затворени насред мигането и да не се отворят дни наред. Те внушавали най-отчаяния глад за сън, който можете да си представите. След цели 8 седмици безсъния умствените способности на корк започнали бързо да намаляват. Този познавателен спад бързо бил догонен от скоростното влушаване на състоянието на тялото му. Двигателните му умения били до толкова увредени, че дори координацията при хода не го затруднявала. Една вечер корт трябвало да дирижира концерт на училищния оркестър. Отнело му няколко болезнени, но героични, минути да измине краткото разстояние през оркестъра и да се качи на диригентския пулт, подпирайки се с бъстон. Докато безсънието му продължавало вече почти 6 месеца, Корп вече бил налегло и смъртта наближавала. Въпреки младата му възраст, неврологичното състояние на Корп наподобявало това на възрастен индивид в последните стадии на деменция. Не можел да се изкъпе или да се облече. Бил обзет от халюцинации и делюзии. Способността му да си служи с езика била изчезнала и той можел да общува само чрез леки движения на главата и редки неченоразделни звуци, когато успявал да събере енергия за това. След още няколко месеца безсъние тялото и умствените способности на Корк гаснали напълно. Скоро след като навършил 42 години, Майкъл Корк починал отятко наследствено заболяване, наречено фатално наследствено безсъние, ФНБ. За това разстройство няма лечение, няма и лекарства. Всеки пациент, диагностициран с разстройството, е починал в разстояние на 10 месеца, а понякога и по-малко. Това е едно от най тенствените състояния в аналите на медицината и то ни е научило на един шокиращ урок. Липсата на сън убива човешките същества. Започваме да знаем все повече за причината за ФНБ и това надгражда много от нещата които обсъдихме по отношение на нормалните механизми за генериране на сън. Виновникът е аномалия на ген, наречен пънпи, което идва от прион протеин. Всички ние имаме прион протеини в мозъка си и те извършват полезни функции. Но видоизменена версия на протеина, породена от генетичен дефект, води до възникването на мутирала версия, която се разпространява като вирус. В тази генетично видоизменена форма протеинът започва да взема на мушка и да унищожава определени части от мозъка, което води до бързо ускоряваща се мозъчна дегенерация, докато протеинът се разпространява. Една от областите, които този зловреден протеин атакува, при това цялостно, е Таламуса Тонзи Сетивен портал в мозъка, който трябва да се затвори, за да се сложи край на будуването и да започне сънят. Когато учените направили аутопсии след смъртта на първите пациенти с Аннелба, те открили таламус, осеян с дубки почти като швейцарско сирене. При он протеините били разпробили целият таламус, нарушавайки тежко структурния му интегритет. Това се отнасяло в особено силна степен за външните слоеве на таламуса, които образуват сетивния портал, който би трябвало да се затваря всяка нощ. Поради тази пробивна атака на прием протеините сетивният портал на Таламуса на практика бил застопорен в постоянно отворено положение. Пациентите никога не можели да изключат съзнателното си възприятие за външния свят и в резултат на това никога не можели да се унесат в милостивата преградка на съня, от който толкова отчаяно се нуждаели. Никакво количество сънотворни или други лекарства не можели да затворят сетивния портал. В добавка сигналите, изпращани от мозъка надолу към тялото, които ни подготвят за сън забавянето на сърдечния ритъм, намаляването на кръвното налягане и метаболизма и изпадането на вътрешната температура на тялото. Всички трябва да минат през таламуса по пътя си към гръбначния мозък, а после да бъдат разпратени към различните ткани и органи на тялото. Но тези сигнали били изкривени поради уврежданията на таламуса, което правило съня на пациентите още по-невъзможен. Настоящите перспективи за лечение са малко. Известен интерес предизвика антибиотик, наречен доксициклин, който, изглежда, намалява скоростта на акумулиране на зловредния протеин при други разстройства на прионите, като например болестта на Кройцфелд, Якуб, или ТА, НАР. Луда крева. В момента започват клинични изпитвания на тази потенциална терапия. Отвъд над преварата за лечение и лекарство, в контекста на болестта се заражда и един етичен проблем. Тъй като ФНБ се наследява генетично, ние успяхме отчасти да я проследим ретроспективно през поколенията. Тази генетична линия върви през целия път назад до Европа и по-специално до Италия, където живеят известен брой засегнати родове. Грижливата детективска работа върна генетичното време още назад, до един венециански лекар от края на 80, който, изглежда, е проявявал недвусмислени признаци на заболяването. Без съмнение, генът стига дори още по-назад, преди този лекар. Но по-важно от проследяването на миналото на болестта е прогнозирането на бъдещето и генетичната положителност повдига въпрос, свързан се е в гениката. Ако гените на рода ви определят, че някой ден може да ви порази фатална неспособност да спите, бихте ли искали да научите съдбата си. Освен това, ако знаете за тази съдба и все още нямате деца, дали това ще промени решението ви по въпроса, след като знаете, че сте носител на гена и че имате възможността да предотвратите предаването на болестта на следващото поколение? Не съществуват прости отговори, поне не такива, които науката може или трябва да предложи един допълнителен жесток придатък на това и без друго ужасяващо заболяване. Недоспиването в сравнение с недохранването. ФНЛБ все още е най-силното доказателство, което имаме, че липсата на сън убива човешките същества. В научно отношение обаче това остава спорно и неокончателно, тъй като може да има други свързани с болестта процеси, които да допринасят за смъртния изход и те да са трудно различими от тези, свързани с липсата на сън. Има индивидуални доклади за случаи на хора, починали в резултат на дълготрайно пълно лишаване от сън, като например Дзян Сеошен. Твърди се, че той стоял буден 11 дни поред, за да гледа всички мачове от Европейското първенство по футбол през 2012, докато междувременно ходел на работа всеки ден. На 12-я ден Сеошен бил открит мъртъв в апартамента си от майка му поради явната липса на сън. На лицея е и трагичната смърт на един стъжан в Банка в Америка, Мориц Ерхарт който получил фатален епилептичен припадък след тежко недоспиване поради претоварване с работа нещо силно разпространено и очаквано в тази професия, особено от младшите служители в такива организации. Това обаче са просто проучвания на случаи, които са трудни за валидиране и научно доказване постфактум. Изследванията при животни обаче са предоставили недвусмислени доказателства за смъртоносната природа на пълното лишаване от сън, без наличието на други коморбидни заболявания. Най-драматичното, тревожно и провокативно в етично отношение изследване било публикувано през 1983 от изследователски екип от Чикагския университет. Техният експериментален въпрос бил прост – необходим ли е сънят за живота? Подлагайки плъхове на ужасе премеждие да бъдат лишени от сън, седмици наред, те стигнали до недвусмислен отговор, плаховете умират след средно 15 дни без сън. Бързо последвали и два допълнителни резултата. Първо, смъртта настъпвала също толкова бързо при пълно лишаване от сън, колкото и при пълно лишаване от храна. Второ, плаховете загубили живота си почти толкова бързо след селективно лишаване само от бъдео сън колкото и след пълно лишаване от сън. Пълната липса на БВС също се оказала фатална, само че и отнело повече време да причини същите смъртоносни последици средно 45 дни. Това обаче било проблем, за разлика от гладоването, където причината за смъртта е лесно да се идентифицира, изследователите не можели ли да определят защо плъховете умирали след лишаване от сън, въпреки че смъртта настъпвала бързо. Оценките по време на експеримента както и по късните аутопсии, предоставили някои улики. Първо, въпреки, че ядели много повече от добре на спаните си събратя, по време на експеримента лишените от сън плъхове бързо започнали да губят телесна маса. Второ, вече не можели да регулират вътрешната си телесна температура. Колкото по-недоспали били плъховете, толкова постудени ставали, регресирайки в посока изравняване с температурата на помещението, в което се намирали. Това било опасно състояние – всички бозайници, включително и хората, живеят на ръба на температурна пропаст. Физиологичните процеси в тялото на бозайниците могат да протичат само в забележително тесен температурен диапазон. Падането по тили и над тези животоопределящи температурни прагове е бърза писта към смъртта. Това, че тези метаболитни и температурни последици се случвали едновременно, не било съвпадение. Когато вътрешната телесна температура спадне, бузайниците реагират с ускоряване на метаболизма си. Изгалянето на енергия освобождава топлина, която да затопли мозъка и тялото, за да ги изведе обратно над критичния температурен прак и да избегне смъртта. Но при лишените от сън плахове това били на празни усилия. Подобно на стара печка на дърва с отворен капак, независимо колко гориво било добавено към огъня, горещината просто излизала през капака. Плъховете на практика изяждали себе си отвътре навън в отговор на хипотермията. Третата и може би най издейническа последица от лишаването от сън се виждала по кожата. Поради недоспиването плъховете буквално изглеждали опърпани. По кожата им се появили възпаления, както и рани по лапите и опашките им, не само метаболизмът на плъховете започвал да се срива, а и имунната им система. Те не може ли да се справят дори и с най-обикновените инфекции по епидермиса си или под него, както ще видим? Сякаш тези външни признаци за влушаващо се здраве не били достатъчно шокиращи, вътрешните увреждания, открити при финалната аутопсия, били също толкова страховити. Патологът разкрил пейзаж на абсолютно физиологично бедствие. Осложненията се простирали от течност в белите дробове и вътрешни кръвоизливи до язви по вътрешната стена на стомаха. Някои органи, като черния дрог, слеската и бъбреците, са били свили физически като размелите гло. Други, като надбъбречните жлези, които реагират на инфекции и стрес, били забележимо увеличени. Циркулиращите нива на свързание с тревожността хормон кортикостерон, отделен от надбъбречните жлези, бил скочил рязко при недоспалите плъхове. Каква тогава била причината за смъртта? Точно там бил проблемът, учените нямали представа. Не всички плахове показвали една и съща патологична картина. Единственото общо между плаховете била самата им смърт, или голямата вероятност от такава, в който момент учените втеназирали животните. През следващите години понататъчни експерименти последните от този вид, тъй като учените се почувствали притеснени, с пълно право според мен, относно етичността на такива опити, предвид изхода от тях най сетне разрешили загадката. Фаталната последна сламка се оказала септицемията токсична и системна, обхващаща целия организъм, бактериална инфекция, която циркулирала из кръвотока на плъховете и опустошила цялото им тяло до смърт. Но това не била авероумна инфекция, поступила отвън, а били обикновени бактерии от собствените черва на плъховете, които нанесли смъртоносния удар удар, който иначе здравата имунна система лесно би отбила, подсилвана от съня. Всъщност един век порано руската изследователка Мария Манасейна е докладвала в медицинската литература за същите смъртоносни последици от продължителното лишаване от сън. Тя забелязала, че малките кученца са умирали до няколко дни. Ако им се попречи да спят, трябва да призная, че ми е трудно да чета подобни изследвания. Няколко години след проучванията на Манасейна италиански изследователи описали също толкова смъртоносен ефект от пълното лишаване от сън при кучета, добавяйки и наблюдението си за невродегенеративен ефект върху главния и гръбначния мозък при аутопсията. Били нужни още 100 години след експериментите на Манасейна и развитие по отношение на прецизните експериментални лабораторни оценки. Преди учените от Чикадския университет най-сетна да открият защо животът приключва толкова бързо при липсата на сън. Може би сте виждали унези малки червени пластмасови кутики по стените на особено опасните работни помещения, на които е написано следното – «Счупи стъклото в случай на опасност». Ако наложите пълна липса на сън на даден организъм, бил той плъх, или човек, ще откриете биологичния еквивалент на това разбито стъкло. Разпилен из мозъка и тялото са смъртоносен ефект. И ние най сетне сме проумели това. Не, почакайте, нужни са ви само 6 часа сън. Размислите върху тези смъртоносни последици от дългосрочното, хроничното и краткосрочното. Острото лишаване от сън ни позволява да разгледаме едно скорошно противоречие в областта на изследванията на съня, което множество вестници, да не споменавам, че и някои учени възприеха неправилно. Въпросното проучване беше проведено от изследователи от Калифорнийския университет в Лос-Анджелес върху навиците за сън на специфични прединдустриални племена. С помощта на ръчни устройства за наблюдаване на активността, изследователите проследили съня на три племена от ловци събирачи, които до голяма степен са непокътнати от навиците на модерното индустриално общество. Племето Цимън е от Южна Америка и племената Сан и Хадзапи в Африка, за които говорихме по-рано. След наблюдаването на времето за сън и будуване ден след ден, в продължение на много месеци, откритията били следните, членовете на племената спели само 6 часа на денонощие през лятото и около 7 часа през зимата. Уважавани медии натрапиха откритията като доказателство, че човешките същества в крайна сметка не се нуждаят от 8 пълни часа сън, като някои от тях намекваха, че можем да оцеляваме без проблем и с 6 часа или по-малко. Например заглавието на един изтъкнат американски вестник гласеше. «Проучване на съня на съвременни овци събирачи опровергава представата, че се нуждаем от 8 часа сън на денонощие». Други започваха си и без друго неправилното становище, че съвременните общества се нуждаят само от 7 часа сън, и после задаваха въпроса дали се нуждаем дори и от толкова, наистина ли е нужно да спим по 7 часа на нощ? Как може такива престижни и уважавани медии да достигнат до такива заключения, особено след научните факти, които представих в тази глава? Нека внимателно да преосмислим откритията и да видим дали отново ще достигнем до същите заключения. Първо, след като прочетете вестника, ще научите, че представителите на племената всъщност са си давали възможност да поспят от 7 до 8 часа всяка нощ. Освен това устройството, подобно наръчен часовник, което не е нито прецизна, нито стандартизирана мярка за съня, установило, че от 6 до 7 часа от това време било прекарано във сън. Възможността за сън, която си осигуряват тези членове на племената, следователно е почти идентична с препоръките на Националната фундация за съня и центровете за контрол и превенция на заболяванията за всички хора, навършили пълнолетие, от 7 до 9 часа в леглото. Проблемът е, че някои хора бъркат времето, прекарано в сън, с времето, в което имаме възможност да спим. Знаем, че много хора в съвременния свят си дават възможност да спят само от 5 до 6 часа, което обикновено означава, че реално ще прекарат в сън само около 4 до 6 часа. Така че не, откритието не доказва, че сънят на овците събирачи е сходен с нашия в постиндустриалната епоха. Те си дават по-голяма възможност да спят от нас. Второ, нека да приемем, че измерванията на устройствата са напълно точни и че тези племена си набавят само 6 часа сън на е средно за годината. Следващото погрешно заключение, извлечено от данните, е, че хората следователно би трябвало да се нуждаят от само 6 часа сън и толкова. Точно тук е грешката. Ако се върнете обратно към двете вестникърски заглавия, които цитирах, ще забележите, че и в двете е използвана думата нужда я се. Но за каква нужда говорим? Това, неправилно, предположение, което са направили, е следното, колкото и сън да си набавят членовете на племената, то е всичко, от което човек се нуждае. Това е неправилна логика по две причини. Нуждата не се определя от това, което си набавяме, както болесното без ни учи, а от това дали това количество сън е достатъчно, за да се постигне всичко онова, което се ни отправи. Следователно най-очевидната нужда ще бъде тази от живот при това здравословен живот. Сега откриваме, че средната продължителност на живота на тези овци-събирачи е само 58 години. Въпреки че са много по-активни физически от нас, рядко са затластели и не са подложени на атаката на преработените храни, които подкопават нашето здраве. Разбира се, те нямат достъп до съвременно здравеопазване и канализация, а и двете са причини много от нас в индустриализираните, развити страни да имаме очаквана продължителност на живота, която надвишава тяхната с повече от десетилетие. Но издева, че възоснова на епидемиологичните данни всеки възрастен, който спи средно по 6 часа на денонощие, вероятно ще живее само до 60 и няколко годишна възраст, много близо до продължителността на живота на представителите на тези племена. По-красноречиво, обаче е това, което обикновено убива хората от тези племена. Стига да са оцелели при високите нива на детска смъртност и да са успели да преживеят пубертета, една честа причина за смърт взяла възраст е инфекцията. Слабата имунна система е добре известна последица от недостатъчния сън както вече обстойно обсъдихме. Също така трябва да отбележа, че един от най-честите провали на имунната система, който убива хората от племената на овци-събирачи, са древните инфекции нещо, което демонстрира интригуващо съвпадение с смъртоносните инфекции на древния тракт, които убили лишените от сън плъхове в споменатите проучвания. Отчитайки по кратката продължителност на живота, която отговаря напълно на така приветстваните намалени количества сън, които изследователите измерили, следващата логическа грешка, която мнозина допуснаха, се разкрива чрез въпроса защо тези племена биха спали привидно твърде малко, според изводите от хиляди изследвания досега. Все още не знаем всички причини, но вероятен допринасящ фактор е скрит в наименованието, което сме дали на тези племена – ловци събирачи. Един от универсалните начини да се принудят всякакъв вид животни да спят по-малко от нормалното е да се ограничи храната, прилагайки известна степен на гладуване. Когато храната стане оскъдна, сенят също става оскъден, тъй като животните се опитват да стоят будни по-дълго, за да си търсят храна. Част от причината тези племена от ловци събирачи да не се затлъстели, е, че постоянно търсят храна, която никога не е в изобилие за дълги периоди от време. Те прекарват голяма част от будния си живот в търсене и приготвяне на храна. Например, хадзапите преживяват дни, в които си набавят 1400 калории или по-малко и рутинно приемат от 300 до 600 калории дневно по-малко от тези от нас, които живеят в съвременните западни култури. Следователно те прекарват голяма част от годината в състояние на известно гладуване. То може да активира добре познати биологични пътища, които намаляват времето за сън, въпреки че нуждата от сън си остава повисока от количеството, което биха си набавили, ако храната е изобилна. Следователно заключението, че хората от съвременния или от прединдустриалния свят се нуждаят от по малко от 7 часа сън, явно е подвеждаща самонадеяност и, табло и ден мит. Много ли са 9 часа сън на нощ? Епидемиологичните данни подсказват, че връзката между съня и риска от смърт не е линейна такава, която да предполага, че колкото повече спите, толкова по нисък ще е рискът от смърт, и обратното. Вместо това кривата тръгва нагоре по отношение на риска от смърт, след като средното количество сън надвиши 9 часа, придобивайки формата на отметка. В тази връзка си струва да споменем две неща. Първо. Ако проучите тези изследвания в подробности, ще разберете, че причините за смърт при хората, които спят по 9 часа или по дълго, включват инфекции, като пневмонията, например и активиращи имунитета видове рак. От данните, обсъдени порано в книгата, знаем, че болестта, особено такава, която активира мощен имунен отговор, предизвиква повече сън. Следователно, най-болните би трябвало да спят по-дълго, за да се преборят с болестта, използвайки арсенала от инструменти за възстановяване на здравето, които Сънят предлага. Но някои болести, като рака, например, просто може да се окажат твърде силни за преодоляване дори и за мощта на Съня, независимо колко от него си набавяме. Създава се иллюзията, че твърде многото сън води до ранна смърт, вместо да стигнем до пооснователното заключение че болестта просто е била твърде силна, въпреки всички усилия на благотворното удължаване на съня. Казвам, по-основателно, а не, еднакво основателно, защото не са открити никакви биологични механизми, които да доказват, че сънят може да бъде вреден по какъвто и да било начин. Второ, важно е да не преувеличавате твърдението ми. Не намеквам, че спането по 18 или 22 часа всеки ден. Стига това да е физиологично възможно, е по-оптимално от спането по 9 часа на ден. Сънята два ли действа по подобен линеарен начин? Не забравяйте, че храната, кислородът и водата не са поразлични, и те също имат съотношение под формата на отметка по отношение на риска от смърт. Прекаленото ядене съкръщава живота. Екстремното хидратиране може да доведе до фатално повишаване на кръвното налягане, което е свързано с инсулти и инфаркти. Твърде многото кислород в кръвта хипероксията е токсичен за клетките, особено за мозъчните. Сънят, също като храната, водата и кислорода, може да е в същото съотношение за риска от смърт, когато бъде доведен до крайност. В крайна сметка, будуването в правилната доза е еволюционно адаптивно, също като съня. Както сънят, така и будуването осигуряват синергични и жизненоважни, ако и често различни, преимущества за оцеляването. Между будоването и съня трябва да се установи адаптивно равновесие. При хората това, изглежда, е общо около 16 часа будност към общо около 8 часа сън за средностатистическия човек. 13. Айпади, фабрични сирени и вечерна чаша алкохол. Какво ви пречи да спите? Много от нас са повече от уморени. Защо? Точно какво в модерните времена до толкова е извратило нашите иначе инстинктивни модели на сън? Подкопало е свободата ни да спим и е разстроило способността ни да го правим през цялата нощ. За тези от нас, които нямат разстройство на съня, причините за това състояние на дефицит на сън може да изглеждат трудни за определяне или ако път са привидно ясни, да са погрешни. Отвъд по дългото време за отиване и връщане от работа и отлагането на съня, причинено от телевизията и дигиталните забавления късно вечер, като и двете не са без значение по отношение на краденето от началото и края на времето ни за сън и от това на децата ни. Пет ключови фактора са изменили силно количеството и качеството на съня ни. Първи. Постоянното електрическо осветление, както и ел-ди осветлението. Втори. Регулираната температура. Трети. Кофеинът, обсъден в глава 2. Четвърти. Алкохолът. Пети. Заветът на перфокартите за начало и край на работното време. Именно този набор от създадени от обществото сили е отговорен за погрешната представа на много хора, че страдат от недоспиване под формата на заболяване. Тъмната страна на съвременната светлина, номер 255 на Пърл Стрийт в Долен Манхатън, недалеч от Бруклинския мост, е мястото, където е възникнала вероятно най-незабележимата на първо време, но земетресна промяна в нашата човешка история. Тук Томас Едисон е създал първата енергостанция, която да поддържа електрифицираното общество. За пръв път човешката раса е имала наистина надежден метод да се откупчи от естествения 24-часов планетарен ритъм на светлина и мрак. Стръкването на един ключ дошла чудната способност да контролираме светлината около нас, а заедно с нея и нашите фази на сън и будуване. Ние... А невъртящите въртящите са механизми на нашата планета, Земята, вече сме можели да решим кога е нощ и кога ден. Ние сме единственият вид, който е успял да освети нощта, постигайки толкова драматичен ефект. Хората сме предимно визуални същества. Над една трета от мозъка ни е посветена на обработката на зрителна информация, което далеч надвишава отреденото за звуците или миризмите, или за езика и движението. При ранния пиен с повечето от дейностите ни вероятно са приключвали по залез слънце. Това се е налагало, тъй като те зависели от зрението, поддържано от дневната светлина. Овладяването на огъня и неговия ограничен реол от светлина позволило удължаване на дейностите след падането на мрака. Но ефектът бил скромен. При племената от ловци събирачи като хадзапите и сам в сиянието на огъня рано вечер са документирани само неангажиращи социални дейности като пеене и разказване на истории. Но практическите ограничения на светлината, идваща от огъня, елиминирали всяко значимо влияние, което тя можело да окаже върху графика на нашите модели на сън и будуване. Лампите на газ и петрол, както и предшествениците им свещите, наложили по насилствено влияние върху продължаването на дейностите и през нощта. Вгледайте се в някоя картина на Ренуар за живота в Париж през 19 век и ще забележите увеличения обсек на изкуствената светлина. Извивайки се от домовете навън по улиците, светлината от газовите фенери започнала да облива цели квартали. В този момент въздействието на създадената от човека светлина започнало да премоделира човешките модели на сън, и това ще тяло само да ескалира. Нощният ритъм на цели общества не само на индивиди или на единични семейства бързо станал зависим от нощното осветление, и така започнал нашият победен марш към все по-късно време за лягане. За супрахиазматичното ядро основният 24-часов часовник в мозъка най-лошото предстояло. Манхатънската електростанция на Едисон позволила масовото разпространение на кружките с нажежаема жичка. Не Едисон е създал първата такава кружка, тази чест се паднала на английския химик Хъмфри Дейви през 1802. Но към 1875 Едисоновата Electric Light Company започнала да разработва надежна електрическа кружка, която да се продава масово. Кружките с нажежае жичка, а десетилетия по-късно и луминесцентните лампи гарантирали, че съвременните хора няма повече да прекарват по голямата част от нощта в мрак, както сме правили хилядолетия наред. Сто години след Едисон ние вече разбираме биологичните механизми, чрез които електрическите кружки са успели да изменят естественото начало и качеството на съня. Спектърът на видимата светлина е тази, която очите ни могат да възприемат обхваща диапазона от покъсите дължини на вълната, приблизително 380 нанометра, които възприемаме като хладни виолетови и сини оттенъци, до по-големите дължини на вълната, около 700 нанометра, които усещаме като по-топли, жълти и червени оттенъци. Слънчевата светлина съдържа мощна смесица от всички тези цветове, както и междинните оценки както може да се види на емблематичната обложка на албума на Пинк Флойд, обратната страна на Луната. Преди Едисо и преди лампите на газ и петрол петроузелезващото слънце оттегляло със себе си целия този поток от дневна светлина от очите ни, а 24-часовия часовник в мозъка ни, супрахиазматичното ядро, описано в глава 2, усещал това. Изчезването на дневната светлина информира супрахиазматичното ни ядро, че сега е ред на нощта. Време е да отпусне спирачките на епифизната ни жлеза, позволявайки и да освободи големи количества мелатонин, който дава сигнал на мозъка и телата ни, че е настъпил мрак и е време за сън. Навременната умора, последвана от сън, нормално би настъпила у човешките същества няколко часа след здрачаване. Електрическата светлина сложила край на този естествен ред на нещата. Тя предефинирала смисъла на понятието «посред нощ» за следващите поколения. Изкуствените вечерни светлини, дори и тези с умерена сила, измервани в луксове, ще заблудят супрахиазматичното виедро, че слънцето все още не е залезло. Спирачката за мелатонина, която иначе би била отпусната с настъпването на здрача, си остава на сила натисната в мозъка ви поради принудата на електрическите светлини. Следователно изкуствената светлина, която облива съвременните ни светове зад затворените врати, ще спре напредването на биологичното време, което обикновено се сигнализира от вечерния пик на мелатонина. Сънят при съвременните хора е забавен в излитането си от вечерната писта, което естествено би настъпило някъде между 20 и 20 и вече, точно както се наблюдава у племената на овците събирачи. По този начин изкуствената светлина в съвременните общества ни прилъгва да вярваме, че нощта все още е ден и постига това, използвайки физиологична лъжа. Степента, в която вечерната електрическа светлина превърта назад вътрешния ви 24-часов часовник, е важна средно с 2 до 3 часа всяка вечер. За да поставим това в перспектива, нека да кажем, че четете тази книга в 23 часа в Нью Йорк, след като цяла вечер сте били заобиколени с електрическа светлина. Часовникът до леглото Ви може да показва 23 Ч, но възде същото присъствие на изкуствената светлина е спряло вътрешното тиктакане на времето, възпрепятствайки освобождаването на мелатонина. В биологичен смисъл сте били завлечени в западна посока през континента до вътрешния еквивалент на времето в Чикаго, Ч, или дори в Сан Франциско, Ч. Следователно в началото на нощта, изкуствената вечерна и нощна светлина може да се маскира като безсъния неспособност да заспите скоро след като си легнете в леглото. Забавяйки освобождаването на мелатонина, изкуствената вечерна светлина значително намалява вероятността да успеете да заспите в разумен час. Когато все пак най-накрая угасите нощната си лампа, възможността сънят да настъпи бързо бива силно затруднена. Ще мина известно време, преди надигащата се вълна на мелатонина да успее да залее мозъка и тялото ви в пикова концентрация, отключена от тъмнината, която едва е настъпила с други думи, преди да сте биологично способни да организирате настъпването на здрав, стабилен сън. Ами какво да кажем за малката нощна лампитка? Доколко това може действително да окаже влияние върху супрахиазматичното ви ядро? Оказва се да, до голяма степен. Дори и намекът за смътна светлина от 8 до 10 лукса е доказано, че забавя вечерното освобождаване на мелатонина при хората. Дори и най-слабите нощни лампи са два пъти помощни от това, от 20 до 80 лукса. Една слабо осветена дневна, където повечето хора стоят в часовете преди лягане, жужи с около 200 лукса. Въпреки, че това е само 1% от силата на дневната светлина, това фоново ниво на домашна осветеност може да упражни 50% потискащо влияние върху мелатонина в мозъка. Точно когато изглеждало, че нещата за супрахиазматичното ядро няма как да се влошат повече поради кружките с нажежае мъжичка, едно ново изобретение от 1997 влошило много повече ситуацията – диодите, излъчващи синя светлина или сините ел. Diampi. За това откритие Шуджина Камура и Самуа Касаки и Хироши Аману получиха Нобеловата награда за физика през 2014, това било забележително постижение. Сините ел Diampi имат значителни предимства пред тези с нажежаема жичка по отношение на пониската консумация на енергия, а що се отнася до самите лампи и поради по-дългия им живот. Но те може би непреднамерено скъсяват нашия Светлинните рецептори в окото, които обявяват на супрахиазматичното ядро, че е ден, са най-чувствителни към светлина с къса дължина на вълната в синия спектър точно там, където сините L, D светлини са най-мощни. Като последица, синята L, D светлина вечер е два пъти повредна по отношение на потистането на вечерния мелатонин от топлата жълта светлина на старите кружки са нажажай Жичка, дори и когато интензивността им флуксове е сходна. Разбира се, малцина от нас се вренчват неотклонно в блясъка на Ел, Ди лампа всяка вечер. Но всяка вечер се вренчваме в Ел, Ди монитори на лаптопи, смартфони и таблети, понякога часове наред, като често тези устройства са само на метър-два или на сантиметри от ретините ни. Скорошно изследване сред повече от 1500 пълнолетни американци установило, че 90% от тях редовно използват някакъв вид преносимо електронно устройство 60 минути или по малко преди лягане. Това има съвсем реално влияние върху освобождаването на мелатонина и по този начин е способно да определя кога да настъпи сънят. Едно от най-ранните проучвания установило, че използването на iPad електронен таблет, изобилстващ от синяел, ДИС светлина 2 часа преди лягане блокира, иначе повишаващите се нива на мелатонина са значителните 23%. Една поскорошна книга отведе историята няколко тревожни стъпки по нататък. Здрави пълнолетни участници живели в продължение на две седмици в строго контролирана лабораторна среда. Периодът от две седмици бил разделен на половина, в два различни експериментални клона през които преминал всеки от участниците. Пет нощи четене на книга на iPad в продължение на няколко часа преди сън не била позволена никаква друга употреба на iPad-ите като, например, за имейли e или интернет. и Пет нощи четене на отпечатана на хартия книга в продължение на няколко часа преди сън като двете условия били разпределени на случайен принцип по отношение на това през кое от двете участниците ще преминат първо. В сравнение с четенето на печатна книга Четенето на iPad потискало освобождаването на мелатонина вечер с над 50%. И наистина, четенето на iPad отлагало повишаването на мелатонина с до 3 часа в сравнение с естественото повишаване при същите тези хора, когато четели печатна книга. Когато четели на iPad, пикат на мелатонина им, а съответно и инструкцията да заспиват, настъпва едва в малките часове, вместо преди полунощ. Не било изненадващо и че им отнемало по дълго време да заспят след четене на iPad в сравнение с четенето на печатна книга. Но дали четенето на iPad всъщност променило количеството, качеството на съния отвъд отлагането на момента, в който настъпвал пикът на мелатонина? Да, при това по три тревожни начина. Първо, участниците са губили значително количество БДО съм след четенето на iPad. Второ. Те се чувствали по-малко отпочинали и посънливи през деня, след като били използвали iPad предната вечер. Трето. настъпил траен последващ ефект, като всички изпитали 90-минутно отлагане на вечерното повишаване на нивата на мелатонина в продължение на няколко дни, след като прекратили употребата на iPad, нещо като ефект на дигиталния махмурлук. Използването на ELD устройства вечер влияе върху естествения ни ритъм на сън. Качеството на ни и върху това колко бодри се чувстваме през деня. Последиците по отношение на обществото и на общественото здраве, обсъдени в предпоследната глава, не са малки. И аз като мнозина от вас съм виждал малки деца да използват електронни таблети при всяка възможност през деня и вечерта. Устройствата са чудесни в технологично отношение. Те обогатяват живота и образованието на младежите. Но тези технологии също така изпълват очите и мозъка им с мощна синя светлина, която врежда сен сън, от който младите, развиващи се мозъци така отчаяно се нуждаят, за да процъфтяват. Вариантите да се ограничи излагането на изкуствена вечерна светлина са предизвикателство поради нейната вездесъщност. Едно добро начало е да се намали и пригуши светлината в стаите, където прекарвате вечерните си часове. Избягвайте мощните лампи на тавана. Вечер ви е нужно приглушено осветление. Някои решителни личности дори носят жълти очила в затворени помещения след обед и вечер, за да филтрират най-вредната, синята светлина, която потиска мелатонина. Подържането на пълен мрак през цялата нощ е също от критично значение, като най-лесният начин за това са плътните завеси. И накрая можете да инсталирате на своите компютри, телефони и таблети софтуер, който постепенно филтрира вредната синя ел. Див светлина с напредването на вечерта. Алкохолът преди лягане, като изключим приспивателните с рецепта, най-много заблуди по отношение на средствата за приспиване, има относно алкохола. Мнозина вярват, че алкохолът им помага да заспят полезно и дори, че предлага непробуден сън през нощта. И двете определено не са верни. Алкохолът спада към класопойващи вещества, наречени седативи. Той се свързва с рецептори в мозъка, които пречат на невроните да излъчват електрическите си импулси. Твърдението, че алкохолът е седатив, често обърква хората, тъй като алкохолът в умерени дози помага на хората да се оживят и да станат пообщителни. Как би могъл един седатив да ви оживи? Отговорът се крие в това, че вашата повишена общителност е причинена от успокояването на една част от мозъка ви префронталния кортекс, в началото на въздействието на дълготрайния ефект от алкохола. Както вече обсъдихме, областта на фронталния лоб на човешкия мозък ни помага да контролираме импулсите си и прави поведението ни сдържано. Алкохолът нокаутира първо тази част от мозъка. В резултат ние се отпускаме, не се контролираме толкова и ставаме по-екстровертни. Но това все пак си остава анатомично целенасочен седативен ефект върху мозъка. Дайте на алкохола малко повече време и той започва да действа като седатив и върху други части на мозъка, привеждайки ги в ступор, също като префронталния кортекс. С напредването на алкохолното опиянение започвате да се чувствате мудни. Мозъкът ви е обхванат от седативния ефект. Желанието и способността ви да останете в съзнание намаляват и вие полезно можете да пуснете състоянието на осъзнатост. Съвсем омишлено избягвам термина «сън», обаче, защото опоението не е сън. Алкохолът ви опоява и вие не сте будни, но това не включва естествен сън. Състоянието на електрическа мозъчна активност, в което навлизате поради алкохола, не е естествен сън. То по-скоро наподобява лека форма на анестезия. И все пак това не е най-лошото във връзка с ефектите на вечерната чаша алкохол върху съня ви. Освен изкуственото си успокояващо влияние, алкохолът разрушава съня ви и по два допълнителни начина. Първо, алкохолът фрагментира съня, предизвиквайки множество кратки събуждания през нощта. Следователно сънят под въздействие на алкохола не е продължителен, а в резултат не е и отморяващ. За съжаление, повечето от тези нощни събуждания остават незабелязани от спящия, тъй като той не си ги спомня. По тази причина хората не успяват да свържат консумацията на алкохол предната вечер с усещането за изтощение на следващия ден, причинено от незабелязаното нарушение на съня през нощта. Обърнете внимание на тази причинно следствена връзка у себе си и от другите. Второ, алкохолът е един от най-мощните фактори, потискащи БДО, в съня, които са неизвестни. Когато тялото метаболизира алкохола, то произвежда отпадни вещества, наречени алдехиди и кетони. Конкретно алдехидите блокират способността на мозъка да генерира БДО, в сън. Това е нещо като мозъчна версия на спирането на сърцето, която възпира пулсиращите вълни на мозъка, които иначе пораждат съня с сънища. По този начин, хората, които консумират дори умерени количества алкохол след обед или вечер, лишават себе си от сън с сънища. Тъжна и екстремна демонстрация на този факт може да се наблюдава при алкохолиците, които, когато пият, не показват признаци за почти никакъв идентифицируем БДО сън. Да се живее толкова дълги периоди от време без сън с сънища води до огромно натрупване на натиск за набавяне на БДО сън. Всъщност толкова огромно, че води до плашеща последица от тези индивиди агресивна инвазия на съноването, докато те са напълно будни. Натрупаното налягане за БДО, сън избухва насилствено в будното съзнание, причинявайки халюцинации, делюзии и тежка дезориентация. Техническият термин за това ужасяващо психотично състояние е Делириум Тременс. Ако пристрастеният към алкохола влезе в програма за рехабилитация и се въздържа от алкохол, Мозъкът ще започне да пирова с БДО Сън в отчаян опит да възстанови това, за което толкова дълго е до Та, Нар. Ребаунт ефект на БДО Съня. Наблюдаваме точно същите последици, причинени от излишното налягане за БДО осън, у хора, които са се опитвали да счупят световния рекорд по безсъние, преди този животозастрашаващ подвид да бъде забранен. Не е необходимо обаче да използвате алкохол до степен на злоупотреба, за да пострадате от вредните последици от разрушаването на БДО Съня, както доказва едно проучване. Спомнете си, че една от функциите на БДО Съня е да подпомага интеграцията на спомените и асоциациите, точно типа обработка на информация, която се изисква за освояване на граматически правила при ученето на нов език или за синтезирането на голям набор от свързани факти в интегрално цяло. Изследователи събрали голяма група колежани за седемдневно проучване. Участниците били разпределени в едно от три експериментални състояния. На първия ден всички участници учили нова, изкуствено създадена граматика, подобно на научаването на нов език за програмиране или нова форма на алгебра. Това била именно такъв вид задача за запаметяване, каквато се знае, че БДО се някакла помага. През този първи ден, всеки от тях научил новия материал, почти идеално с около 90% точност. После, седмица по-късно, участниците били подложени на тест, за да се разбере каква част от тази информация е била освоена през 6 междинни нощи сън. Разликата между групите била в типа сън, който си набавяли. В първата група контролното състояние на участниците било позволено да спят по естествен начин и достатъчно дълбо през всички междинни нощи. При втората група експериментаторите опиянили леко участниците точно преди лягане на първата нощ, след като били учили през деня. Дали им два-три шота водка, смесена с портокалов сок, постигайки зададено стандартно количество алкохол в кръвта според пола и телезната маса. При третата група те позволили на участниците да спят по естествен начин на първата и дори на втората нощ, след ученето и после ги опиянили, преди да си легнат на третата нощ. Забележете, че всичките три групи учили материала първия ден, докато били трезвени, и били подложени на тест на седмия ден, също трезвени. По този начин всички разлики в запаметяването между трите групи не биха могли да се обяснят чрез прекия ефект на алкохола върху формирането на спомените или покъсното им извикване в памета, а би трябвало да се дължат на увреждането на процеса на запомняне, което е настъпило в промеждутъка. На седмия ден участниците в контролното състояние си спомняли всичко, което били научили първоначално, като дори показали подобрение по отношение на абстракцията и задържането на знанията в сравнение с първоначалните нива на научаване, точно както бихме очаквали при добър сън. За разлика от тях, тези, чието съм бил подправен с алкохол на първата нощ след ученето, получили нещо, което може консервативно да се обясни като частична амнезия няколко дни по-късно, забравяйки на 50% от всичко, научено първоначално. Това съвпада с доказателствата, които обсъждахме порано, тези за безпрекословната нужда на мозъка от сън през първата нощ след учене за целите на обработката на спомените. Истинската изненада дошла с резултатите на третата група участници. Въпреки, че си набавили две пълни нощи естествен сън след първоначалното учене, потъбянето на съня им в алкохол на третата нощ довело до почти същата степен на амнезия 40% от познанията, които са постарали толкова усърдно да запомнят през първия ден, били забравени. Нощната работа на БДЛ съня, който обикновено асимилира сложно заучено познание, е била повлияна от алкохола. Поизненадващо вероятно е било осъзнаването, че мозъкът не приключва с обработката на познанията след първата нощ сън. Спомените си остават опасно уязвими при всяко нарушаване на съня, включително и поради въздействието на алкохол, дори и три нощи след научаването, въпреки предходните две нощи естествен сън. За да поставим това в практичен контекст, нека да кажем, че сте ученик, който учи усърдно за изпит в понеделник. Вие прилежно учите през цялата предходна сряда. Приятелите ви ви канят да излезете същата нощ да пинете, но вие знаете колко е важен сънят, така че отказвате. В четвъртък, приятелите ви отново ви канят да пинете по няколко питиета вечерта, но вие за всеки случай отказвате поканата и спите дълбоко и втората нощ. Накрая идва петък, третата нощ след вашата учебна сесия и всеки излиза да пийне и да се забавлява. Разбира се, след като сте били толкова усърдни да спите през първите две нощи и след ученето, сега можете да му отпуснете края, уверени, че тези спомени вече са на сигурно място и са напълно обработени в хранилищата на спомените ви. За съжаление, това не е така. Дори и сега консумацията на алкохол ще отмия голяма част от наученото и може да ви го отнеме, блокирайки бъда с съня. Колко време трябва да мине, преди тези нови спомени да са в безопасност? Всъщност все още не знаем, въпреки че в момента провеждаме проучвания, които продължават много седмици. Това, което знаем обаче, е, че до третата нощ Сънят не е приключил съдрежите си за тези новопосети спомени. Когато представям тези открития на лекции пред студентите ми пред последна година, изтръгвам от тях ясно доловимо да ръмжене. Политически некоректният съвет, който бих дал, но разбира се, никога няма да го направя, е следният – отидете в бара за поедно на сутринта. По този начин алкохолът вече ще бъде изхвърлен от организма ви, преди да си легнете. Като оставим на страна хитрите съвети, каква е препоръката, що се отнася до съня и алкохола? Трудно е да не звуча като поритан, но доказателствата по отношение на вредните ефекти на алкохола върху съня са толкова силни, че да постъпя по друг начин би означавало да направя лоша услуга и на вас, и на науката. Много хора се наслаждават на почаша вино на вечеря, че дори и на аперити в последствие. Но на черният ви дроп и на бъбриците ви са им нужни много часове да разградят и да изхвърлят този алкохол, дори и да сте някои с бързодействащи ензими за разграждане на етанула. Алкохолът вече ще увреди съня ви и неприятният съвет за въздържание е най-добрият и най-честният, който мога да ви предложа. Оставете се на нощния студ. Температурната среда и по специално температурата около вашето тяло и мозъка ви е може би най-подценяваният фактор който определя лекотата, с която ще заспите тази нощ, и качеството на съня, който ще си набавите. Температурата в стаята, тази на леглото и на дрехите ви определя температурната обвивка около тялото ви нощем. В съвремието именно температурата в стаята е подложена на драматична атака. Тази промяна лязко диференцира навиците за сън на съвременните хора от тези на хората от прединдустриалните култури и на животните. За да заспите успешно, както е описано в глава 2, температурата във вътрешността на тялото ви трябва да намаля с около 1 градус по Целзии. По тази причина винаги ще ви е полезно да заспита в твърде студена, отколкото в твърде гореща стая, тъй като твърде студената поне повежда мозъка и тялото ви в правилната температурна посока, надолу, за сън. Намаляването на вътрешната температура се засича от група топлочувствителни клетки, разположени в средата на мозъка ви в хипоталамуса. Тези клетки се намират точно до 24-часовия часовник на супрахиазматичното ядро в мозъка и за това си има сериозна причина. Веднъж, щом вътрешната температура падне под определен прак вечер, термочувствителните клетки бързо предават съобщение по съседски на супрахиазматичното ядро. Съобщението се добави към това на естествено намаляващата светлина и така информира супрахиазматичното ядро да даде начало на вечерния прилив на мелатонин, а заедно с него и на навременната заповед за сън. Следователно нощните нива на мелатонина ви се контролират не само от изчезването на дневната светлина по здрач, но също и от намаляването на температурата, което съвпада с залезването на слънцето. Следователно светлината и температурата на околната среда независимо, но синергично диктуват нивата на мелатонина нощем и определят идеалното време за заспиване. Тялото ви не е пасивно в това да позволи на нощния хлад да го унесе в сън, а участва активно. Един от начините, по които контролирате вътрешната температура на тялото си, е чрез повърхността на кожата ви. По голямата част от термичната работа се върши от три конкретни части на тялото ви – вашите ръце, крака и глава. И трите области притежават богати мрежи от кръвоносни съдове, познати като артериовенозни анастомози, които се намират близо до повърхността на кожата. Подобно на укачени на простор дрехи, тези изобилни кръвоносни съдове позволяват на кръвта да се разпростре върху голяма повърхност по кожата и да влезе в близък контакт с околния въздух. Следователно, ръцете, краката и главата са забележително ефективни излъчващи устройства, които точно преди да заспите изхвърлят телесна топлина чрез мащабна температурна вентилационна сесия, за да намалят вътрешната температура на тялото ви. Топлите ръце и крака помагат за охлаждането на вътрешността на тялото ви, като канят сяня да настъпи бързо и ефективно. Не е еволюционно съвпадение, че ние, хората, сме създали ритуал преди ягане при който блискаме с вода е една от най-богато кръвоснабдените части от тялото си нашето лице, използвайки други силно кръвоснабдени повърхности нашите ръце. Може да си мислите, че усещането за чисто лице ви помага да спите по-добре, но неговата чистота няма отношение към съня ви. Самото действие обаче има силата да насърчава заспиването, тъй като водата – топла или студена. Помага за излъчването на топлина от кожата чрез изпаряването си, охлаждайки по този начин вътрешността на тялото. Нуждата да отделяме топлина чрез крайниците е също и причината от време на време да показвате ръцете и краката си изпод завивките нощем, обикновено без да го осъзнавате, тъй като вътрешността на тялото ви се е загрела твърде много. Ако имате деца, вероятно сте виждали същия феномен, когато ги не глеждате през нощта. Ръце и крака висят от леглото по забавни и мили начини, толкова различни от спретнато подредените крайници, които сте завили под чершафите, когато сте ги слагали да спят. Този бунт на крайниците подпомага поддържането на вътрешността на тялото хладна, което му позволява да заспи и да спи продължително време. Двойната зависимост между съня и охлаждането на тялото е еволюционно свързана с 24-часовото повишаване и понижаване на денонощната температура. Homo sapiens, а следователно и съвременните модели на сън, са еволюирали в източните екваториални райони на Африка. Въпреки че търпят скромни промени в средната температура през годината, тези райони имат по-голяма температурна разлика между деня и нощта, както през зимата. Осем си, така и през лятото, си. Пред индустриалните култури, като например тези на номадското племе Габра в северна Кения, както и овците събирачи от племената Хадзапи и Сан, са си останали в температурна хармония с този денонощен цикъл. Те спят в пропускащи въздуха колиби без системи за охлаждане и затопляне, с минимално количество завивки, и си лягат полуголи. Спят по този начин от раждането до смъртта си. Подобно доброволно излагане на температурните промени в околната среда е основен фактор, заедно с липсата на изкуствена светлина, в вечер, определящ техния навременно настъпващ, здравословен и качествен сън. Без контролирана температура в помещенията, дебели завивки или излишно нощно облекло, те демонстрират форма на температурен либерализъм, който подпомага, а не се бори срещу условията, необходими за сън. В лязък контраст, индустриализираните култури са скъсали връзката си с това естествено повишаване и спадане на температурата на средата. Чрез домовете си с контролирана температура, с централно отопление и климатизация и с употребата на завивки и пижами ние сме създали минимално вариране и дори постоянна температура в спалните си. Лишени от естествения спад на вечерната температура, нашите мозъци не получават инструкцията за охлаждане в хипоталамуса, която улеснява естественото определяне на момента на освобождаване на мелатонина. Освен това, кожата ни се затруднява да изпусне необходимата топлина с цел да намали вътрешната температура и да извърши прехода към съня, задушавана от постоянния топлинен сигнал на контролираната температура в домовете ни. Температура в стаята от около 18, си е идеална за съня на повечето хора, като вземем предвид стандартните завивки и пижами. Това е изненадващо за мнозина, тъй като им звучи като леко постудено, отколкото би им било комфортно. Разбира се, тази специфична температура варира в зависимост от индивида и уникалната му физиология, пол и възраст. Но подобно на препоръките относно калориите, това е добра отправна точка за повечето човешки същества. Повечето от нас нагласят температурата в дома или спалнята си на потопло, отколкото е оптимално за добрия сън, и това вероятно допринася за пониското качество и количество на съня, което иначе бихте били в състояние да си набавите. Температура под 12Си може да е по-скоро вредна, отколкото полезна за съня, освен ако не се използват топли завивки и пижама. Но повечето от нас попадат в противоположната категория, установявайки контролирана температура в спалнята, която е твърде висока – 21Си. Специалистите по съня които лекуват пациенти с безсъние, често питат за температурата на стаята и съветват пациентите да нагласят термостата си с 3 до 5 градуса по-низко от настоящата температура. Всеки, който не вярва в влиянието на температурата върху съня, може да изпробва някои наистина странни експерименти по темата, които могат да се открият в изследователската литература. Учените например леко са затоплили краката или тялото на плъхове, за да накарат кръвта да се издигне до кожата и да излъчи топлина, като по този начин намалява температурата вътре в тялото. Плъховете заспали много по-бързо, отколкото при нормални условия. При една по-необикновена човешка версия на експеримента учени създали цялостен термокостюм за сън, наподобяващ водолазен костюм. Той включвало употребата на вода, но за щастие, желаящите да рискуват достоинството си, обличайки костюма, не се мокрили. Костюмът бил обвид със сложна мрежа от тънки тръбички, подобни на вени. Кръстосващи тялото като сложна пътна карта, тези изкуствени вени минавали през всички основни области на тялото – ръце, длани, торс, крака, стъпела. И подобно на независимото управление на местните пътища в различните щати или области на една държава. Всяка телесна територия получавала свое собствено водно захранване. По този начин учените можели точно и избирателно да определят около кои части от тялото да циркулира водата, контролирайки по този начин температурата на повърхността на кожата на индивидуалните области от тялото и всичко това, докато участникът си лежал кротко в леглото. Селективното затопляне на стъпалата и дланите съвсем леко, в около 0. Си Причини уместен прилив на кръв към тези региони, като по този начин се извела топлина от вътрешността на тялото, където била затворена. Резултатът от цялата тази изобретателност бил, че участниците заспали значително побързо бързо с 20% по-бързо от обичайното, въпреки че те и без друго били млади, здрави, бързо заспиващи индивиди. Не съвсем доволни от успеха си, учените се заели с предизвикателството да подобрят съня на две много по-проблематични групи хората в напреднала възраст, които като цяло заспиват по-трудно, и пациентите с клинично безсъние, които заспиват особено трудно. Също като младежите, възрастните индивиди заспали с 18% по-бързо от нормалното, когато получили същата температурна помощ от костюма. Подобрението при хората, страдащи от безсъние, било още по-впечатляващо времето, което им било необходимо да потънат в сън, намаляло с 25%. Още по-хубавото било, че докато изследователите продължили да прилагат намаляване на вътрешната телесна температура през цялата нощ, количеството време, прекарано в стабилен сън, се увеличило, а времето, прекарано в будуване, намаляло. Преди охлаждащата тялото терапия вероятността тези групи да се събудят през втората половина на нощта и да се затруднят да заспят отново била 58% класически признак на безсъние, свързано с проблем с поддържането на съня. Тази цифра намаляла до само 4% вероятност с температурната помощ на костюма. Дори и електрическото качество на съни, особено на дълбоките, мощни мозъчни вълни на БВС, се подобрило от температурната манипулация при всички тези хора. Осъзнато или не, вие вероятно сте изпробвали тази доказана температурна манипулация, за да подпомогнете собствения си сън. За мнозина е истински лукс да си вземат гореща вана вечерта и да потопят в нея тялото си преди лягане. Ние усещаме, че това ни помага да заспим побързо, което си е вярно, но поради обратната причина на тази, която повечето предполагат. Не заспивате побързо, защото сте се затопили до мозъка на костите си. Вместо това горещата вана извежда кръвта към повърхността на кожата ви, което ви придава този зачервен вид. Когато излезете от ваната, разширените кръвоносни съдове на повърхността бързо помагат вътрешната топлина да се излъчи навън и температурата във вътрешността на тялото ви бързо спада. Впоследствие заспивата полезно, защото вътрешността на тялото ви е по-хладна. Горещите вани преди лягане също така могат да породят от 10 до 15% повече дълбок бъвът са здравите възрастни хора. Един тревожен факт за будилниците. В добавка към вредата от вечерното осветление и постоянната температура, индустриалната епоха нанесла още един тежък удар върху съняни, насилственото събуждане. С зората на индустриалната епоха и появата на големите фабрики дошло и предизвикателството да се гарантира масовото пристигане на голяма работна сила по едно и също време като например в началото на смяната. Решението дошло във вид на фабрична сирена вероятно най-ранната и най-шумната. Версия на будилника Воят на сирената над работническото селище целял да изтръгне голям брой хора, от оценя им в един и същи сутрешен част ден след ден. Вторият сигнал често бе лежал началото на самата работна смяна. По-късно агресивният вестител на будуването навлезал в спамните под формата на съвременния будилник, а вторият сигнал бил заменен от баналната перфокарта. Никой друг вид живо същество не демонстрира този неестествен акт на преждевременно и изкуствено прекъсване на съня и за това си е има уважителна причина. Сравнете физиологичното състояние на тялото, след като е било грубо събудено от будилника, с това след естествено събуждане от сън. Участниците в изследвания, които са били изкуствено събуждани от сън, страдат от пик в кръвното налягане и шоково увеличение на сърдечния ритъм, Причинени от експлозивния бум на активност на частта от нервната система, отговорна за боя или бягството. Повечето от нас не осъзнават една дори още по-голяма опасност, която ни дебна от будилника – бутона за дямка. Ако съвсем буквалното подплашване на сърцето ви не е било достатъчно лошо, използването на функцията за дрямка означава, че ще повтаряте тази сърдечносъдова атака отново и отново в рамките на кратък период от време. Ако повторите това поне пет дни в седмицата, ще започнете да разбирате същността на многократния турмоз върху сърцето и нервната си система в продължение на целия ви живот. Събуждането в един и същи час всеки ден, независимо дали е работен или почивен ден, е добра препоръка за това да поддържате добър режим на сън, ако имате затруднения с съня. И наистина, това е един от най-устойчивите и ефективни начини да се помогне на всеки който страда от безсъние, да спи по-добре. За много хора това неизбежно включва употребата на будилник. Ако използвате будилник, откажете се от функцията за двянка и освояте навика да се будите само веднъж, за да спестите на сърцето си повторящия се шок. Между другото, едно мое хоби е да събирам най-инновативните, т. е. абсурдни, модели-будилници с надеждата да каталогизирам извратените начини, по които ние, хората, изтръгваме музъците си от съня. Един от тези будилници има няколко геометрични блока, които се поставят в отвори със съответната форма, разположени на подложка. Когато сутринта будилникът се развъни, той не само избухва в потресаващ писък, но и блоковете се разхвърчават по пода на спалнята. Звъненето не спира, докато не съберете и не подредите отново всички блокове в съответните им отвори. Любимецът ми обаче е шредерът. Вземате хартия на банкнота, да речем, от 20 долара и я мушвате в предната част на будилника вечер. Когато той се раззвани на сутринта, имате кратък промеждутък от време, в който да се събудите и да спрете звъненето, преди будилникът да нареже парите ви на лентички. Гениалният поведенчески економист Дана Риели предложил дори още попъклена система, при която будилникът ви да е свързан чрез бежична връзка с банковата ви сметка. За всяка секунда която продължавате да спите, будилникът ви изпраща по 10 долара на политическа организация, която мразите от душа. Това, че сме изобретили толкова креативни и дори болезнени начини да се будим сутрин, говори съвсем ясно колко недоспали са съвременните ни мозъци. Притиснати в порочната хватка на изкуствената светлина и ранното сутрешно събуждане, лишени от 24-часовия температурен цикъл с кофеин и алкохол, Препускащи в талата ни в произволни количества, много от нас справо се чувстват изтощени и жадуват за нещо, което сякаш винаги им се изплъзва – цяла отмояваща нощ на естествен, дълбок сън. Вътрешната и външната среда, в които сме еволюирали, не са тези, в които лягаме да си починем през 21. Ако перифразираме една сълско-ступанска концепция на чудесния писател и поет Лен Дълбери, съвременното общество е взело едно от перфектните решения на природата. Съня, изпретнато го е разделило на два проблема – липса на сън-нощем, което води до неспособност да сме напълно будни през деня. Тези проблеми са принудили много хора да се отправят в търсене на приспивателни с рецепта. Мъдро ли е това? В следващата глава ще ви дам отговори, издържани в научно и медицинско отношение. 14. Какво вреди и какво помага на съня ви? Хапчета или терапия? През изминалия месец почти 10 мъл души в Америка са взели някакъв вид приспивателно. Най-релевантна, а поради това и централна за тази глава е зло, употребата с приспивателни с рецепта. Приспивателните не осигуряват естествен сън, могат да увредят здравето и увеличават риска от животозастрашаващи болести. Ще изследваме съществуващите альтернативи за подобряване на съня и за борба с досадното безсъние. Дали да не вземете две от тези преди сън? Никакви постари или съвременни сънотворни на легалния, или черния, пазар не предизвикват естествен сън. Не ме разбирайте погрешно никой не би твърдял, че сте будни, след като сте взели сънотворни с рецепта. Но твърдението, че сте потънали в естествен сън, би било също толкова неверно. По старите сънотворни наречени седативни хипнотици, като диазепама например бяха брутални инструменти. Те ви опояваха, вместо да ви помагат да заспите. Разбираемо, много хора бъркат първото за второто. Повечето от поновите сънотворни на пазара са сходни, въпреки че седативният им ефект не е толкова тежък. Сънотворните, стари и нови, вземат на прицел същата система в мозъка, в която се прицелва и алкохолът рецепторите, които спират електрическата активност на мозъчните ви клетки, и по тази причина принадлежат към същия общ клас лекарства – успокоителните. Сънотворните ефективно нокаутират висшите области на мозъчната ви кора. Ако сравните естествената мозъчна активност на дълбокия сън с тази, породена от съвременните сънотворни като зупидема и е например, електрическият и подпис, или качеството, е недостатъчен. О електрическия тип на «съня», породено тези лекарства, липсват най-големите и най дълбоки мозъчни вълни. В добавка към това състояние на нещата са налице и редица нежелани странични ефекти, включително отпадналост на следващия ден, забравяне през деня, извършване на неосъзнати действия през нощта, или поне такива, за които имате частична амнезия на сутринта, и забавено време за реакция през деня което може да повлияе на двигателните умения, като например шофирането. Валидни дори за по-новите, действащи са на пазара, тези симптоми завъртат порочен кръг. Изтощението през будната част от денонощието може да накара хората да посягат към повече чаши кафе или чай, за да живнат с помощта на кофеина през деня и ранната вечер. Този кофеин на своя ред затруднява заспиването през нощта и влушава безсънието. В отговор хората вземат допълнителна половинка или цяло санотворно хапче вечер, за да се преболят с кофеина, но това само увеличава от на следващия ден, поради ефектите на лекарството. Следва дори още по-голяма консумация на кофеин, която подсилва нисходящата спирала. Друга силно неприятна страна на санотворните е ребалнт ефектът на безсъние. Когато хората спрат да приемат тези лекарства, те често страдат от много по-лош сън по някога дори по-лош от този, който изобщо ги е накарал да се обърнат към сънотворните лекарства. Причината за вторичното безсъние е, е тип зависимост, при която мозъкът променя баланса на рецепторите си като реакция на увеличената доза на лекарството, опитвайки се да стане до някъде по-малко чувствителен като начин да се противопостави на чуждото вещество в себе си. Това е известно и като толерантност към лекарства. Но когато приемат на лекарството се спре, има процес на отдръпване. Част от който е и неприятният пик на безсънието. Не би трябвало да се изненадваме от това. По-голямата част от лекарствата с рецепта, в крайна сметка, принадлежат към класа на физически и пристрастяващите лекарства. При продължителна употреба зависимостта расте, а спирането им предизвиква абстиненция. Разбира се, когато пациентите спрат лекарството за една вечер, изпят зле поради реболните ефекта на безсъние. Те често веднага се връщат към приемането на лекарството на следващата вечер. Малци не осъзнават, че тази нощ на тежко безсъние и нуждата да започнат отново да вземат лекарството са частично или изцяло причинени от самата постоянна употреба на сънотворни. Иронията е, че много хора изпитват само леко увеличаване на количеството на съня от тези лекарства, а ползата е по-скоро субективна, отколкото обективна. Наскоро екип от водещи лекари и изследователи проучили всички публикувани изследвания до момента върху новите форми на седативни сънотворни, които повечето хора приемат. Те разгледали 65 проучвания, съпоставящи лекарство и плацебо, и обхващащи почти 4500 души. Като цяло участниците изпитвали субективното усещане, че заспиват по-бързо и спят по-дълго, с помалко събуждание в сравнение с плацебото. Но не това показвали действителните записи на съня. В качеството на съня на участниците нямало разлика. Както плацебото, така и сънотворните намалили времето, необходимо на хората да заспят, с между 10 и 30 минути, но липсвала статистическа разлика между двете. С други думи, от тези сънотворни липсвала обективна полза, която да надхвърля предлаганата от плацебото. Обобщавайки откритията, комисията заявила, че сънотворните водили само до слабо подобрение в субективната и полисомнографска сън на латентност, т. Времето, необходимо за заспиване. Комисията обобщила доклада, заявявайки, че ефектът от настоящите санотворни е твърде слаб и със спорна клинична значимост. Дори и най-новото сънотворно за бесъние, наречено суворексант, се оказало с минимална ефективност. Както обсъдихме в глава 12 бъдещите версии на тези лекарства може да предложат значими подобрения на съня, но за сега научните данни за сънотворните с рецепта подсказват, че те може би не са начинът за завръщане към здравия сън за хората, които се затрудняват да го генерират сами. Сънотворните лошите, другите лоши и злите. Съществуващите сънотворни с рецепта оказват минимална помощ, но дали са вредни, че дори и смъртоносни. Безброй изследвания имат какво да кажат по този въпрос, но въпреки това повечето хора не са запознати с тях. Естественият дълбок сън, както научихме по-рано, помага за запечатването на нови следи от спомени в мозъка, което включва активното подсилване на връзките между синапсите, съставляващи дадена верига за запаметяване. Начинът, по който тази важна функция за нощно съхранение се повлиява от породение от лекарства сън, беше предмет на скорочни изследвания върху животни. След период на интензивно учене, изследователи от Пенсилванския университет дали на животните подходяща за теглото им доза за опита мили плацебо и после изследвали промените в пренареждането на мозъчните вериги след сън и при двете групи. Както се очаквало, естественият сън заздравил връзките за запаметяване в мозъка в състоянието на плацебо, които били оформени при първоначалната фаза на научаване. Сънят Породен от зоопидема обаче, не само се провалил в това да постигне тези ползи, въпреки че животните спали също толкова дълго, но причинил и 50% отслабване, разпадане, на връзките между мозъчните клетки, които първоначално се били оформили при научеването. По този начин съният, подправен с зоопидем, се превърнал в гума, изтриваща спомените, а не в гледо, което ги вдълбава. Ако подобни открития продължат да се трупат... Включително и при хората, на фармацевтичните компании може да им се наложи да приемат, че въпреки че ползвателите на санотворни привидно може да заспиват по бързо нощем, те би трябвало да очакват да се събудят по малко спомени от вчера. Това е особено тревожно, като се има предвид, че средната възраст на хората, които получават рецепти за санотворни, намалява, докато оплакванията относно съня и случаите на детско безсъние се увеличават. Ако предходното е вярно, лекарите и родителите трябва да бъдат бдителни относно склонността си да се поддадат на изкушението на рецептата. В противен случай, младите мозъци, които все още развиват веригите си в началото на 20 те си години, ще се сблъскат с и без друго предизвикателната задача да се развиват в неврологично отношение и да учат под пагубното влияние на сънотворните с рецепта. Дори още по-притеснителни от промените в мозъчните вериги са медицинските последици за тялото при употребата на санотворни последици, които не са широко известни, а би трябвало да бъдат. Най-противоречивите и плашещи са тези, осветени от дъра Даниел Крипке, лекар от Калифорнийския университет в Сан-Диего. Крипке открил, че при хората, използващи сънотворни с рецепта, е значително по висок рискът от смърт и развиване на рак, отколкото при хората. Които не ги използват. Веднага трябва да отбележа, че Крипке, също като мен, не е свързан с никоя конкретна фармацевтична компания и следователно не би имал финансови облаги или загуби въз основа на конкретни изследвания за връзката между сънотворните и евентуалните здравни последици от тях били те добри или лоши. В началото на 21 случаите на безсъние рязко нараснали и рецептите за сънотворни се увеличили драматично. Това означавало също и, че имало много повече налични данни. Крипке започнал да изследва тези големи епидемиологични бази данни. Искал да разбере дали има връзка между употребата на сънотворни и измененията в риска от заболяване или смърт. Такава е имало. Отново и отново анализите отправили едно и също послание, за приемащите сънотворни било значително повероятно да починат по време на периода на проучването, обикновено няколко години. От тези, които не приемали такива, причините за което ще обсъдим скоро. Често обаче било сложно да се извърши добре издържано сравнение при тези ранни бази данни, тъй като нямало достатъчно участници или точно измерени фактори, които можел да контролира, за да извлече наистина чисти заключения за ефекта на сънотворните. До 2012 обаче те вече били налични. Крипке и колегите му провели добре контролирано сравнение, изследвайки на 10 пациенти, приемащи сънотворни, като по-голямата част от тях приемали за опидем, а някоите мазепам. Той ги съпоставил с 20 много добре съответстващи им индивиди с сходна възраст, раса, пол и жизнени условия, които обаче не приемали сънотворни. В добавка Крипке бил в състояние да контролира много други фактори, които неволно биха могли да допринесат за смъртността като например индекса на телесната маса, историята на двигателната активност, пушенето и пиенето. Той изследвал вероятността от заболяване и смърт в продължение на две години, което е показано на фигура 15. Хората, приемащи санотворни, било 4 пъти по-вероятно да починат през този кратък период от 2 години от тези, които не вземали санотворни. Крипке е открил още и че рискът от смърт е свързан с честотата на употребата им. Класифицираните като употребяващи големи количества над 132 хапчета годишно било 5 пъти повероятно да починат по време на периода на изследване, отколкото са им контролни участници, които не използвали санотворни. Най-притеснителен бил рискът от смърт за хората, които използвали сънотворни само от време на време. Дори и при тези, които ги използвали наистина рядко само по около 18 хапчета годишно, вероятността от смърт в някакъв момент по време на изследването все пак била 3 пъти по-голяма, отколкото при тези, които не използвали сънотворни. Крипки не е единственият изследовател, открил подобна връзка по отношение на риска от смърт. Сега има повече от 15 такива изследвания сред различни групи по цял свят които показват по висок процент на смъртност при използващите санотворни. Какво убивало тези хора, употребяващи санотворни? Потрудно е да се отговори на този въпрос с помощта на наличните данни, въпреки че е ясно, че източниците са много. В опит да намерят отговори, Крипке и други независими изследователски групи са проучили данните от изследвания, включващи почти всички обичайни санотворни, включително зоопидем, темазепам, езопиклон, Залепун и други седакиви като триазолам и форазепам. Фигура 15. Риск от смърт поради приемане на санотворни, взето с изменения от Атупс, Бинджопен, Бинджай, Ком, Контент и 000850 Фуло. Една от честите причини за смърт, изглежда, е процентът на инфекциите, който е по-висок от нормалното. Също така, както обсъдихме в предишните глави, естественият сън е един от най-мощните стимуланти на имунната система, който помага за отблъскването на инфекциите. Защо тогава тези, които приемат сънотворни, а те би трябвало да подобряват съня, страдат от повече и най-различни инфекции, след като се очаква обратното. Възможно е сънят, предизвикан от лекарства, да не осигурява същите възстановяващи имунитета ползи като естествения сън. Това би било най-тревожно за възрастните хора. За тях е много повероятно да страдат от инфекции. Заедно с новородените, те са най-уязвимите в имунологично отношение членове на обществото ни. Хората в напреднала възраст са също така и най-честите позватели на сънотворни, като съставляват на 50% от пациентите, на които се предписват такива лекарства. Възоснова на тези фактологични съвпадения може би е време медицината да преосмисли честотата на предписването на санотворни на хората в напреднала възраст. Друга причина за смърт, свързана с употребата на санотворни, е повишеният риск от фатални автомобилни катастрофи. Най-вероятната причина за това е недостатъчно възстановителният сън, който тези лекарства предизвикват, или пък замаяността, която причиняват някои като и двете могат да накарат човек да се чувства сънив, докато шофира на следващия ден. По високият риск от падания нощем е допълнителен фактор за смъртност, особено при хората в напреднала възраст. Допълнителните опасности за тези, използващи сънотворни с рецепта, включват по голямата частота на сърдечните заболявания и инсултите. После излязла наяве и историята с рака. Поранните изследвания намеквали за връзка между сънотворните и риска от смърт поради раково заболяване, но те не били толкова добре контролирани, що се отнася до сравненията. Проучването на Крипке свършило много по добра работа в това отношение и включване по новото, по релевантно сънотворно за опидем. При приемащите сънотворни било 30% повероятно да развият рак в рамките на 2-годишния период на изследването, отколкото при тези, които не приемали. По старите санотворни като тема били по-силно свързани с този риск, като хората, приемащи малки и средни дози, страдали от над 60% увеличение на риска от раково заболяване. Хората, приемащи най-високата доза за опидем, също били уязвими, като били в 30% по-голяма опасност от развиване на рак в продължение на две годишния срок на изследването. Интересно е, че експериментите с животни, проведени от самите фармацевтични компании, намекват за същата канцерогенна опасност. Данните от фармацевтичните компании, предоставени на сайта на Агенцията за контрол на храните и лекарствата, са до някъде мъгляви, но изглежда, плъховете и мишките, на които са били давани тези обичайни санотворни, са развили по висок процент ракови заболявания. Дали тези открития доказват, че санотворните причиняват рак? Не поне не сами по себе си. Има също така и альтернативни обяснения. Може например лошият сън, от който хората са страдали, преди да започнат да вземат тези лекарства, този, който е станал мотив за предписването им изобщо, а не самите сънотворни, са да ги е предразположил към лошо здраве. Още повече, че колкото по-проблемен бил сънят на човека преди това, толкова повече сънотворни вземал той в последствие, като това обяснява зависимата от дозата смъртност и връзката между дозата и канцерогения ефект, наблюдавани от Крипке и колегите му. Но също толкова вероятно е и самите сънотворни да причиняват смърт и рак. За да се здобием с категоричен отговор, ние се нуждаем от специално клинично изследване, създадено да проучи тези конкретни рискове от тежко заболяване и смърт. По ирония на съдбата подобно изследване може би никога няма да бъде проведено, тъй като етичната комисия може да реши, че и без друго очевидната опасност от смърт и рисковете от раково заболяване, свързани с сънотворните, са твърде високи. Не би ли трябвало фармацевтичните компании да бъдат по-прозрачни относно настоящите данни и рисковете, свързани с употребата на сънотворни? За съжаление, големите във фармацевтичния бизнес могат да бъдат пословично непреклонни по отношение на ревизирането на медицинските данни. Това е особено вярно веднъж след като дадено лекарство е било одобрено след базови оценки за безопасност, и дори още повече, когато печалбите станат космически. Помислете само, че на първоначалните филми от поредицата, Междузвездни войни, едни от най-печелившите филми за всички времена им е отнело повече от 40 години, за да донесат печалба от 3 млн долара. На заопида му отнело само 24 месеца, за да натрупа 4 млт. долара печалба, без да слагаме в сметката черния пазар. Това е сериозна цифра и мога само да си представя какво влияние оказва тя по отношение на вземането на решения на всички нива във фармацевтичните гиганти. Може би най-консервативното и най-малко спорно заключение, до което можем да достигнем чрез всички тези доказателства, е, че нито едно проучване до днес не е показало, че сънотворните спасяват животи. А не е ли това в крайна сметка целта на медицината и лекарствените терапии? Според моето научно, ако и на медицинско, мнение съществуващите доказателства поне гарантират много по прозрачна медицинска информация за всеки пациент, който обмисля приемането на санотворни. По този начин всеки може да прецени рисковете и да направи информиран избор. Вие например променихте ли мнението си относно това дали да използвате или да продължавате да използвате санотворни, след като научихте за тези доказателства? Нека ясно да заявя, че не съм против лекарствата. Напротив, отчаяно ми се иска да има лекарство, което да помага на хората да си набавят сън, максимално близък до естествения. Много от учените към фармацевтичните компании, които създават сънотворни лекарства, работят единствено с добри намерения и с искреното желание да помогнат на хората с проблеми с съня. Знам това, тъй като съм срещал много от тях в кариерата си. А като изследовател, горе от желание да помогна на науката да изследва нови лекарства чрез внимателно контролирани, независими проучвания. Ако в крайна сметка се разработи такова лекарство подкрепено от солидни научни данни, доказващи, че ползите от него далеч надвишават рисковете за здравето, аз ще го подкрепя. Просто такова лекарство все още не съществува. Не вземайте две от тези, а опитайте това. Докато търсенето на посъвършени приспивателни продължава, бързо се надига и нова вълна от интересни нефармакологични методи за подобряване на съня. Отвъд методите за електрическа, магнитна и слухова стимулация с цел подобряването на качеството на дълбокия сън, за които споменах порано, и които все още са в ембрионален стадий на развитие, вече има безброй ефективни поведенчески методи за подобряване на съня, особено ако страдате от безсъние. В момента най-ефективният от тях се нарича когнитивно-поведенческа терапия за безсъние, или CBTI, и тя бързо бива прегърната от медицинската общност като първоначален метод за лечение. Работейки с терапевт в продължение на няколко седмици, на пациентите се предоставя набор от техники, целящ да прекъсне лошите навици, свързани с съня, и да се справи с тревогите, предотвратяващи заспиването. CBT CBTI надгражда основните принципи за хигиена на съня, които описвам в приложението, като добавя методи, подбрани индивидуално за пациента, за неговите проблеми и начина му на живот. Някои са очевидни, други не толкова, а трети са контраинтуитивни. Очевидните методи включват намаляването на приема на кофеин и алкохол, премахването на електронните екрани от спалнята и поддържането на спалнята хладна. В добавка пациентите трябва да установят редовно време за лягане и събуждане, дори и през почивните дни, да си лягат само когато са сънени и да избягват задрямването на дивана рано вечерта, никога да не лежат будни в леглото за дълги периоди от време, вместо това да стават и да се занимават за нещо тихо и отпускащо, докато се върне желанието им за сън да избягват дремките през деня, ако им е трудно да заспиват нощем да намалят провокиращите тревожност мисли и грижи, да се научат да се отпускат психически преди съни. Да премахнат видимите циферблата на часовници в спалнята, като така предотвратяват тревожността си, когато ги зърнат нощем. Един от по-парадоксалните CBTI методи, използван с цел да помогне на страдащите от безсъние да спят, е да се ограничи времето, което прекарват в леглото, може би до 6 часа съни или дори по-малко. Като държим пациентите будни по дълго време, създаваме силно сънно налягане по голямо изобилие от аденозин. Под тази по-голяма тежест на сънното налягане пациентите заспиват по-бързо и постигат по-стабилна, по-солидна форма на съня нощем. По този начин пациентът може да си възвърне психологическата увереност, че е способен да генерира и поддържа здрав, бързо настъпващ и дълбок сън нощ след нощ, нещо, което му е лубягвало месеци, ако не е и години наред. След възстановяването на увереността на пациента в това отношение времето в леглото постепенно се увеличава. Докато всичко това може да ви звучи леко скълъпено и дори подозрително, скептичните ми читатели или тези, които обикновено са склонни да се обърнат към лекарствата за помощ, би трябвало първо да преценят доказаните ползи от CBTI, преди да я отхвърлят веднага. Резултатите, което вече са повторени при безброй клинични проучвания по цял свят, демонстрират. Че CBTI е по-ефективна от сънотворните по отношение на справянето с безброй проблемни аспекти на съня при страдащите от безсъние. CBTI е последователно в това да помага на хората да заспиват по-бързо вечер, да спят по-дълго и да си набавят сън с отлично качество, като значително намаляват времето, прекарано в будуване нощем. По-важното е, че ползите от CBTI са дълготрайни, дори и след като пациентите спрат да работят с терапевта си. Тази устойчивост е в остър контраст с от ефекта на безсъние, което хората преживяват след спирането на сънотворните. Доказателствата в полза на CBTI в сравнение с сънотворните по отношение на подобяването на съня на всички нива са толкова солидни, а рисковете за безопасността, асоциирани с CBTI, са толкова ограничени или несъществуващи, за разлика от тези, свързани с сънотворните че през 2016 Американският колеж за общопрактикуващи лекари отправи знакова препоръка. Комисия от изтъкнати учени и специалисти посъня оцени всички аспекти на ефективността и безопасността на CBTI в сравнение с стандартните сънотворни публиковано в престижното списание Annals of Internal Medicine, заключението от тази задълбочена оценка на всички съществуващи данни беше следното: CBTI трябва да се използва като начално лечение за всички с хронично безсъние, а не сънотворните лекарства. Можете да откриете още ресурси за CBTI, както и списък с квалифицирани терапевти на уебсайта на Националната фундация за съня. Ако страдате или смятате, че страдате от безсъние, моля използвайте тези ресурси, преди да се обърнете към сънотворните. Основни практики за добър сън Що се отнася до унези от нас, които не страдат от безсъние или друго разстройство на съня, можем да направим много, за да си осигурим много по-добър сън нощем с помощтаната, на Практики за добра хигиена на съня Списък от 12 ключови съвета в това отношение може да се намери на уебсайта на Националните здравни институти, те също така са поместени и в приложението на тази книга. Всички 12 предложения представляват отлични съвети, но ако сте в състояние да се придържате само към един от тях всеки Божий ден, нека той да бъде следният, лягайте си и събудете по едно и също време на денонощието, независимо от всичко. Това е може би единственият най-ефективен начин да си помогнете да подобрите съня си, въпреки че това включва използването на будилник. И последно, но не на последно място, два от въпросите, които хората най-често ми задават по отношение на подобяването на съня, са свързани с физическата активност и храненето. Между съня и физическите усилия съществува двупосочна връзка. Много от нас познават дълбокия, здрав сън който преживяваме след продължителна физическа дейност, като например целодневен планински преход, продължително каране на колело или дори изморителен труд в градината. Научни изследвания още от 70-те години насам подкрепят отчасти тази субективна мъдрост, въпреки че не е така силно, както бихте се надявали. Едно такова ранно проучване, публикувано през 1975, показва че прогресивно увеличаващите се нива на физическа активност, здравите мъже водят до съответно прогресивно увеличаване на количеството дълбок БВС, който си набавят те на следващата нощ. Но при друго изследване активни бегачи били сравнени със съответстващи им по възраст и по хора, които не бягат. Бегачите имали малко по-големи количества дълбок БВС, но те не се различавали значително от тези при хората, които не бягали. Помащабните и повнимателно контролирани изследвания предлагат по-положителни новини, но са интересен брат. При по здрави възрастни физическата активност често увеличава общото време, прекарано в сън, особено в дълбок БВС. Тя също така подобрява качеството на съня, което води до помощна активност на електрическите вълни в мозъка. Подобни, ако не и по големи подобрения по отношение на времето и ефективността на съня се откриват и при възрастните на средна и напреднала възраст, включително при тези, които по собственото си мнение спят лошо, или тези с клинично диагностицирано без съние. Обикновено такива изследвания включват измервания в продължение на няколко нощи на първоначалните показатели на съня на хората. Базово ниво след което те биват поставени на режим на физическа активност в продължение на няколко месеца. След това учените изследват дали има или няма съответни подобрения в съня като последица. Обикновено има, субективното качество, както и общото количество на съня се подобряват. Освен това времето, което е нужно на участниците да заспят, обикновено е по-малко и те докладват, че се будят порядко през нощта. При едно от най-дългите манипулационни изследвания до днес хора в позяла възраст са безсъни е спели средно почти с час повече всяка нощ към края на 4-месечен период с увеличена физическа активност. Неочаквана обаче била липсата на тясна връзка между двигателната активност и съня след това от един ден до следващия. Това означава, че сънят на участниците нощем не бил устойчиво по-добър в дните, в които спортували, в сравнение с дните, в които от тях не се изисквало да спортуват, както би се очаквало. Може би не толкова изненадваща е обратната зависимост между съня и двигателната активност на следващия ден, вместо влиянието на спортуването върху последващия сън през нощта. Когато предната нощ съня бил лош, интензивността и времетраенето на двигателната активност били много послаби на следващия ден. Когато сънят бил здрав, на следващия ден нивата на физическа издържливост били максимални. С други думи, сънят може да влияе повече върху физическата активност, отколкото физическата активност върху съня. Но това все пак е ясна двупосочна връзка с значителна тенденция към все подобър сън, следствие на увеличаването на физическата активност и силно влияние на съня върху физическата активност през деня. Участниците също така се чувстват побудни и енергични в резултат на подобряването на съня, като признаците на депресия намаляват пропорционално. И ясно е, че уседналият начин на живот не помага за здравия сън, и всички ние трябва да се опитаме да се занимаваме с някакъв видредовна физическа активност, която да подпомага не само поддържането на телата ни във форма, но също и количеството и качеството на съня ни. Сенят от своя страна подобява физическата форма и енергията, като задвижва позитивен, самоподхранващ секрет на подобрена физическа активност и психично здраве. Една кратка предупредителна бележка относно физическата активност, опитайте се да не сте активни точно преди ягане. Телесната температура може да остане висока до час-два след физически усилия. Ако това се случи твърде близо до времето ви залягане, може да е трудно да намалите достатъчно температурата във вътрешността на тялото си, за да заспите, поради причиненото от физическата активност засилване на метаболизма. По-добре, тренирайте поне 2 часа, преди да угасите нощната си лампа, която, надявам се, не е л -ди. Що се отнася до храненето, има ограничено количество изследвания, проучващи как храната, която приемате, и моделът, по който се храните, се отразяват на нощния ви сън. Строгото ограничаване на калориите, като например да намалите приема на храна до само 800 калории дневно в продължение на месец, затруднява нормалното заспиване и намалява количеството дълбок бв сън на ощем. Това, което ядете, изглежда, също има известно влияние върху нощния ви сън. Приемането на богато на въглехидрати и бедно на мазнини меню в продължение на два дни намалява количеството дълбок сън нощем, но увеличава количеството на сънищата при БДО сън в сравнение с двудневна диета, бедна на въглехидрати и богата на мазнини. При внимателно контролирано проучване сред здрави възрастни индивиди подлагането им на четиридневна диета. Богата на захар и други въглехидрати, но бедна на влатнини, довело до по малко дълбок БВС и повече събуждание нощем. Трудно е да се отправят категорични препоръки за средностатистическия възрастен, особено предвид това, че по епидемиологични проучвания не са показали устойчиво съотношение между приемането на храна от специфични групи и количеството или качеството на съня. Въпреки това, за да е здрав сенят ви, според научните доказателства трябва да избягвате да си лягате твърде преели или твърде гладни и да се въздържате от диети, които са твърде богати на въглехидрати, над 70% от цялостния прием на енергия, и особено на захар. 15. Сеняти и обществото, къде грешат медицината и образованието, за какво са прави Бугъл и НАСА. Преди 100 години по малко от 2% от населението на САЩ спяло по 6 часа или по малко на нощ. Сега почти 30% от възрастните в Америка правят това. Обективът на едно изследване на Националната фундация за съня от 2013 поставя този дефицит на съня под ясен фокус. Над 65% от пълнолетното население на САЩ не успява да си набави през седницата препоръчваните 7 часа сън всяка нощ. Световен мащаб нещата не изглеждат по-добре. Във Великобритания и Япония, например, съответно 39,66% от всички възрастни докладват, че спят по малко от 7 часа. Дълбинните течения на пренебрегването на съня циркулират из всички развити нации и именно по тази причина Световната здравна организация днес определя недоспиването в цели общества като глобална здравна епидемия. Като цяло, всеки втори възрастен във всички развити страни, приблизително 800 млн души, няма да си набави необходимия сън едната седмица. Важно е също, че много от тези хора не твърдят, че искат или имат нужда от по-малко сън. Ако разгледате часовете за сън в развитите страни през почивните дни, цифрите ще са много различни. Вместо нищожните 30% от възрастните да си набавят средно по 8 часа сън или повече, почти 60% от тях се опитват да пируват с 8 или повече часа. Всеки път през почивните дни огромен брой хора отчаяно се опитват да изплътят сънния дълг, който са натрупали през седмицата. Както разбрахме многократно в тази книга, сънят не прилича на кредитна система или банка. Мозъкът никога не може да компенсира съня, от който е бил лишен. Не можем да трупаме дълг без лихва, нито да изплатим съния си дълг в покъсен момент. Отвъд всеки отделен човек, защо би трябвало обществото да е загрижено? Дали промяната на отношението към съня и увеличаването на количеството му ще промени с нещо колективния ни живот, като човешка раса, нашите професии и корпорации, продуктивността, заплатите, образованието на децата ни и дори моралната ни природа? Независимо дали сте бизнес лидер, или служител, директор на болница, практикуващ лекар, или сестра, правителствен служител, или военен, активист по обществени политики, или здравен работник, човек, който очаква да получи какъвто и да било вид медицинска грижа в някакъв момент в живота си, или родител, отговорът е твърдо да, по повече причини, отколкото можете да си представите. Подолу ви предлагам разнообразни, но много ясни примери за това как недостатъчният сън влияе върху тъканта на човешкото общество. Те включват съня на работното място, мъченията, да, мъченията, съня в образователната система и съня в медицината и здравеопазването. Сънят на работното място, лишаването от сън влушава много от ключовите умения, изисквани при много форми на труд. Защо тогава ценим повече служителите, които подценяват съня? Величаем енергичния директор, който отговаря на имейлите си до 01. Ч. Сутринта, а после е в офиса в 5. Ч. Сутринта. Възхваляваме сме очагата на летището, който е преминал през пет различни часови зони с 7 полета през последните 8 дни. В множество бизнес култури продължава да съществува някаква извратена, но утвърдена арогантност, фокусирана върху безполезността на съня. Доста странно, предвид това колко здравомислещ е светът на бизнеса по отношение на всички останали аспекти на здравето на служителите, тяхната безопасност и поведението им, както изтъква моят колега от Харвард, Дарас Сейлсър, на работното място съществуват безброй политики по отношение на пушенето, злоупотребата с вещества, етичното поведение и предотвратяването на травми и заболявания. Но недостатъчният сън, друг вреден и потенциално смъртоносен фактор обикновено се толерира и за съжаление, дори се насърчава. Този начин на мислене упорства от части, защото определени бизнес-лидери погрешно вярват, че времето, прекарано в работа по определена задача, се равнява на ефективност и продуктивност. Това е било невярно дори и в индустриалната епоха на механична работа в фабриките. То е пълна заблуда, при това скъпоструваща. Проучване в 4 големи американски компании установило, че недостатъчният сън струва почти 2000 долара на служител годишно поради намалената продуктивност. Тази сума нараствала до над 3500 долара на служител при ОНЕЗИ, които страдали от най-сериозна липса на сън. Това може да ви звучи тривиално, но говорете с статистиците които наблюдават тези неща, и ще откриете, че нетната капитална загуба за тези компании е 54 млн долара годишно. Попитайте който и да било обборт на директорите дали биха искали да коригирате един единствен проблем, който, стриже, компанията им се над 50 млн долара годишно поради пропуснати печалби и гласуването ще бъде бързо и единодушно. Независим доклад на корпорацията цел целрант във връзка с економическата цена на недостатъчния сън отправя отрезвяващ призив за събуждане за главните финансови и изпълнителни директори. Хора, които спят по малко от 7 часа на нощ, причиняват смайваща финансова загуба за страната си в сравнение с служителите, които спят повече от 8 часа всяка нощ. На фигура 16 е показано, че недостатъчният сън струва на Америка и Япония съответно 411 МОД и 138 МОД долара всяка година. Следват Великобритания, Канада и Германия. Разбира се, тези цифри са изкривени поради различната големина на държавите. Стандартизиран начин да оценим това влияние е, като разгледаме брутния вътрешен продукт, БВП, Обща мярка за печелившото производство на една страна или за нейното економическо здраве. Погледнати от този ъгъл, нещата изглеждат дори още по-мрачни, както са описани на фигура 16b. Недостатъчният сънограб в повечето страни с повече от 2% от техния БВП, което възлиза на целостните разходи за армията на всяка страна. Това е почти толкова, колкото всяка страна инвестира в образование. Помислете само, ако елиминираме националния сънен дъл, бихме могли почти да удвоим процента от БВП, посвятен на образованието на децата ни. Това е още един начин, по който изобилният сън е оправдан в финансово отношение и би трябвало да се насърчава на национално ниво. Защо, когато са недоспали, служителите са толкова разрушителни в финансово отношение за компаниите и за националните економики. Много от компаниите от годишната листа, те не печеливши, на СП. Fortune, пред които изнасям презентации, се интересуват от КПП ключовите показатели на представянето, като например нетният приход, скоростта на постигане на целите или пазарният успех. Тези показатели се определят от безброй качества на служителите, но те обикновено включват креативност, интелигентност, мотивация, вложени усилия, продуктивност, ефективност при работа в група, както и емоционална стабилност, общителност и честност. Всички те системно се подкопават от недостатъчния сън. Фигура 16. Глобални и економически загуби от недоспиването, взето с изменение от HP, UOL, RANDI, ORG, CONTANT, DAM, Ранди, Пупс, Ресърч, DOL черта, RR1700, RR1791, RAND, черта, RR1791, PTF. Ранните проучвания демонстрирали, че по-краткият сън предвещава по-низка работоспособност и по-бавна скорост на изпълнение на основни задачи. Това означава, че сънливите служители са непродуктивни служители. Недоспалите също така генерират по-малко и по-неадекватни решения за проблемите, свързани с работата, пред които се изправят. От тогава насам сме проектирали потясно свързани с работата задачи, за да изследваме ефекта от недостатъчния сън върху усилията, продуктивността и креативността на служителите. В крайна сметка креативността се възхвалява като двигател на иновациите в бизнеса. Дайте на участниците възможност да избират междуработни задачи, изискващи различно количество усилия от лесни, напра, изслушване на гласови съобщения, до трудни, напра. Да помогнат да се създаде сложен проект, който изисква задълбочено решаване на проблеми и креативно планиране, и ще откриете, че тези, които са си набавили по малко сън в предходните дни, са същите, които избират не особено предизвикателните задачи. Те предпочитат лесния начин да свършат нещата, генерирайки по малко креативни решения в хода на процеса. Разбира се, възможно е типът хора, които решават да спият по-малко, да са също и тези, които предпочитат да не се изправят пред предизвикателства, и едното съвсем не е пряко свързано с другото. Връзката не е нужно да е причинно-следствена, но вземете същите служители и повторете този експеримент двукратно веднъж, след като са си набавили цяла нощ сън, и веднъж... Когато са недоспали и ще видите същия ефект на мързел, причинен от недоспиване, като използвате всеки от участниците като контрола сам на себе си. Тогава липсата на сън действително е причинно-следствен фактор. Следователно недоспалите служители няма да изстрелят бизнеса ви напред чрез продуктивни иновации. Подобно на група хора върху стационарни велоергометри, всеки има вид на усърдно въртящ педалите, но пейзажът така и не се променя. Иронията, която служителите пропускат, е, че когато човек не си набавя достатъчно сън, той е по-малко продуктивен и по тази причина трябва да работи по-дълго, за да постигне определена цел. Това означава, че често трябва да работите по-дълго и до по-късно вечер, да пристигнете от дома по-късно и да трябва да се събудите по-рано, завъртайки се в негативен магосън кръг. Защо да се опитвате да кипнете съд с вода на среден огън? след като можете да го направите за половината време на силен огън. Хората често ми казват, че нямат достатъчно време за сън, защото има толкова много работа за вършене. Без да се опитвам да споря по какъвто и да било начин, аз ги информирам, че може би в крайна сметка причината все още да има толкова много завършене, е именно, че не си набавя достатъчно сън нощем. Интересно е, че участниците в горните проучвания не смятат, че влагат по малко усилие в работните предизвикателства или че са по неефективни, когато са недоспали, въпреки че и двете са истина. Те, изглежда, не осъзнават по малките си усилия и по лошото си представяне предмет на субективното неправилно възприятие на способностите при недоспиване, което разгледахме по-рано в тази книга. Остановено е, че дори и най-простите ежедневни, рутинни задачи, които не изискват големи усилия, като например времето, нужно за да се облекат спретнато или адекватно за работното си място, се компрометират след нощ на недоспиване. Хората също така харесват по-малко работата си, когато са недоспали, което може би не е изненадващо, предвид способността на недоспиването да понижава настроението. Недоспалите служители са не само по-малко продуктивни, по-малко мотивирани, по-малко креативни, по-нещастни и по-мързеливи, те също така са и поне етични. Репутацията в бизнеса може да е фактор от решаващо значение. Ако имате недоспали служители във фирмата си, рискувате да придобиете лоша репутация. Порано описа в доказателствата от томографски експерименти, показващи, че фронталният мозъчен лоб, който е от основно значение за самоконтрола и обоздаването на емоционалните импулси, се изключва вследствие на липсата на сън. В резултат участниците били понестабилни в емоционално отношение и прибързани в изборите си и вземането на решения. Същия този резултат предвидимо се пренася и на работното място, където залогът е по-голям. Проучванията на работното място са установили, че служителите, които спят по 6 часа или по-малко, на следващия ден се държат значително позле и е повероятно да излъжат, отколкото тези, които спят по 6 часа или повече. При своите проучвания от важно значение дара Кристофър Барнс, изследовател в бизнес колежа Фостър, към Вашингтонския университет, установил, че колкото по малко спи даден човек, толкова повероятно е да направи лъжливи рекламации с цел реимбурсация и е посклонен да лъже, за да се здобие с безплатни лотарийни билети. Барнс открил също и, че недоспалите служители е повероятно да обвинят други хора на работното място за собствените си грешки и дори да се опитат да си припишат чужди постижения, това едва ли е правилната рецепта за изграждане на екип и хармонична бизнес среда. Отклоненията от етиката, свързани с липсата на сън, също така се промъкват на работната сцена и в един различен костюм, наречен «социална леност». Терминът се отнася до човек който при групова работа решава да влага по малко усилия, отколкото, когато работи сам. Тези хора съзират възможност да мързелуват и да се крият зато средният труд на останалите. Лично те свършват по малко компоненти от задачата и работата им като цяло или е погрешна, или е понекачествена в сравнение с случаите, когато работят сами и биват оценявани. Следователно, когато работят в екип, сънливите служители избират по-егоистичния път на най-малкото съпротивление, разчитайки на хитрата възможност да проявят социална леност. Това води не само до пониска групова продуктивност, а и често поражда разбираеми чувства на недоволство и междуличностна агресия сред членовете на екипа. За информация на бизнесмените, много от тези проучвания докладват за пагубен ефект върху бизнес резултатите, дори и при минимално намаление на количеството сън при даден човек, може би само от 20 до 60 минути е разликата между служител, който е честен, креативен, иновативен, готов да си сътрудничи и продуктивен, и такъв, който не е. Изследвайте ефектите от недостига на сън у изпълнителните директори и супервайзорите и историята ще е също толкова поучителна. Един неефективен ръководител, в която и да е организация, може да породи множество процеждащи се надолу последици за хората, върху които влияе. Ние често мислим, че един добър или лош ръководител е добър или лош постоянно, че това е стабилна черта. Но не е така. Разликите в индивидуалното представяне като ръководител варират драматично всеки ден и големината на тези разлики далеч надхвърля средните разлики между един конкретен ръководител и друг. И така. Какво обяснява тези върхове и спадове в способността на един ръководител да си върши работата ефективно ден след ден? Количеството сън, което си набавя, е един от безспорните фактори. Едно заблуждаващо просто, но хитро проучване проследи осъня на група супервайзори в продължение на няколко седмици и сравнило количеството му с представянето им като ръководители на работното им място според впечатленията на служителите, които отговаряли пред тях. Трябва да отбележа че самите служители не знаели колко добре е спал шефът им през съответната нощ, което предотвратявало пристрастните оценки. Колкото по бил сънят, който супервайзорът си набавил през нощта по собствените му думи, толкова по-адекватно това прогнозирало по слаб само и по-обидно отношение към служителите на следващия ден, за което докладвали и самите служители. Налице бил и още един интригуващ резултат. Ако даден супервайзор не бил спал добре през нощта, самите служители, дори и да били добре отпочинали, били по слабо ангажирани с работата си на следващия ден. Това била верижна реакция, при която липсата на сън у въпросния човек на отговорен пост в дадена бизнес структура се предавала на другите като вирус, инфектиращ дори и добре отпочиналите служители с неангажираност към работата и намалена продуктивност. Подсилвайки тази реципрочност, от тогава насам сме открили, че недоспалите менеджери и изпълнителни директори са по-малко харизматични и им е потрудно трудно да заразят вдъхновение и мотивация починените си екипи. За съжаление на шефовете, един недоспал служител ще възприеме погрешно добре от починалия си ръководител като значително по-малко вдъхновяващ и харизматичен, отколкото е в действителност. Човек може да си представи множеството последици по отношение на успеха на един бизнес. Ако както ръководителите, така и служителите са преуморени и недоспали. Ако на служителите, супервайзорите и ръководителите им бъде дадена възможност и бъдат насърчени да идват на работа добре отпочинали, те ще се превърнат от заети на вид, но не ефективни хора в продуктивни, честни, полезни личности, които взаимно се вдъхновяват, подкрепят и подпомагат. Някакви си грамове съм предлагат килограми добър бизнес в замяна. Служителите придобиват и финансови печелби, когато увеличат времето си за сън. Тези, които спят повече, обикновено печелят повече пари, както икономистите Матю Гипсен и Джефри Шрейдър открили, анализирайки работници и тяхното заплащане из целите САЩ. Те изследвали градове с много сходни социообразователни и професионални показатели в една и съща часова зона, но разположени в най-крайните западни и източни кътчета на тези зони поради което получават значително различаващи се количества дневна светлина. Работниците в най-западните населени места получавали повече слънчева светлина по-късно вече и в последствие си лягали средно с час по-късно от тези в най-източните градове. Работниците и в двата региона обаче трябвало да се будят по едно и също време всяка сутрин, тъй като всички те били в една и съща часова зона и с едно и също работно време. Следователно, живеещите на запад работници в тази часова зона имали по-малка възможност да спят от работниците, живеещи на изток. Изолирайки множество други потенциални фактори и влияния, напред. Благосъстоянието на региона, цените на къщите, разходите за живот и т.н., те установили, че един час сън допълнително все пак водел до значително по-високи надници в тези източни градове, някъде между 4 и 5 може да се свасите пренебрежително по отношение на тази възвръщаемост на инвестицията от 60 минути сън, но тя не е тривиална. Средното повишение на заплащането в САЩ е около 2%. Повечето хора са силно мотивирани да получат повишение и се разстройват, ако това не се случи. Представете си повишение, което е почти двойно и то не като работите повече часове, а като си набавяте повече сън. Истината е, че повечето хора биха заменили съня за повисока заплата. Скорошно проучване на университета, Корнел, изследва устокици работници от САЩ и им дало избор, заплата от 80 000 долара годишно с намалено работно време и възможност да спят около 8 часа или заплата от 140 долара годишно с постоянни извънредни часове работа и само 6 часа сън нощем. За съжаление, по голямата част от хората избрали втората възможност по високата заплата и по краткия сън. Това е истинска ирония, като се има предвид, че можете да имате и двете, както открихме преди малко. Грамогласният и надот корпоративен менталитет на безсънието като модел за успех е доказано погрешен на всяко ниво на анализ, което сме изследвали. Здравият сън определено означава здрав бизнес. Независимо от това много компании си остават опорито противосънно настроени в структурираните си практики. Като мухи, застинали в кехли бар, това им отношение държи бизнеса им в същото замръзнало състояние на стагнация, липса на иновации и продуктивност и поражда сред служителите нещастие, недоволство и лошо здраве. Има обаче и все по-голям брой гледащи в бъдещето компании които са променили работните си практики в отговор на резултатите от тези изследвания и дори приветстват учени като мен в компаниите си, за да преподават и възхваляват добродетелите от набавянето на повече сън пред висшите ръководители и менеджмента. Проктор и Гембъл и Goldman Sachs Group, например, предлагат на служителите си безплатни курсове по хигиена на съня. В някои от сградите им е инсталирано скъпо осветление от висок клас, за да помогне на служителите да регулират циркадния си ритъм, подпомагайки навременното освобождаване на мелатонин. Nike и Google възприеха по свободен подход към работното време, позволявайки на служителите да избират работните си часове така, че да съвпадат с индивидуалния им циркаден ритъм и съответната им хронотипна природа на сова или чучолига. Промяната в начина на мислене е толкова радикална че тези същите водещи корпорации дори позволяват на служителите да спят на работните си места. Из корпоративните им централи са разпръснати стаи за релакс, днес за за Служителите могат да се отпуснат и да поспят през работния ден в тези тихи зони, насърчавайки продуктивността и креативността си, докато подобряват усещането си за благосъстояние и намаляват отсъствията от работа без въжителни причини. Подобни промени отразяват подчертано отдалечаване от драконовските дни, когато служител, хвана да подремва на работа, е бил налаган, наказван или направо уволняван. За съжаление, повечето изпълнителни директори и менеджери все още отхвърлят важността на това служителя да е добре отпочинал. Те вярват, че подобни помещения представляват твърде мек подход. Но не се заблуждавайте, компании като Nike и Google са също толкова хитри, колкото и печеливши. Те прегръщат Съня поради доказаната печалба в долари. Една организация знае за професионалните ползи от Съня по-отдавно от повечето останали. В средата на 90-те години на XX, НАСА рафинирала науката за спането на работното място с цел да извлече ползи за астронавтите си. Оттам установили, че дори дремки от по 26 минути все пак предлагат 34% подобрение при изпълнението на задачите и на 50% увеличение на общата будност. Тези резултати дали началото на т НАР, култура на дремките на НАСА, която се разпространила и сред наземните служители на организацията. Според всички мерки, които използваме, за да определим успеха в бизнеса доходност, доминиране, забележимо присъствие на пазара. Ефективност, креативност на служителите и удовлетворение и благосъстояние на работниците, създаването на необходимите условия на служителите да си набавят достатъчно сън, нощеми или мили на работното място през деня трябва да се смята за нова форма на физиологично инжектиране на рисков капитал. Нехуманната употреба на недоспиването в обществото. Бизнесът не е единствената област, в която лишаването от сън и етиката се сблъскват. Правителствата и армиите носят още по-позорно петно, изумени от умствените и физическите вреди, които продължителното лишаване от сън причинява. През 80-те години на Екс, от книгата на рекордите на Гинес спрели да признават всякакви опити да се същупи световния рекорд по будуване. Дори започнали да трият рекордите по будуване от предишните си анали от страх да не укуражат бъдещи актове на умишлено въздържание от сън. По подобни причини учените разполагат с ограничени доказателства за дългосрочните ефекти от пълното лишаване от сън, в продължение на повече от едно нощи. Според нас е неприемливо в морално отношение да налагаме на сила това състояние на човешки същества, а все по-често и на каквито и да било други видове. Някои правителства не споделят същите морални ценности. Те лишават от сън хора против волята им с цел мъчение. Този опасен в и политическо отношение пейзаж може да изглежда странна тема за включване в тази книга. Но го споменавам, защото той хвърля ярка светлина върху начина, по който човечеството трябва да преосмисли възгледите си за съня на най-високите нива на социалната структура правителствата, и защото дава ясен пример как можем да изградим все по-достойна за възхищение цивилизация, като уважаваме, а не злоупотребяваме със съня. Доклад от 2007, озаглавен «Не оставяйте белези, съвременните техники за разпит и рискът от престъпление», предлага обезпокоително описание на тези практики в съвремието ни. Документът е компилиран от «Лекари за човешки права», група за подкрепа, която цели да служи край на измъчването на хора. Както подсказва заглавието на доклада, много съвременни методи са хитро измислени, така че да не оставят следи от физическо насилие. Лишаването от сън е самото въплъщение на тази цел, и по времето на написването на тази книга все още се използва при разпити в някои държави, включително Миянмър, Иран, Ирак, САЩ, Израел, Египет, Либия, Пакистан, Саудитска Арабия, Тунис и Турция. Като учен, запознат близо с механизмите на съня, силно бих се застъпил за забраната на тази практика поради два конкретни факта. Първият и по-маловажен от тях е чистият прагматизъм. В контекста на разпитите, лишаването от сън е неподходящо с цел набавяне на точна и следователно полезна разузнавателна информация. Както вече видяхме, липсата на сън дори и в малки количества понижава всяка умствена способност, нужна за извличането на валидна информация. Това включва загуба на способността за точно спомняне, емоционална нестабилност, която пречи на логичното мислене и дори неспособност за елементарно схващане на думите. Още по-лошото е, че лишаването от сън подсилва девиантното поведение и води до повече лъжи и неискреност. Като изключен комата, лишаването от сън поставя индивида в най-малко полезното умствено състояние за целите на достоверното събиране на разузнавателни данни. Разстроен ум, който ще породи фалшиви признания, което, разбира се, може да е намерението на някои хора, държащи пленници. От скорочно проучване са получени доказателства, че една нощ лишаване от сън отвоява и дори учетворява вероятността иначе честен човек да даде лъжливи признания за нещо, което не е извършил. Следователно можете да промените самата настройка на някого, поведението му и дори твърдите му убеждения само като болишите от сън. Красноречиво, но стряскащо потвърждение на този факт предоставя бившият премиер на Израел, Менахем Бегин, в автобиографията си, «Бели нощи». Историята на един затворник в Русия През 40-те години на Ексекс, години преди да заеме длъжността си през 1977, Бегин е заловен от Съветския съюз. Измъчване в затвора от КГБ, като част от мъченията е продължителното лишаване от сън. За това преживяване, което повечето правителства ефемистично описват като практика за «менеджмент на съня на затворниците», той пише. В главата на разпитвание затворник се възцарява мъгла. Духът му е изтощен до смърт, краката му се огават и той има едно единствено желание – да спи, да поспи само малко, да не става, да лежи, да си почине, да забрави. Всеки, който е изпитвал това желание, знае, че дори гладът и жаждата не могат да се сравнят с него. Попаднах на затворници, които бяха подписали каквото им бяха наредили да подпишат, само за да получат обещаното им от разпитващия. Той не им беше обещал свобода. Беше им обещал ако подпишат да ги остави да спят, без да ги буги. Вторият и посилен аргумент за забраната на насилственото лишаване от сън е необратимата физическа и психическа вреда, коятото нанася. За съжаление, въпреки че това е удобно за разпитващите, нанесената вреда не е видима отвън. В психическо отношение дългосрочното лишаване от сън в продължение на много дни усилва мислите и опитите за самоубийство, като и двете се случват в много по голяма степен при задържани затворници, отколкото сред общото население. Освен това неадекватният сън подсилва инвалидизиращите и непреходни състояния на депресия и тревожност. В физическо отношение продължителното лишаване от сън увеличава вероятността от сърдечно-съдово заболяване, като например инфаркт или инсулт. Отслабва имунната система по начини, които пораждат рак и инфекции, и прави гениталиите безподни. Няколко съдилища в САЩ са на същото мнение относно порицаването на тези практики, като са отсъдили, че лишаването от сън нарушава и осмата, и 14-та поправка на конституцията на САЩ, свързани с защитата от жестоки и нечовешки наказания. Обосновката им била стабилна и непробиваема, сенят заявили те трябва да се смята за основна жизнена необходимост. Каквато очевидно е, въпреки това Министерството на отбраната на САЩ не зачало това решение, разрешавайки 24-часовите разпити на задържаните в затвора в залива Гуантанамо между 2003 и, и 2004 подобно третиране си остава разрешено и до деня, в който пишат тези редове. Както заявява преработеният полеви наръчник ръчник на армията на САЩ в приложение М, че задържаните могат да бъдат ограничавани до само 4 часа сън на всеки 24 часа в продължение на две седмици. Отбелязвам, че това не винаги е било така. Едно много поранно издание от 1992 на същия наръчник твърди, че продължителното лишаване от сън е явен и нехуманен пример за «психически тормоз». Лишаването на човешко същество от сън без ясното му съгласие и съпътстваща стриктна медицинска грижа е варварски инструмент за в психологическо и биологично отношение. Съизмерено възоснова на смъртността в дългосрочен аспект, то е наравно с гладоването. Крайно време е да затворим тази глава на мъчения, включително и на използването на лишаването от сън неприемлива и нечовешка практика, която вярвам, че ще си спомняме с най-дълбоко чувство на срам през идните години. Сенят и образованието. Часовете в над 80% от държавните гимназии в САЩ започват преди 08 ча, сутринта. В почти 50% от тях започват преди 07 ча, сутринта. При начален час 07 сутринта, училищните автобуси обикновено започват да вземат децата около 5 ча, сутринта. Следователно, някои деца и тинейджери трябва да се будят в 5 или 5 че, че дори и по-рано и да правят това в пет от всеки седем дни години наред. Това е лудост. Бихте ли могли да се концентрирате и да научите каквото и да било, когато сте станали толкова рано? Не забравяйте, че пет, че сутрин так за един тинейджър не е същото като за един възрастен. Порано отбелязахме, че циркадният ритъм на тинейджерите се измества драматично напред с един до три часа. Така че реално въпросът, който би трябвало да ви задам, ако сте възрастен, е следният, бихте ли могли да се концентрирате и да научите каквото и да било, ако ви будят на сила в 3, че, сутринта ден след ден. Бихте ли били в жизнерадостно настроение? Би ли ви било лесно да се спогаждате с колегите си и да се държите с достоинство, толерантно, уважително и сговорчиво? Разбира се, че не. Защо тогава искаме това от милионите тинейджери и деца в индустриализираните държави? Със сигурност това не е оптималната форма на образованието. Нито пък прилича на модел за подхранване на доброто физическо или умствено здраве от децата и тинейджерите ни. Наложено от ранното начало на учебните занятия, това състояние на хронично лишаване от сън е особено тревожно. Предвид факта, че побертетът е най-опасната фаза от живота по отношение на развиването на хронични умствени заболявания, като депресия, тревожност, шизофрения и склонност към самоубийство. Ненужното съсипване на съня на един тинейджър може да се окаже решаващо по отношение на рискованата повратна точка между психологическото благосъстояние и доживотното психично заболяване. Това е сериозно твърдение и аз не го подхвърлям просто така, без основание. През 60-те години на XXV, когато функциите на съня все още били до голяма степен неизвестни, изследователите селективно лишавали младежи от БДО сън, а следователно и от сънуване, в продължение на седмица, но им позволявали да си набавят БВС. Нещастните участници в проучването прекарали цялото това време в лабораторията, споставени по главите им електроди. Нощем, когато навлезели в състояние на БДО сън, в спалнята бързо влизал асистент ги будел. Участниците с замъглен поглед трябвало да решават математически задачи в продължение на 5 минути, което им пречало да потанат обратно в сън със сънища. Но веднага, щом участниците все пак се върнали към БДО съня, процедурата била повтаряна. Час след час, нощ след нощ, това продължило цяла седмица. БВС бил оставен до голяма степен непокътнат, но количеството БДО сън било намалено до малка частица от обичайното му количество. Не било необходимо да изминат всичките седем нощи на лишаване от сън със сънища, преди да се проявят ефектите по отношение на психичното здраве. На третия ден участниците вече показвали признаци за психоза. Станали тревошни, потиснати и започнали да халюцинират. Чували и виждали неща, които не били реални. Станали и параноични, някои вярвали, че изследователите са говорничали срещу тях например да ги отровят. Други били убедени, че учените са тайни агенти и експериментът е бледо замаскирана правителствена конспирация от някакъв извратен вид. Едва тогава учените осъзнали доста дълбоките заключения от експеримента, бъда осенят е границата между рационалността и лудостта. Опишете тези симптоми на психиатър, без да го информирате за контекста на лишаване от БДО сън, и лекарят ще ви даде ясни диагнози за депресия, тревожни разстройства и шизофрения. Но само до преди дни това били здрави младежи. Не били депресирани, не страдали от тревожни разстройства или шизофрения, нито пък имали история на подобни състояния те или семействата им. Прочетете за всякакви опити да се счупи рекорда за будуване в миналото и ще откриете същия универсален модел на емоционална нестабилност и психоза от един или друг вид. Именно липсата на БДО съм този стадий от основна важност, настъпващ в финалните часове на съня, който отнемаме от децата и тинейджерите. Чрез ранното започване на училищните занятия определя разликата между стабилното и нестабилното умствено състояние. Децата ни не винаги са тръгвали на училище в този неразумен биологично отношение час. Преди век училищата в САЩ започвали в 9 часа, сутринта. В резултат 95% от всички деца са будели без будилник. Сега е вярно обратното, причинено от непрестанното подраняване на началните часове за училище, което е в пряк конфликт с еволюционно програмираната нужда на децата да спят по време на тези безценни, богати на БДО са сутрешни часове. Психологът от Станфорд, Даре Луис Търман, прочут с това, че е помогнал за съставянето на теста за интелигентност, е посветил научната си кариера на подобряване на детското образование. Започвайки през 20-те години на XX, Търман картографирал всякакви фактори, които подпомагат интелектуалното развитие на децата. Един такъв фактор, който открил, бил достатъчният сън. Както писал в основополагащите си доклади и в книгата си «Генетични проучвания на гениалността», Търман установил, че независимо от възрастта му, колкото подълго спяло едно дете, толкова понадарено в интелектуално отношение било то. Остановил още и, че времето за сън било най-силно свързано с разумното, та е, по-късно, начало на учебните занятия, такова, което е в хармония с водените биологични ритми на тези млади, все още съзяващи мозъци. Причината и следствието нямало как да бъдат доказани в проучванията на Търман, но данните го убедили, че сенята е въпрос, който трябва да бъде силно застъпен в обществото във връзка с обучението на децата и здравословното им развитие. Като президент на Американската психологична асоциация, той силно наблегна върху предупреждението, че САЩ никога не трябва да следват тенденцията, която се появявала в някои европейски страни. Където началото на училищните занятия се изтегляло към все по-ранни часове, започвайки в 8 часа, сутринта или дори в 7 ча вместо в 9 часа. Търман вярвал, че това залитене към ранен сутрешен модел на учене ще увреди, при това дълбоко, интелектуалното развитие на младежите ни. Въпреки неговите предупреждения, близо 100 години по-късно образователните системи на САЩ са преминали към ранно начало на учебните занятия, докато множество европейски страни са направили точно обратното. Сега разполагаме с научни доказателства, за да подкрепим мъдростта на Търман. Едно продължително проучване проследило повече от 5000 японски ученици и открило, че тези, които спели по-дълго, получавали трайно по-високи оценки. Контролирани проучвания в лаборатории за изследване на съня сред помалко на брой участници показват, че децата с по-дълго общо време за сън развиват по висок коефициент на интелигентност, като по умните деца неизменно спели с 40 до 50 минути по дълго от унези, които развили по нисък коефициент на интелигентност. Изследванията върху еднолечни близнаци допълнително наблягат колко мощен фактор е сънят, който може да промени дори генетичната предразположеност. В проучване, започнато от дъра Роналд Уилсън в колежа по медицина в Луисвил през 80-те години на XX, което продължава и до днес, стотици двойки близнаци преминали през оценка на много ранна възраст. Изследователите се съсредоточили специално върху тези близнаци, при които единият редовно си набавял повече сън от другия, и проследили развитието им през следващите десетилетия. До 10 годишна възраст близнакът, който спял по-дълго, развил по интелектуални и образователни способности и постигал по-високи резултати на стандартните тестове за четене с разбиране, както и развил по-богат речник от близнака, който спял по-малко. Подобни асоциативни данни не доказват, че сенята е причина за такива значителни ползи по отношение на образованието. Въпреки това, в съчетание с причинно-следствените доказателства, свързващи съня и запаметяването, за които споменахме в глава 6, може да се направи прогноза, ако сънят наистина е от такава основна важност за ученето, тогава увеличаването на времето за сън, чрез отлагане на началото на учебните занятия би трябвало да трансформира образованието. И това е така, все повече училища в САЩ започнаха да се бунтуват срещу модела на ранно започване на занятията. Като поставят началото на учебния ден в по-разумен в биологично отношение момент. Един от първите пробни случаи бил в град Едина, Минесота. Тук началото на учебния ден за тинейджерите било преместено от 07 Ч, сутринта в 08 Ч. По поразителна от 43-те минути допълнителен сън, който тинейджерите казали, че си набавят, била промяната в академичното им представяне, оценено чрез стандартен тест за оценка на ученето, или СЦАТИ. В годините преди тази промяна в началния час средните оценки на устния СЦАТИ на най-добрите ученици били внушителните 605 точки. На следващата година, след преминаването към начален час на занятията 08, ч. Резултатът се повиши от до средно 761 точки за същата група от най-добри ученици. Резултатите от теста по математика също се подобрили, увеличавайки се от средно 683 точки в годината преди промяната на началния час до 739 на следващата година. Съберете всички тези данни и ще разберете, че инвестирането в покъсния начален час на учебните занятия, което позволява на учениците да поспят повече и съответства подобрена на непроменливия им биологичен ритъм, е върнало нет на еста атик печалба от 212 точки. Това подобрение ще промени нивото на университета, в който тези тинейджери ще постъпят потенциално променяки и последващата траектория на живота им. Докато някои се оспорвали доколко точен или неупровержим е случаят с теста в едина, добре контролирани и много по-обширни систематични проучвания са доказали, че едина не е случайност. Безброй окръзи в няколко щата на САЩ са променили началото на учебните занятия към по-късен час и учениците им са показали значително по високи средни резултати. Не е изненадващо, че подобренията в представянето са били наблюдавани независимо от времето на денонощието, но най-драматично повишение се е наблюдавало в сутрешните учебни часове. И ясно е, че измореният, недоспал е мозък е просто едно течещо сито, което не е в състояние да възприема, абсорбира или ефективно да задържа образователна информация. Да упорстваме да продължаваме по този начин означава да осакатим децата си чрез частична амнезия. Да насилваме младите мозъци да се превръщат в ранни пилета гарантира, че те няма да уловят червейчето, ако въпросното червейче съзнанията и добрите оценки. Следователно създаваме поколение от непривилегировани деца, възпрепятствани чрез лишаването от сън. По късното начало на учебните часове несъмнено, а и буквално, е умният избор. Една от най-тревожните тенденции, проявяващи се в тази област на съня и музъчното развитие, засяга семействата с ниски доходи и тенденция, която е пряко свързана с образованието. Децата от по-низките социо-економически прослойки е по-малко вероятно да стигат до училище с кола, отчасти защото родителите им често работят в сферата на услугите, което изисква по-ранно начало на работния ден около или преди 6 ч. сутринта. Следователно тези деца разчитат на училищните автобуси за транспорт и трябва да се будят по-рано от унези, водени от родителите си до училище. В резултат тези и без друго непривилегировани деца стават още по-непривилегировани, защото редовно си набавят по-малко сън от децата на побогатите семейства. В резултат се получава умагъсан кръг, който продължава с поколение затворена система на повторения, от която е много трудно да се откъснеш. Отчаяно се нуждаем от активни методи за намеса, за да разбием този цикъл, при това възможно най-скоро. Резултатите от изследванията са разкрили също и че удължаването на съня посредством отлагането на началото на учебния ден чудодейно увеличава присъствието в клас, намалява поведенческите и психологическите проблеми и намалява употребата на алкохол и наркотици. В добавка по късното начало на учебния ден, за щастие, означава и по късното му приключване. Това защитава много тинейджери от добре проучения, прозорец на опасността, между 15 и 18 ча, когато училището е приключило, но родителите все още не са се прибрали у дома. Този безконтролен период на уязвимост е доказана причина за участие в престъпления и за злоупотреба с алкохол и наркотици. По късното начало на учебния ден е полезно за свиването на този прозорец на опасността, намаляването на тези нежелани резултати и следователно за намаляването на свързаните финансови разходи за обществото, спестявания, които могат да бъдат реинвестирани при заплащането на евентуалните допълнителни разходи, които може да изисква това по късно начало на учебния ден. И все пак в тази продължаваща история с покъсното начало на учебния ден се е случило нещо, още по-дълбоко нещо, което изследователите не очаквали, продължителността на живота на учениците се увеличила. Водещата причина за смъртност сред тинейджерите са пътните катастрофи и в това отношение дори и най-малката доза недостиг на сън може да има тежки последици, както вече обсъдихме когато училищният окръг на Матоми Дей в Миннесота отложил началото на учебния ден от 07 на 08, че имало 60% намаляване на пътните инциденти при шофьорите на възраст от 16 до 18 години. Окрък Тетън в Лайоминг въвел дори още по драматична промяна в началото на учебните занятия, измествайки го от 07, че сутринта към много поразумния в биологично отношение час 08, сутринта. Резултатът бил удивителен 70% намаляване на пътните инциденти при шофьорите на възраст от 16 до 18 години. За да поставим това в перспектива, навлизането на антиблокиращата система на спирачките ABS, която предотвратява приплъзването на гумите при рязко спиране, позволявайки на шофьора да запази контрол над управлението, намалила броя на инцидентите с около 20 до 25%. Това било обявено за революция. А един прост биологичен фактор достатъчният сън намалява броя на инцидентите при кинейджерите на два пъти повече. Тези обществено достъпни открития би трябвало да се помели образователната система посредством безкомпромисно преразглеждане на началните часове на учебните занятия. Вместо това, обаче, до голяма степен са били заметени под килима. Въпреки публичните призиви от Американската педиатрична академия и центровете за контрол и превенция на заболяванията промените са бавни и трудно извоювани. Това не е достатъчно. Разписанията на училищните автобуси и на автобусните компании са голяма пречка пред по подходящото късно начало на учебните часове, а също и установеният на вик децата да излизат от къщи рано сутринта, така че родителите да могат да започнат работа рано. Това са валидни причини промяната на националния модел към покъсен начален час за започване на училище да е трудна. Това са практически предизвикателства, които наистина оценявам и разбирам. Но не смятам, че са достатъчно извинение за това един остарял и вреден модел да остане непроменен, когато данните са толкова очевидно неблагоприятни. Ако целта на образованието е да образова, безмъждовременно да рискува животи, значи се настоящия модел на ранно започване на учебните часове проваляме децата си по най-зрелищния начин. Ако не променим нещата, просто ще увековечим един омагосън кръг, в който всяко поколение на нашите деца се препава през образователната система в полукоматозно състояние, хронично лишавано от сън години наред. Са възпрепятствано умствено и физическо съзряване и не успяващо да разгърне максимално истинския си потенциал за успех само за да нанесе същите вреди на собствените си деца десетилетия по-късно. Тази зловредна спирала само се влушава още повече. Събраните през последното столетие данни от повече от 750 ученици на възраст от 5 до 18 години разкриват, че те спят 2 часа по-малко от учениците преди 100 години. Това е валидно, независимо коя възрастова група или подгрупа разглеждате. Допълнителна причина да превърнем съня в главен приоритет по отношение на образованието и живота на децата ни засяга връзката между недостига на сън и епидемията от синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност – СДВХ. Децата с тази диагноза са раздразнителни, с променливи настроения, полесно се разсейват и им е трудно да се съсредоточават в ученето през деня, значително по-често са подативи на депресия и мисли за самоубийство. Ако съберете в обща картина тези симптоми – неспособност за фокусирано внимание, дефицит на научаването, трудно поведение, нестабилност в умствено отношение, и после премахнете етикета с ДВХ, то тези симптоми са почти идентични с причинените от липсата на сън. Ако заведете едно недоспало дете на лекар и опишете тези симптоми, без да споменавате липсата на сън, която не е необичайна, каква диагноза според вас ще постави лекарят и за какво ще му предпише лекарства? Не за недоспиване, а за СДВХ. Тук иронията да е по-голяма, отколкото си личи на пръв поглед. Повечето хора знаят имената на обичайните лекарства за СДВХ, Адерал и Метилфенидът. Но мълцина са неясно какво всъщност представляват тези лекарства. Адералът е амфетамин, към който са добавени някои соли, а метилфенидътът е подобен стимулант. Амфетаминът и метилфенидътът са два от най-мощните медикаменти, които са ни известни, по отношение на предотвратяването на съня и поддържането на мозъка на възрастен човек, или в този случай на дете, напълно буден. Това е абсолютно последното нещо, от което такова дете се нуждае. Както отбелязва моят колега в областта Даръчарл Сейзуар, има хора, които се намират в затворнически килии, при това от десетилетия, защото са били хванати да продават амфетамини на подрастващи на улицата. Но изглежда, нямаме никакъв проблем с това да позволяваме на фармацевтичните компании да излъчват реклами в най-гледаното време, свързани с СДВХ и промотиращи продажбата на лекарства на основата на амфетамините, като адерел и Метилфенидът. За един циник това би наподобявало по излъзкана версия на наркодилърство. По никакъв начин не оспорвам разстройството, наречено СДВХ, и не всяко дете с СДВХ спи лошо. Но знаем, че има деца, може би много деца, които не си доспиват или страдат от недиагностицирано разстройство на съня, маскирано като СДВХ. Години наред от критично важното им развитие те биват тъпкани с лекарства на основата на амфетамините. Един пример за недиагностицирано разстройство на съня е разстроеното дишане по време на сън при децата, или детската обструктивна сън на апнея, която е свързана с силно хъркане. Твърде големите аденоиди и сливици могат да блокират преминаването на въздуха от децата, докато свързаните с дишането мускули се отпускат по време на сън. Силното хъркане е звукът от завихрения въздух в опит той да бъде смукан навътре към белите дробове през полуотпуснати, парпорещи въздушни пътища. Получаващият се в резултат недостиг на кислород рефлексивно принуждава мозъка да събуди детето за кратко през нощта, за да можето да поеме няколко пъти дълбоко дъх, възстановявайки пълното насищане на кръвта с кислород. Това обаче пречи на детето да потане в БВС или да го поддържа за дълги периоди от време. Дълбоко разстроеното му дишане налага състояние на хронично лишаване от сън, нощ, след нощ, месеци и години наред. Докато ефектите от състоянието на хронично лишаване от сън се натрупват с времето, детето все повече наподобява СДВХ като темперамент в когнитивно, емоционално и академично отношение. При децата, които имат късмета сънното им разстройство да бъде разпознато и чието сливици биват премахнати, най-често се оказва, че нямат СДВХ. В седмиците след операцията сънят на детето се възстановява, а в следващите месеци и нормалното психично и умствено функциониране. СДВХ е изликуван. Възоснова на скорошни проучвания и клинични оценки сме изчислили, че над 50% от децата с диагноза СДВХ всъщност имат разстройство на съня, но малка част от тях са наясно с проблема си с съня и последиците от него. За целта е необходима голяма кампания за информиране на обществото, организирана от правителствата по възможност без намесата на фармацевтичните лобита. Ако направим крачка назад от проблема с СДВХ, генералният проблем става дори още поясен. Възпрепятствани от липсата на каквито и да били правителствени насоки и поради неспособността на изследователите като мен да разглася широко на личните научни данни, много родители остават слепи за състоянието на лишаване от сън в детството и за това често подценява тази биологична необходимост. Скорошна анкета на Националната фундация за съня потвърждава това, като доста над 70% от родителите вярват, че детето им си набавя достатъчно сън, а в действителност по малко от 25% от децата на възраст от 11 до 18 години наистина си набавят необходимото количество. Следователно ние като родители имаме изкривен поглед върху нуждата и важността на съня за децата ни, като понякога дори порицаваме и стигматизираме желанието им да спят достатъчно включително и отчаяните им попити през почивните дни да си платят сънния дълг, който образователната система им е натрапила, без те да има вина. Надявам се, че можем да се променим. Надявам се, че можем да прекъснем предаването на пренебрежението към съни от родители на деца и да ликвидираме липсата на това, за което изтощените, уморени умове на младите ни хора жадуват толкова силно. Когато сънят е изобилен, умовете разцъфтяват. Когато той не достига, това няма как да се случи. Съняти и здравеопазването, ако ви предстои да получите медицински грижи в болница, би било добре да попитате лекаря си, колко спахте през последните 24 часа. Отговорът на лекаря би определил по статистически доказуем начин дали лечението, което ще ви бъде приложено, ще доведе до сериозна медицинска грешка или дори до смърт. Всички ние знаем че лекарите и сестрите работят дълги, последователни часове, но най-вече лекарите по време на ординаторските си години. Мълцина обаче знаят защо, защо принуждаваме лекарите да освояват професията си по този изтощителен, безсънен начин. Отговорът идва от уважавания лекар Уилям Стюарт Холстед, който е бил също така и злощастен наркоман. Холстед основал програмата за обучение на хирурзи в болницата, Джонс Хопкинс, в Балтимор, Мериленд, през май 1889 като шеф на хирургичното отделение, влиянието му било значително, а възгледите му за това, как младите доктори трябва да се посвещават на медицината, били сврах амбициозни. Трябвало да има 6-годишна специализация, при това на място. Хостек бил убеден, че лекарите трябва да живеят в болницата през по-голямата част от обучението си което им позволява да са напълно посветени на усъвършенстването на хирургичните си умения и медицинските си познания. Начинаещите ординатори трябвало да понасят дълги последователни смени ден и нощ. За хостет са няк бил ненужен лукс, който отнема от възможностите им да работят и учат. Начинът на мислене на Хостек бил труден за оспорване, тъй като самият той практикувал това, което проповядвал и бил прочут с привидно свръх човешката си способност да остава буден дни наред, очевидно, без да изпитва умора. Но Хостец си имал мръсна тайна, която излязла на едва години след смъртта му и помогнала да се обясни както маниякалната структура на ординаторската му програма, така и способността му да пропуска съня. Той бил пристрастен към кокаина. Това бил тъжен и очевидно случайно придобит навик, с който той бил започнал години преди да поступи в Джонс Хопкинс. На поранен етап от кариерата си Холстек провеждал изследване върху невроблокиращите свойства на наркотиците, които можели да се използват като анестетици, за да притъпяват болката при хирургични процедури. Един от тези наркотици бил кокаинът, който спира вълните от електрически импулси да преминават по цялата дължина на нервите в тялото, включително онези от тях, които провеждат болката. При към наркотика знаят това твърде добре, тъй като носа им, а често и цялото им лице, изтръпва, след като смъкнат няколко линии от веществото, почти като да са били инжектирани с твърда много анестетик от прекалено ентусиазиран заболекар. Работейки с кокаин в лабораторията си, не след дълго Хостет започнал да експериментира върху себе си, при което наркотикът го впринчил в безмилостно пристрастяващата си хватка. Ако прочетете академичния доклад на Хостет за резултатите от проучването му в New York Medical Journal от 12 септември 1885, ще ви бъде много трудно да го разберете. Няколко специалисти по история на медицината са изразявали мнение, че докладът е толкова объркан и френетичен, че лекарят без съмнение го е писал, докато е бил надрусан с кокаин. Колеги забелязали странното и притеснително поведение на хостет в годините както преди, така и след постъпването му в Джонс Хопкинс. То включва на измъквания от операционната, докато трябвало да наблюдава работата на ординатори по време на хирургични процедури, оставяйки младите лекари да завършат операцията сами. Друг път Холстет не бил в състояние да оперира собственоръчно, защото ръцете му треперели и което той оправдавал с опитите си да спре цигарите. Холстет вече отчаяно се нуждал от помощ. Засрамен и притеснен, че колегите му ще открият истината. Той постъпил в рехабилитационна клиника с името и през името си, а не с фамилията. Това бил първият от множеството неуспешни опити да се отърве от навика си. При един от престоите му в психиатричната болница, Бътлър, в Providence, Род Айланд, на е била назначена рехабилитационна програма от упражнения, здравословна диета, чист въздух и като помощ за болката и дискомфорта от кокаиновата абстиненция морфин. Впоследствие холстът излязал от рехабилитационната програма с пристрастеност както към кокаина, така и към морфина. Разказват се дори истории, че по необясними причини холстът изпращал ризите си за пране в Париж и те се връщали в колед, който съдържал и нещо повече от чисти бели ризи. Холстът насъди породеното си от на будуване в сърцето на хирургичната програма на Джонс Хопкинс, налагайки подобен нереалистичен на менталитет върху ординаторите за цялото време на специализацията им. Изтощителната ординаторска програма, която все още упорито присъства по един или друг начин из всички медицински университети на САЩ и до днес, е оставила диря от безброй усъкатени или мъртви пациенти, а вероятно и ординатори. Това може да звучи като несправедливо обвинение в сравнение с чудесната, спасяваща животи и работа на нашите всеотдайни млади лекари и медицински екипи, но е доказуемо. Много медицински колежи изисквали от ординаторите да работят по 30 часа седмично. Може да си помислите, че това е кратко работно време, тъй като съм сигурен, че вие работите поне по 40 часа седмично. Но за ординаторите това били 30 часа подред. По -лошото било. Че те често трябвало да изкарат по две от тези 30-часови смени без прекъсване в рамките на седмица, съчетани с по няколко 12-часови смени, разхвърлени помежду им. Травмиращите последици са добре документирани. Ординаторите, работещи на 30-часови смени, допускат 36% повече сериозни медицински грешки, като например да предпишат погрешна доза от дадено лекарство или да забравят хирургически инструмент в пациент в сравнение с онези, които работят по 16 часа или по малко. Освен това, след 30 часа без сън ординаторите допускат изумителните 460% повече диагностични грешки в интензивното отделение в сравнение с времето, когато са добре отпочинали след сън. По време на специализацията си един от всеки петима ординатори ще допусне медицинска грешка, свързана с безсъние, която ще причини сериозна, наказуема вреда на пациент. Един от всеки 20 ординатори ще убие пациент поради недоспиване. Тъй като в момента в медицинските програми в САЩ се обучават над 100 ординатори, това означава, че стотици хора-синове, дъщери, съпрузи, прародители, братя, сестри умират безпричинно всяка година, защото на ординаторите не се разрешава да си набавят съня, който им е необходим. Докато пише тази глава, един нов доклад откри, че медицинските грешки са третата водеща причина за смърт сред американците след инфарктите и рака. Бесънието несъмнено играе роля в загубата на тези животи. Самите млади лекари могат да се превърнат в част от тази статистика на смъртността. След 30-часова смяна е 73% по повероятно изтощените ординатори да се ободат с медицинска игла или да се порежат с скалпел, рискувайки да се заразят с преносима покръвен път зараза, в сравнение с внимателните им действия, когато са адекватно отпочинали. Една от най-ироничните статистики засяга шофирането в недоспало състояние. Когато лишен от сън ординатор приключи дълга смяна, като например такава в спешното отделение, опитвайки се да спасява жертви на автомобилни катастрофи, и после се качи в собствената си кола, за да се прибере от дома, вероятността да стане участник в ПТП нараства с 168% поради умората. В резултат може да се озове обратно в същата болница, в същото спешно отделение от което е тръгнал, но този път, защото е станал жертва на катастрофа поради микрозаспиване. Старшите медицински преподаватели и приходящите лекари страдат от същото влушаване на медицинските си способности след твърде малко сън. Ако например сте пациент под ножа на лекар, на когото не му е било позволено да поспи поне 6 часа предишната нощ, риска този хирург да допусне сериозна грешка при операцията като например увреждане на орган или голям кръвоизлив, нараства с 170% в сравнение с безпогрешната процедура, която би извършил, когато се е наспал достатъчно предишната нощ. Ако ви предстои да се подложите на процедура по собствено желание, би трябвало да попитате колко е спал хирургът ви и ако отговорът не ви хареса, може да откажете да продължите. Независимо колко дълъг стаж има лекарят, това не му помага да се «научи» да преодолява липсата на сън и да развие устойчивост към нея. И как би могъл, природата е прекарала милиони години в усъвършенстването на тази основна физиологична нужда. Да мислите, че куръшът, волята или няколко десетилетия опит могат да отърват вас, хирурга, от една древна в еволюционно отношение Необходимост е точно онзи вид надменност, която Както знаем от доказателствата, се заплаща с човешки живот. Следващия път, когато видите лекар в болница, спомнете си проучването, което обсъдихме и което показва, че след 24 часа без сън човешкото представяне се влушава до нивото на индивид, който според закона е пиян. Бихте ли приели някога болнично лечение от лекар, ако той извади джобна бутилка уиски пред вас? Дръпне няколко глътки и се опита да ви приложи медицински грижи в състояние на полуступър. Аз също не бих, защо тогава обществото трябва да е изправено пред също толкова безотговорна здравна руска рулетка в контекста на недоспиването. Защо тези, а сега и много други подобни данни не са станали причина за отговорно преразглеждане на работните графици на ординаторите и на приходящите лекари от страна на американските медицински институции? Защо не връщаме ни на нашите изтощени, а по тази причина изконни към грешки лекари? В крайна сметка общата ни цела е да постигнем най-високото качество на медицински практики и грижи, нали така? Изправена пред заплахата правителството да наложи федерално определени работни графици поради количеството на съкрушителните доказателства, акредитационната комисия за медицинските дипломанти извършила следните промени. Координаторите за първа година били ограничени до не повече от 80 работни часа на седмица, което все още се равнява на 11 часа дневно в продължение на 7 последователни дни, работа не повече от 24 часа нонступ и една смяна на повикване в продължение на цялата нощ всяка трета вечер. Този ревизиран график все още далеч надхвърлял каквато и да било способност от страна на мозъка да работи оптимално. Грешките, недоглежданията и смъртните случаи продължили в отговор на анемичната сънна диета, на която били подложени по време на обучението си. Докато изследователските проучвания продължили да се трупат, Институтът по медицина, част от Американската национална академия на науките, издал доклад с ясна позиция, работата повече от 16 последователни часа без сън е опасна както за пациента, така и за ординатора. Може би сте забелязали специфичния начин, по който се изразих в горния параграф – Ординатори първа година. Това е, защото преразгледаното правило, по време на написването на тази книга, се прилага само върху тези, които се обучават за първа година, но не и за в по късните си години на ординаторска медицинска практика. Защо? Защото Акредитационната комисия за медицинските дипломанти е елитният борд от овластени лекари. Който диктува структурата на обучението на ординатори в Америка заявила, че данните, доказващи опасностите от недостатъчния сън, са били събрани само от ординатори, които били за първа година в програмата. В резултат, според тях нямало доказателства, които да оправдават промяна за ординаторите във втората или петата година на обучението им сякаш преминаването отвъд 12-месечната граница в ординаторската програма по някакъв магичен начин осигурява имунитет срещу биологичните и психологическите ефекти от лишаването от сън ефекти, към които тези същите медици преди това са били толкова доказуемо уязвими само месеци рано тази вкоренена помпозност, преобладаваща в толкова много ръководени по догматични институционални иерархии, няма място в медицинската практика, според моето мнение е научен, запознат с данните от изследванията. Тези ръководни бордове трябва да спрат да се затормозят с менталите от типа Ние страдахме от недоспиване и вие би трябвало да направите същото, що се отнася до обучението, преподаването и практикуването на медицина. Разбира се, медицинските институции изтъкват други аргументи, за да оправдаят остарелите методи на злоупотреба с съня. Най-обичайният отпраща към мислене, подобно на това на Уилям Холстед: ако не работят на изтощителни смени, обучението на ординаторите би отнело твърде много време и няма да е толкова ефективно. Как тогава няколко западноевропейски страни обучават младите си лекари за същия период от време, след като са ограничени да работят не повече от 48 часа седмично, без продължителни дълги периоди на безсъние. Може би просто не са толкова добре обучени. Това също е погрешно, тъй като много от тези западноевропейски медицински програми, като например във Великобритания и Швеция, са сред десетте най-добри по отношение на резултатите от медицинската практика в света. Докато по-голямата част от американските институти се класират някъде между 18 и 32 ро място. В интерес на истината, няколко пилотни проучвания в САЩ са показали, че когато ординаторите бъдат ограничени до смени, продължаващи не повече от 16 часа, Съвъзможност за почивка от поне 8 часа преди следващата смяна, броят на допуснатите сериозни медицински грешки, дефинирани като причиняващи или потенциално причиняващи вреда на пациента спада с над 20%. Освен това, като начало ординаторите допускат с 400 до 600% по малко диагностични грешки. Просто не съществува основан на доказателства, аргумент да се продължава с настоящия анемичен откъмсън модел на медицинско обучение. Който усъкатява ученето, здравето и безопасността както на младите лекари, така и на пациентите. Това, че нещата остават в този вид, склещени в стоическата хватка на старшите медицински длъжностни лица, изглежда е явен случайна. Така сме си решили, не ни обърквайте с факти. В по-общ аспект смятам, че ние като общество трябва да работим в посока елиминиране на нашето негативно и непродуктивно отношение към съня което е въплътено в думите на един американски сенатор, който е казал, «Винаги съм мразал необходимостта да се спи». Също като смъртта, Сънят кара дори и най-властните мъже да паднат на гърба си. Това отношение изцяло обхваща множество модерни възгледи за Съня, омразен, дразнещ, отнемащ силите. Въпреки, че въпросният сенатор всъщност е герой от телевизионния сериал «Къща от карти», на име Франк Андарот, сценаристите според мен биографично са напипали самата сърцевина на проблема с пренебрегването на Съня. Трагичното е, че това същото пренебрежение е довело до някои от най-лошите глобални катастрофи в човешката история. Спомнете си за печелно известния взрив на реактора на Чернобилската атомна електроцентрала на 26 април 1986 радиацията вследствие на катастрофата беше сто пъти посилна от атомните бомби, пуснати през Втората световна война. Била е повина на недоспали оператори по време на изтощителна смяна и, нищо чудно, се е случило в едноче, сутринта. Хиляди загинали от дългосрочното влияние на радиацията в десетилетията след събитието и още десетки хиляди пострадали за цял живот от тежки здравни последици поради медицински проблеми и проблеми на развитието. Нека да си спомним също и нефтения танкер Ексун който се блъсна в Рифа Блайт в Аляска на 24 март 1989 и корпусът му се проби. Между 10 и 40 мълн, гао на суров петров се разляха върху 2100 км отрезък от близкия бряг. Загинаха над 500 морски птици, 5000 види, 300 тюлена, над 200 белоглави орела и 20 косътки. Крайбрежната екосистема така и не се възстанови. Първоначалните доклади подсказваха, че капитанът е бил пиян, докато е управлявал кораба. По-късно обаче стана ясно, че трезвият капитан е предал управлението на третия помощник-капитан, който бил спал само 6 от последните 48 часа, което е станало причина да допусне тази апокалиптична навигационна грешка. И двете глобални трагедии са били напълно предотвратими. Същото въжи и за всяка статистика за недоспиването в тази глава. 16. Нова визия за Съня през 21, ако приемем че липсата на сън е бавна форма на самоевтаназиране. Какво можем да направим по въпроса? В тази книга описах проблемите и причините за колективното ни безсъние. Но какво да кажем за решенията? Как можем да внесем ефективна промяна? За мен решаването на този проблем включва две логични стъпки. Първо, трябва да разберем защо проблемът с дефиците на сън изглежда толкова резистентен към промени и затова това упорства и се влушава. Второ, трябва да разработим структуриран модел за ефективна промяна във всяка възможна точка на упражняване на въздействие, която можем да идентифицираме. Няма да има едно единствено, магическо разрешение. В крайна сметка няма само една единствена причина, поради която обществото спи твърде малко на лице са множество такива. Нахвърлил съм нова визия за съня в съвременния свят, нещо като пътна карта, която преминава през множество нива на възможност за интервенция, визуализирани на фигура 17. Фигура 17. Нива на интервенция по отношение на съня. Лична трансформация. Увеличаването на количеството сън на един човек може да се постигне както чрез пасивни методи, които не изискват усилия от него и следователно са за предпочитане, така и чрез активни методи, които изискват усилия. Ето няколко възможности, които може да не са толкова непостижими и всяка от тях се опира върху доказани научни методи за подобряване на количеството и качеството на съня. Натрапването на технологиите в домовете и спалните ни според много от колегите ми изследователи ни ограбва от така ценния сън и аз съм съгласен. Доказателствата, обсъдени в тази книга, като вредния ефект от устройствата, излъчващи ел, ди, светлина нощем, потвърждава това. По тази причина някои учени се лобирали за запазването на съня аналогов, какъвто си е бил, в този все по-дигитален свят, оставяйки технологиите извън дискусията. Тук обаче аз всъщност не съм съгласен. Да, бъдещето на сеня предстои да се завърне към миналото, в смисъл, че трябва да се върнем отново към редовния, изобилен сън, който сме познавали преди век. Но да се борим с технологията, вместо да се съюзим с нея, според мен е погрешен подход. Първо, защото това е обречена битка, никога няма да върнем духа на технологиите обратно в бутилката, нито пък е необходимо. Вместо това можем да използваме този мощен инструмент в наша полза. В рамките на 3 до 5 години съм убеден, че ще се продават достъпни устройства, които проследяват с голяма точност съня на всеки и циркадния му ритъм. Когато това се случи, можем да свържем тези индивидуални устройства за проследяване на съня с революцията в домашните, свързани в мрежа устройства като термостатите и осветлението. Докато пиша това, вече има хора, които се опитват да го направят. Разгръщат се две вдъхновяващи възможности. Първо, такива устройства могат да сравнят съня на всеки член от семейството във всяка отделна спалня с температурата, засечена от термостата във всяка стая. С помощта на обичайни алгоритми за машинно обучение, прилагани с времето, трябва да можем интелигентно да научим домашния термостат, коя е неподходящата температура за всеки обитател на всяка спалня въз основа на биофизиологията, изчислена от устройството му за проследяване на съня. Вероятно разделяйки разликата, когато в стаята има двама души или повече, със сигурност има множество различни фактори, които правят съня добър или лош, но температурата е един от основните. Още по-добре е, че ще можем да програмираме естествен циркаден спът и повишаване на температурата през нощта, които са в хармония с очакванията на всяко тяло, вместо постоянната нощна температура, зададена в повечето къщи и апартаменти. С времето можем интелигентно да моделираме термална среда по поръчка, персонализирана за циркадните ритми на всеки, във всяка спалня, отдалечавайки се от неослужливата, непроменлива термална среда, която тормози съня на повечето хора, използващи стандартни домашни термостати. И двете промени не изискват никакви усилия и би трябвало да ускорят настъпването на съня, да увеличат общото време, прекарано в сън. И дори да подобрят качеството на БВС за всички членове на домакинството, както обсъдихме в глава 13. Второто пасивно решение е свързано с електрическата светлина. Много от нас страдат от твърде интензивно излагане на нощно осветление, особено Ел, D светлина са доминиращ си, но от дигиталните ни устройства. Тази вечерна дигитална светлина потиска мелатонина и забавя момента, в който заспиваме. Ами какво, ако можем да превърнем този проблем в решение? Скоро би трябвало да можем да създадем ел, ди, светлини с филтър, който да променя дължината на светлинните вълни, които те изпускат, вариращи от топло-жълто, което е по-малко вредно за мелатонина, до силна синя светлина, която мощно го потиска. Съчетани с устройствата за проследяване на съня, които с точност могат да характеризират личния ни биологичен ритъм, ние можем да инсталираме тези нови осветителни кружки в домовете си и да ги свържем с домашната мрежа. Осветителните кружки и дори други свързани в мрежа устройства SEL, ди екрани като на например, биха могли да се инструктират постепенно да намаляват вредната синя светлина в дома с напредването на вечерта въз основа на естествения модел на заспиване и събуждане на всеки член от семейството. Можем да направим това динамично и плавно, докато хората се придвижват от една стая към друга в реално време. Тук отново можем интелигентно да усредним условията в крачка въз основа на съчетанието на биофизиологията на хората, които са в стаята. По този начин показателите от мозъците и телата на ползвателите, измерени и преведени чрез ръчните електронни устройства на свързания дом, синергично ще регулират светлината, а съответно и освобождаването на мелатонина. Това ще улеснява, вместо да възпрепятства оптималната регулация на Съня за всички обитатели. Това е визия за персонализирана медицина на Съня. На сутринта можем да проиграем този номер отзад напред. Сега можем да наситим вътрешното пространство на дома си с мощна синя светлина, която активира остатъчния мелатонин. Това ще ни помогне да се събудим побързо, да сме пободри и в по-добро настроение всяка сутрин. Можем дори да използваме същата идея за манипулиране на светлината, за да приложим леки промени в ритъма на заспиване и събуждане на някого в биологично разумна степен, плюс-минус 30 минути, ако той желае, постепенно измествайки го напред или назад. Ако например имате необичайно ранна среща сутринта в средата на работната седмица, тази технология, синхронизирана с онлайн календара ВИ, Постепенно ще започне да ви премества, или по да премества циркадния ви ритъм, към леко по-ранно време за лягане и ставане, започвайки от понеделник. По този начин въпросният ранен час за ставане в сряда няма да бъде толкова неприятен и няма да предизвика такъв биологичен хаос в ума и тялото ви. Това би било също толкова приложимо, ако не и повече, с цел да помага на хората да преодолеят самолетния синдром, когато пътуват между часовите зони. Като може да се осъществява чрез излъчващите L, D светлина лични устройства, с които хората и без друго пътуват телефони, таблети, лаптопи. А защо да спираме до домашната среда или до редките случаи на самолетен синдром? Колите могат да възприемат тези същите светлинни решения, за да помогнат за подобряването на будността по време на сутрешното пътуване към работа. Най-честите инциденти поради недоспали шофьори се случват в сутрешните часове, особено в ранните. Какво, ако купетата на колите можеха да се окъпят в синя светлина по време на сутрешното пътуване за работа? Нивата би трябвало да са приглушени, за да не разсъйват водача или останалите на пътя, но ще си спомните от глава 13, че не е необходима кой знае колко ярка светлина. Флуксове, за да се упражни и измерим ефект върху потискането на мелатонина и подобряването на будността. Тази идея може да бъде особено полезна в онези части от северното и южното полукълбо през съответните им зимни сутрини, където въпросът е особено проблематичен. На работното място, за онези, които имат късмета да разполагат със собствен кабинет, ритъмът на осветлението може да бъде настроен специално към обитателя с помощта на същите принципи. Но дори и работните кабинки, които не са много различни от купето на кола, могат да бъдат персонално пригодени посредством светлината, в зависимост от човека, работещ в кабинката. Доколко полезни ще са подобни промени, предстои да се докаже, но вече мога да ви кажа за някои данни от винаги чувствителната по отношение на Съня Наса, с която работих по въпросите на Съня в началото на кариерата си. Астронавтите на Международната космическа станция се движат в космоса със скорост 28 м, че и извършват орбита около Земята на всеки 90 минути. В резултат те преживяват дневна светлина за около 50 минути и нощ за около 50 минути. Въпреки, че по тази причина астронавтите се наслаждават на изгрева и залеза по 60 пъти в денонощието, това внася абсолютен хаос в ритъма им за сън и будуване, причинявайки ужасни проблеми с безсънието и сънливостта. Ако допуснете грешка на работа, докато сте на планетата Земя, шефът може да ви порицае. Ако допуснете грешка в дълга метална тръба, носеща се през вакуума на космическото пространство, претъпка на съборудване и стойност на мисиите в стотици милиони долари, последиците могат да са много, много по-лоши. За да се справи с този проблем, преди няколко години НАСА започна да си сътрудничи с голяма електрическа компания, за да създаде точно този тип специални осветителни кружки, които описвам. Кружките трябваше да се инсталират на Международната космическа станция, за да обгърнат астронавтите в цикъл на светлина и мрак, много по-подобен на Земния. Заедно с регулираната светлина в околната им среда дойде и отличната регулация на биологичния ритъм на мелатонина у астронавтите. Включително и на съня им, намалявайки функционалните грешки, свързани с умората. Трябва да призная, че цената на разработването на всяка кружка беше около 300 долара. Но безброй компании вече работят здраво, за да създадат подобни кружки за частица от тази цена. Докато пиша тези редове, първите вече навлизат на пазара. Когато цените станат по-конкурентни по отношение на стандартните кружки, тази и много други възможности ще се превърнат в реалност. Решенията, които не са толкова пасивни и изискват от индивида да участва активно в промяната, ще бъдат потрудни за налагане. Веднъж установени, човешките навици се променят трудно. Спомнете си за безбройните новогодишни обещания, които сте си давали, но така и не сте спазили. Обещанията да спрем да прияждаме, да спортуваме редовно или да спрем цигарите са само няколко примера за навици, от които често искаме да се откажем, за да не увредим здравето си, но рядко успяваме наистина. По подобен начин упорството ни да спим твърде малко може да изглежда като загубена кауза, но аз съм оптимист, че няколко активни решения наистина могат да променят нещата относно съня. Образованието на хората за съня чрез книги, интересни лекции или телевизионни предавания може да помогне в борбата срещу дефицита на сън. Знам това от опит, тъй като всеки семестър преподавам курс за науката за съня на 400 до 500 студенти предпоследна година. Студентите ми попълват анонимен въпросник за съня си в началото и в края на курса. В течение на лекциите през семестъра количеството сън, което те докладват, че си набавят, се увеличава средно с 42 минути на нощ. Колкото и тривиално да звучи, това означава, че си набавят 5 допълнителни часа сън всяка седмица, или 75 допълнителни часа всеки семестър. Но това не е достатъчно. Уверен съм, че през следващата година депресиращо голяма част от студентите ми се връщат към нездравословните си навици за пократък сън. Точно както научното описание, че яденето на буклучева храна може да доведе до затластяване, рядко кара хората да изберат броколито пред бисквитите, знанието само по себе си не е достатъчно. Нужни са допълнителни методи. Една практика, за която е известно, че превръща здравословните нови навици в постоянен начин на живот, е запознаването с личните ви данни. Изследванията на сърдечно съдовите болести са добър пример. Ако на пациентите се дадат инструменти, които те могат да използват у дома, за да следят своето подобряващото се здраве в резултат от даден план за физическа активност, например монитори за кръвното налягане при спортна програма, Везна, която изчислява индекса на телесната маса при диета, или спирометрични устройства, които регистрират дихателния капацитет на белите дробове при опит за спиране на цигарите, процентът на спазването на програмата за рехабилитация се увеличава. Ако проследите тези същите пациенти след година и дори след пет, повече от тях ще се запазили позитивната промяна в начина на живот и поведението си. Що се отнася до измерването на личните показатели, старата пословица, да видиш значи да повярваш, подсигурява дългосрочното придържане към здравословните навици. Сбързо появяващите се на пазара устройства, които проследяват с точност сънните ни показатели, можем да приложим същия този подход към съня. Вправяйки смартфоните като централна база данни, която да събира показателите за здравословното състояние на човек от различни източници физическа активност, като например броя крачки или минутите и интензивността на упражненията, излагането на слънчева светлина, температура, сърдечен ритъм, телесно тегло, приемна храна, работна продуктивност или настроение, показваме на всеки как собственият му сън е пряка прогноза за собственото му физическо и умствено здраве. Ако носехте такова устройство, бихте открили, че след нощите, в които сте спали повече, сте консумирали по малко храна на следващия ден. При това здравословна, чувствали сте се по-умни, пощастливи и по-позитивни, имали сте по-добро взаимодействие с околните и сте постигнали повече за по малко работни часове. Освен това бихте открили, че през месеците на годината, в която сте спали средно по повече часове, сте боледували по малко, теглото, кръвното ви налягане и употребата на лекарства се намалели и задоволството от брака или връзката ви, както и сексуалният ви живот са се, се подобрили. Под ден, след ден, месец след месец и в крайна сметка година след година, този стимул може да промени пренабрежението към съня на много хора. Не съм толкова наивен да смятам, че промяната ще бъде радикална, но ако това увеличи количеството ви сън само с 15 до 20 минути всяка вечер, според науката това ще промени значително нещата в течение на живота ви и ще спести трилиони долари на глобалната економика на ниво население, като това са само две от ползите. Това може да е един от най-мощните фактори за осъществяването на една бъдеща визия, която преминава от модел на грижа за болните, лечение, което правим сега, към модел на грижа за здравето, превенция, като второто цели да отмени нуждата от първото. Превенцията е много по-ефикасна от лечението, а разходите са далеч по-малки в дългосрочен план. Отивайки още по-далеч, какво би станало, ако се отстраним от позицията на анализа, Т. е, ето го съня ви преди и сега, а ето го и теглото ви преди и сега, и се придвижим към предвиждането на бъдещето. Нека да се върнем обратно към примера с пушенето. Работи се за създаване на приложения, при които започвате с това да направите снимка на лицето си с камерата на смартфона си. После приложението ви пита средно по колко цигари пушите на ден. Възоснова на научните данни за механизма, по който количеството изпушени цигари влияе върху външните черти, като например турбитките под очите, бръдките, Суриязиса, уредяването на косата и пожълтяването на зъбите, приложението прогнозно модифицира лицето ви, в случай, че продължите да пушите и го прави за различни моменти в бъдещето, една година, две години, пет години, десет години. Същия този подход може да бъде възприят и за съня, но на множество различни равнища, както за външния вид, така и за вътрешното здраве на мозъка и тялото. Например, можем да покажем на всеки нарастващия риск, въпреки, че той не е неминуем е от заболявания като болестта на Аутхемер или определени видове рак, ако продължава да спи твърде малко. Мъжете могат да видят проекции колко ще се свият тестисите им и колко ще спадне нивото на тестостерона им, ако продължават да пренебрегват съня. Подобни прогнози за риска могат да се направят и относно надаването на тегло, диабета или влушаването на функциите на имунната система и инфекциите. Друг пример е да се даде на хората прогноза за това кога могат и кога не би трябвало да се ваксинират против грип въз основа на съня, който са си набавили предишната седмица. Ще си спомните от глава 8, че спането от 4 до 6 часа в седмицата преди вакцинация против грип означава, че ще произведете по малко от половината от нормалните антитела, които са ви необходими, докато 7 или повече часа сън безотказно водят до мощен и цялостен имунен отговор. Целта би била да снабдят здравните работници и болниците с информация в реално време за съня на всеки седмица по седмица. С помощта на съобщение софтуерът ще идентифицира оптималния момент, в който даден пациент трябва да си постави противогрипна вакцина, за да бъде тя максимално ефективна. Това не само определено ще подобри имунитета на отделния човек, но също и на обществото, чрез развиването на по-ефективни ползи от стадния имунитет. Мълци не осъзнават, че годишната финансова цена на грипа в САЩ е около 100 мълт, долара, мълт, пряко и 90 мл в изгубена работна продуктивност. Дори и това софтуерно решение да намали грипните инфекции само с малък процент, то ще спести стотици милиони долари посредством подобрената ефективност на иммунизациите, като намали финансовия товар върху болничните услуги, както в стационарите, така и в амбулаториите. Избягвайки загубата на продуктивност поради заболеваемост и отсъствие от работа по време на грипния сезон, бизнесът и економиката ще спестят още повече потенциално милиарди долари и могат да помогнат за субсидирането на начинанието. Можем да екстраполираме това решение и в глобален мащаб, навсякъде, където има иммунизации и възможност да се проследява сенят на човек. Има и шанс за значителни спестявания за системите на здравеопазване, правителствата и бизнеса, всичко това поради мотивираната цел да помогнем на хората да живеят по-здравословно. Образователна промяна През изминалите пет седмици проведох неформално проучване сред колеги, приятели и близки в САЩ и в родината ми Великобритания. Също така разпитах приятели и колеги от Испания, Гърция, Австралия, Германия, Израел... Япония, Южна Корея и Канада. Попитах ги за типа образование във връзка с грижите за здравето и благосъстоянието, което са получили в училище като малки. Били ли са съветвани относно храненето? 98% от тях отговориха положително и мнозина си спомняха някои подробности, дори и те да бяха променени според съвременните препоръки. Дали са получили съвети относно наркотиците, алкохола, безопасния секс и репродуктивното здраве? 87% потвърдиха, дали важността на физическата активност им е била подчертана в някакъв момент по време на образованието им или било ли е физическото образование задължително всяка седмица. Да 100% от запитаните потвърдиха, че е било така. Това трудно може да се нарече набор от научни данни. Но явно все пак някаква форма на хранително, физическо и здравно обучение е била част от образователния план, който децата от развитите страни в световен мащаб са следвали. Когато в същия разнообразен набор от хора дали са получили някакво образование относно съня, отговорът беше също така универсален, но в обратната посока, 0% бяха получили каквито и да били образователни материали или информация относно съня. Дори и в съветите относно здравето и личното благосъстояние, които някои от тях описаха, нищо не наподобяваше напътствия относно важността на съня за физическото и уственото здраве. Ако тези хора са представител на извадка, това подсказва, че в образованието на децата ни не се отделя внимание на съня. Поколение след поколение младите умове продължават да са непросветени за преките опасности и дългосрочните вреди върху здравето от недостатъчния сън и поне според мен това е погрешно. Имам силно желание да работя съвместно с Световната здравна организация, за да създадем прост образователен модул, който да бъде приложен в училищата по света. Той може да приеме много форми, в зависимост от възрастовата група, кратко анимационно филмче, достъпно онлайн, игра в материална или софтуерна форма, такава, която дори може да се играе международно с другарчета, по сън или виртуална среда, която ви помага да изследвате тайните на съня. Има много възможности, всички от които могат лесно да бъдат приложени при различните нации и култури. Целта би била двойна – да променим живота на децата и чрез разясняването на ползите от съня и подобряването на практиките, свързани с него, да помогнем тези деца да предадат ценностите, свързани с здравословния сън, на собствените си деца. По този начин ще поставим началото на семейното предаване на уважението към съня от едно поколение на следващото, както правим с добрите маниери и морала, например. В медицинско отношение бъдещите поколения не само ще живеят по-дълго, а, което е по-важно, ще бъдат по-дълго здрави, освободени от болестите и разстройствата, типични за средната и късната възраст, за които знаем, че се причиняват от, а не само се асоциират с хроничното недоспиване. Цената на осигуряването на такива образователни програми във връзка с съня би била миниатюрна част от това, което в момента плащаме за неглижирания глобален дефицит на сън. Ако сте организация, фирма или индивидуален филантроп, който е заинтересуван да превърне това желание и тази идея в реалност, моля, не се колебайте да се свържете с мен. Организационни промени Позволите ми да предложа три доста различни примера за това, как можем да постигнем реформа по отношение на съня на работното място и в ключовите индустрии. Първо за служителите на работното място. Огромната застрахователна компания, Етна, която има почти 50 служители, е заложила възможността за получаване на бонус и за повече сън възоснова на доказани данни от устройства за проследяване на съня. Както казва ръководителят и главен изпълнителен директор на ЕТНА, Марк Бертолини, да присъстваш истински на работното си място и да вземаш подобри решения е в самата основа на бизнеса ни. Той отбелязва още, няма как да си адекватен, ако си полузаспал. Ако служителите постигнат 20 последователни нощи с 7 часов сън, те получават бонус от 25 долара на нощ, като фиксираната горна граница е 500 долара. Някои могат да се надсмеят на системата за бонуси на Бертолини, но развиването на нова бизнес-култура, която се грижи за целия жизнен цикъл на служителя денонощно, е колкото економически благоразумна, толкова и съпричестна. Бертолини явно е наясно, че нетната полза за компанията от добре на служител е значителна. Възвращаемостта на инвестирането в сън по отношение на продуктивността, креативността, Ентузиазма за работа, енергията и ефективността да не говорим за щастието, което кара хората да желаят да работят във вашата институция и да останат в нея е неопровержима. Емпирично потвърдената мъдрост на Бертолини надмугва погрешната концепция за изсъждането на служителите посредством 16 до 18 часови работни дни, което им причинява бърно от съответствие с този модел на безогледна употреба. И намалена продуктивност, осеян с болнични, като междувременно поражда лоша работна етика и голямо текучество. Аз подкрепям идеята на Бертолини с цялото си сърце, въпреки че бих я видоизменил последния начин. Вместо или по-скоро като альтернатива на предоставянето на финансови бонуси бихме могли да предложим допълнителни почивни дни. Мнози наценят времето за почивка повече от скромните финансови насърчения. Бих предложил кредит на система за сън като времето, прекарано в сън, се разменя или за финансови бонуси, или за допълнителни почивни дни. Ще има поне едно условие, сънната кредитна система няма да се изчислява просто според общия брой на часовете, натрупани през една седмица или един месец. Както вече научихме, последователността по отношение на съня постоянно да си осигурявате от 7 до 9 часова възможност за сън, всяка нощ, без да натрупвате дълг през седницата и да се надявате да го изплатите, като спите ударно през почивните дни е също толкова важна, колкото и общото време, прекарано в сън, за да извлечете психическите и физическите ползи от съня. Така вашите сънни кредитни точки ще се изчисляват въз основа на комбинацията от количеството сън и последователността му в поредните нощи. Страдащите от безсъние не бива да бъдат наказвани. Вместо това този метод за рутинно проследяване на съня ще им помогне да идентифицират проблема, а чрез смартфоните може да им се осигури когнитивно-поведенческа терапия. Лечението на безсънието може да бъде насърчавано чрез същите кредитни точки, подобрявайки допълнително индивидуалното здраве и продуктивността, креативността и успеха на бизнеса. Втората идея за промяна се отнася до гавкавите работни смени. Вместо изискваното работно време са сравнително твърди граници, напра, класическото от 9 до 5, бизнесът би трябвало да възприеме много по-различна версия на работните часове, която прилича на буквата «Л». Всички ще присъстват в един основен прозорец от време за ключови взаимодействия да речем от 12 до 15 ч. Но все пак началото и краят на работния ден ще бъдат гъвкави, за да са подходящи за всички индивидуални хронотипи. Совите могат да започват работа късно, например на обяд, и да продължават до вечерта, предоставяйки пълната сила на уствения си капацитет и физическа енергия на работното място. По подобен начин чучолигите могат да започват и да приключват работа рано, което ще ги спаси от това да изкарват по инерция последните часове от стандартното работно време в полусънно състояние. Има и вторични ползи, само един пример за такава е трафикът в пиковите часове, който ще бъде намален както в сутрешната, така и в вечерната си фаза. Индиректните спестявания на време, пари и стрес няма да се за пренебрегване. Може би вашето работно място твърди, че предлага някаква версия на това. Според моя консултантски опит обаче за тази възможност се намеква, но тя ядко се счита за приемлива, особено в очите на менеджерите и шефовете. Догмите и умствените нагласи, изглежда, са една от най-големите ограничителни бариери, които пречат на по-добрите, а именно мъдри по отношение на съня – бизнес-практики. Третата идея за промяна по отношение на съня в рамките на индустрията е свързана с медицината. Също толкова спешна като нуждата да се вкара повече сън в работния график на ординаторите е и нуждата от радикално преосмисляне на фактора сън в грижата за пациентите. Мога да хвърля светлина върху тази идея с два конкретни примера. Пример едно болка – колкото по малко сън сте си набавили или колкото пофрагментиран е бил той, толкова почувствителни сте към всякакъв вид болка. Мястото, където хората най-често изпитват значителна и продължителна болка, обикновено е наистина последното място, където могат да спят спокойно и дълбоко – болницата. Ако сте имали нещастието да прекарате дори и една единствена нощ в болницата, това ви е твърде добре известно. Проблемите са особено сериозни в интензивното отделение, където се полагат грижи за най-тежко болните, т.е. тези, които най-много се нуждаят от помощта на съня. Непрестанното бипкане и жужене на техниката, спорадичните аларми и честото вземане на проби за изследвания пречат на всичко, което наподобява отмоляващи или достатъчен сън за пациента. Професионалните здравни проучвания в стационарни стаи и отделения докладват за звуково замърсяване, което е еквивалентно на това в шумен ресторант или бар, при това денонощно. Оказва се, че 50-80% до от всички алърми в интензивното отделение са ненужни или се пренебрегват от екипа. Също така отчаиващо е и че не всички изследвания и прегледи на пациентите трябва да се правят в точно определен момент. Но въпреки това много от тях се извършват в неподходящо време по отношение на съня. Това става или след обед, когато пациентите иначе биха се радвали на естествена дямка част от двуфазния сън, или в ранните сутрешни часове, когато пациентите тъкмо потъват в дълбок сън. В такъв случай не е изненадващо, че в сърдечно-съдовите, терапевтичните и хирургичните интензивни отделения проучванията непрекъснато показват наличието на еднакво лош сън у всички пациенти. Разстроен от шумното, непознато интензивно отделение, сънят настъпва по-бавно, осеяне със събуждания, поплитък и съдържа по малко общо количество БДО в сън. Още по-лошото е, че лекарите и сестрите постоянно надценяват количеството сън, което според тях си набавят пациентите в интензивните отделения, в сравнение с обективно измерения от тях сън. Предвид всичко това, средата за сън а следователно и количеството сън на пациента в тази болнична обстановка са напълно противопоказни за възстановяването му. Можем да решим този проблем. Би трябвало да е възможно да проектираме система за медицински грижи, която поставя съня в центъра на грижата за пациента или поне много близо до него. В едно от собствените ми научни изследвания открихме – че свързаните с болката центрове в човешкия мозък с 42% почувствителни към неприятна температурна стимулация. Безвредна, разбира се, след бесънна на нощ в сравнение с нощ, изпълнена с 8 часов сън. Интересно е да се отбележи, че тези свързани с болката мозъчни региони са същите области, върху които въздействат наркотичните лекарства като морфина. Сънят, изглежда, е естествен аналгетик, без него болката се възприема по-остро от мозъка и най-важното, усеща се посилно. Между другото, морфинът не е желателно да се приема като лекарство. Той крие сериозни опасности, като например прекъсване на дишането, зависимост и абстиненция, съчетани с ужасно неприятни странични ефекти. Те включват гадене, загуба на апетит, студена пот, сърбяща кожа и проблеми с уренирането и дефекацията. Да не говорим, че той е форма на упояване, която възпрепятства естествения сън. Морфинът също така променя и действието на други лекарства, което води до проблемни ефекти от взаимодействието им. Екстраполирайки от вече изобилния навър от научни изследвания, би трябвало да сме в състояние да намалим дозата на наркотичните лекарства в болничните ни отделения, като по-добрим условията за сън. Това от своя страна ще намали рисковете за безопасността, тежестта на страничните ефекти и вероятността от взаимодействие между лекарствата. Подобряването на условията за сън за пациентите не само ще намали лекарствените дози, а и ще подсили имунната им система. Следователно пациентите в стационара ще могат да се борят много по-ефективно за инфекциите и да ускорят постоперативното заздравяване на раните. Заедно с ускореното темпо на възстановяване ще дойде и покъсият болничен престой, което ще намали разходите за здравеопазване и цената на здравните застраховки. Никой не желае да остава в болница по-дълго от абсолютно наложителното. Администраторите на болниците са на същото мнение. Сънят може да помогне. Решенията във връзка с съня не е необходимо да са сложни. Някои са прости и ефтини, а позите би трябвало да са незабавни. Можем да започнем, като премахнем оборудването и алармите, които не са необходими за всеки един пациент. След това можем да обучим лекарите, сестрите и болничната администрация за научно доказаните здравни ползи от добрия сън, което ще им помогне да осъзнаят акцента, който трябва да се постави върху съня на пациентите. Можем също така да попитаме пациентите за редовния им режим на сън, чрез стандартния формуляр за поступване в болница и след това в максимална степен да структурираме прегледите и изследванията в съответствие с обичайния им ритъм на сън и будуване. Ако се възстановявам от апендектомия, определено не бих искал да ме будят в 0,6, сутринта, ако часът, в който се будя по естествен начин, е 0,7. Други проститки практики да се снабяват всички пациенти с тапи за уши и маска за сън, когато постъпват в отделението, точно като безплатната турбичка, която получавате при самолетни полети на дълги разстояния. Да се използва приглушена нел, дис светлина през нощта и ярко осветление денем. Това ще помогне да се поддържа стабилен циркаден ритъм у пациентите, а така и здрав режим на сън и будуване. Тези неща не са особено скъпи, повечето могат да се направят още утре, но всички биха донесли значителна полза за съня на пациентите, сигурен съм в това. Пример две новородени бебета. Да се поддържа преждевременно родено бебе живо и здраво е опасно предизвикателство. Нестабилността на телесната температура, разстройството на дихателния процес, загубата на тегло и високият процент на инфекциите може да доведе до сърдечна нестабилност, възпрепятстване на неврологичното развитие и смърт. В този преждевременно започнал етап от живота бебетата трябва да спят през огромната част от времето и денем, и нощем. Но в повечето интензивни отделения за неонатологична грижа силното осветление се оставя включено и през нощта, докато ярката електрическа светлина от тавана атакува тънките клепачи на бебетата през деня. Представете си да се опитвате да спите при постоянно осветление в продължение на 24 часа в денонощието. Не е изненадващо, че бебетата не спят нормално при тези условия. Струва си да повторим това, което научихме в главата за ефектите от лишаването от сън при хората и плъховете, загуба на способността да се поддържа вътрешната температура на тялото, стрес за сърдечно-съдовата система, потискане на дишането и колапс на имунната система. Защо не проектираме неонатологичните интензивни отделения и системите им загрижа така, че да благоприятстват колкото може по големи количества сън? Следователно, използвайки съня като животоспасяващ инструмент, усъвършенствано природата. Само през последните няколко месеца имаме предварителни резултати от изследвания в няколко неонатологични интензивни отделения, които са приложили приглушено осветление денем и почти пълната тъмнина нощем. При тези условия са се подобрили стабилността на съня на бебетата, неговата продължителност и качеството му. Вследствие на това е било наблюдавано от 50 до 60% подобрение в надаването на тегло при новородените и са били регистрирани значително по високи нива на насищане на кръвта с кислород в сравнение с преждевременно родените, чието сън не е бил превърнат в приоритет и не е бил регулиран. Още по-хубавото е, че тези добре наспани преждевременно родени бебета са били изписани от болницата 5 седмици по-рано. Можем също така да приложим стратегия в развиващите се страни, без да въвеждаме скъпи промени в осветлението, като просто поставим затъмняващ найлон или балдахин, ако ще те надкриват четата на новородените. Цената е под 1 долар, но ще има значителна полза от намаляването на светлината, която ще стабилизира и подобри съня. Дори и нещо толкова просто като изкъпването на малко дете в точния момент, преди да заспи, вместо посред нощ, на което съм бил свидетел. Ще помогне да се насърчи, а не да се възпрепятства добрият сън. И двата метода са приложими в глобален мащаб. Трябва да добавя, че няма нищо, което да ни спира да приоритизираме съня чрез същите ефективни мерки във всички педиатрични отделения, за всички деца от всички държави. Публични политики и обществени промени На най-високо ниво са ни необходими по добри обществени кампании, образоващи населението относно съня. Харчи миниатюрна част от бюджета си за безопасност на транспорта, предупреждавайки хората за опасностите от шофирането в сънливо състояние, в сравнение с безбройните кампании и усилия за предупреждаване относно катастрофите, свързани с наркотици и алкохол. И това въпреки факта, че шофирането в сънливо състояние е причина за повече катастрофи, отколкото всеки от тези два проблема и е посмъртоносно. Правителствата биха могли да спасяват стотици хиляди животи всяка година, ако проведат такава кампания. Тя лесно би се изплатила сама възоснова на спестяванията от разходи за лечение и за спешни служби, наложени от шофирането в сънливо състояние. Това, разбира се, би помогнало да се намалят вноските по здравните и автомобилните застраховки, както и премиите за отделните индивиди. Възможно е също да се въведе закон, криминализиращ шофирането в съмливо състояние. В някои щати съществува законова възможност за обвинение в убийство при ПТП, свързано с недоспиване, което, разбира се, е далеч трудно да се докаже, отколкото съдържанието на алкохол в кръвта. Тъй като съм работил с няколко големи производители на автомобили, мога да кажа, че скоро ще разполагаме слумна технология вътре в колите която може да ни помогне да разберем от реакциите на шофьора, очите му, поведението му при шофиране и естеството на катастрофата, какъв е типичният отпечатък на катастрофа, причинена от шофиране в сънливо състояние. В съчетание с личното минало, особено когато проследяващите съня персонални устройства станат по-популярни, може да се доближи много до разработването на еквивалента на Дрегер за недоспиване. Знам, че това може и да не е добре дошло за някои от вас. Но не бихте мислили така, ако сте били близък човек в катастрофа, свързана с преумора. За щастие, възходът на полуавтономните шофьорски екстри в колите може да ни помогне да избегнем този проблем. Колите могат да използват същите тези признаци на умора, за да станат побдителни и когато е необходимо, да поемат по голяма част от контрола върху управлението от ръцете на шофьора. На най-високо ниво преобразяването на цели общества няма да е нито тривиално, нито лесно. Но можем да заемем доказани методи от други области на здравеопазването, за да променим сеня на обществото към по-добро. Предлагам само един пример. В САЩ много здравноосигурителни компании предоставят финансов кредит на членовете си, ако започнат да посещават фитнес. Предвид ползите за здравето от по-голямото количество сън, защо да не въведам подобен стимул за набавянето на поредовен и поизобилен сън? Здравноосигурителните компании могат да одобрят валидни комерциални устройства за проследяване на съня, каквито хората обикновено притежават. След това, вие можете да качите точките от самия си кредит на профила на вашата здравноосигурителна компания. Възоснова на пропорционална система от нива с разумни прагове за различните възрастови групи можете да получите по-низка състрахователна премия, възоснова на увеличение на кредит на месечна база. Подобно на физическата активност, това от своя страна ще помогне за масово подобряване на общественото здраве и по-низка стойност на използваните медицински услуги, което ще позволи на хората да живеят по-дълго и по-здравословно. Дори и при пониските вноски, които се заплащат, здравноосигурителните компании ще продължат да печелят, тъй като това ще намали значително разходите за осигурените лица, позволявайки по голяма печелба. Всички печелят. Разбира се, също като при ходенето на фитнес, някои хора ще започнат да се придържат към режима, но после ще спрат, а други може да търсят начини да изкривят или да излъжат системата по отношение на точното измерване на съня. Но дори и само 50% от хората да се опитат да увеличат количеството на съня си, това може да спести десетки или стотици милиони долари разходи за здравни услуги, да не говорим, че ще спаси стотици хиляди животи. Надявам се, че този набор от идеи предлага едно оптимистично послание, вместо типичните за табуидите мрачни прогнози, с които медиите ни атакуват по отношение на всичко свързано с здравето. Но се надявам освен надежда, те да породят и ваши лични подобри решения относно съня, идеи, които някои от вас биха могли да вложат в бизнес начинания с идеална или търговска цел. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Да спиш или да не спиш Само в разстояние на 100 години хората са изоставили биологично обословената си нужда от адекватен сън, която еволюцията е усъвършенствала цели 3 години са цел да поддържа жизнените ни функции. В резултат на това намаляването на количеството на съня в индустриализираните държави оказва катастрофално влияние върху здравето ни, продължителността на живота ни, безопасността ни, продуктивността ни и образованието на децата ни. Тази тиха епидемия на недоспиването е най-голямото предизвикателство пред общественото здраве, с което развитите страни се сблъскват в 21. Ако желаем да избегнем задушеващата примка на пренебрежението към съня, преждевременната смърт, до която то води влушаването на здравето, което предизвиква, трябва да внесем радикална промяна в личното си, културно, професионално и обществено уважение към съня. Вярвам, че е време да си върнем обратно правото да спим през цялата нощ, без да се притесняваме от вредната стигма, че сме мързеливи. По този начин ще можем да си върнем отново този най-мощен еликсир на благоденствие и вителност, който се разлива по всички възможни биологични пътища. Тогава може и да си спомним какво означава да си истински буден през деня, изпълнен с най-дълбокото чувство на изобилие от това да си жив. 12. Съвета за здрав сън Първи – придържайте се към режим за сън. Лягайте си и се будете по едно и също време всеки ден. Като същества на навика, хората се затрудняват да се приспособяват към промени в модела на сън. Спането до по-късно през почивните дни няма напълно да ви компенсира за недоспиването през седмицата и ще ви е потрудно да се будите рано сутрин в понеделник. Настройте алармата си за лягане. Често се будим с нея, но не я използваме, когато дойде време да си лягаме. Ако трябва да запомните само един съвет от всичките 12, то нека да е този. Втори, физическите упражнения са чудесно нещо, но не и твърде късно през деня. Опитвайте се да се движите поне 30 минути на ден през повечето дни, но не по-късно от 2 до 3 часа преди лягане. Трети, избягвайте кофейна и никотина. Кафето, кока колата определени чайове и шоколадът съдържат стимуланта кофеин, а ефектът от него може да се задържи до 8 часа, преди да изчезне напълно. Следователно чаша кафе в късния следобед може да ви затрудни да заспите вечерта. Никотинът също е стимулант, като често принуждава пушачите да спят твърде леко. В добавка, те често се будят твърде рано сутринта поради никотиновия глад. Четвърти, избягвайте алкохолни напитки преди сън. Алкохолното питие преди лягане може да ви помага да се отпуснете, но прекалеването с алкохола отнема вашия бъдъл сън, като ви държи в полеки фази на съня. Приемането на голямо количество алкохол може да доведе и до дихателни затруднения през нощта. Също така ще сте склонни да се будите посред нощ, когато ефектът от алкохола е преминал. Пети, избягвайте обилните количества храна и напитки късно вечер. Леката закуска не е проблем, но сериозното хранене може да причини лошо храносмилане, което пречи на съня. Приемането на твърде много течности нощем може да стане причина за чести събуждания поради необходимостта да оринирате. 6. По възможност избягвайте лекарства, които отлагат или нарушават съня ви. Някои често предписвани медикаменти за сърце, кръвно налягане или астма, както и някои лекарства без рецепта и билкови лекове за кашлица, просто да или алергии могат да нарушат модела ви на сън. Ако имате проблем с заспиването, говорете с лекаря или фармацевта си, които да проверят дали някои от лекарствата, които приемате, не допринасят за безсънието ви, и попитайте дали можете да ги вземате по друго време на деня или рано вечерта. Седми, не подремвайте след 15 ч. Дремките могат да помогнат за наваксването на пропуснатия сън, но ако са в късния следобед могат да ви попречат да заспите вечерта. 8. Отпуснете се преди сън. Не препъвайте деня си с задачи така, че да не ви остане време за почивка. Отпускащи дейности като четенето или слушането на музика трябва да са част от ритуала ви преди заспиване. Девети. Вземете си гореща вана преди сън. Спадането на телесната температура след излизане от ваната може да ви помогне да се почувствате сънливи, а ваната може да ви накара да се отпуснете и да забавите ритъма. Така че да сте поподготвени за сън. 10. Тъмна спалня, хладна спалня, спалня без електронни джаджи. Отървете се от всичко в спалнята си, което може да ви разсе от съня, като шумове, и ярки светлини, неудобно легло или твърде висока температура. Ще спите по-добре, ако поддържате температурата в стаята по ниска Телевизорът, клетъчният телефон, компютърът в спалнята може да са разсейващи фактори и да ви лишат от нужния сън. Комфортните матрак и възглавница могат да улеснят добрия сън нощем. Страдащите от безсъние често гледат часовника. Обърнете го така, че да не го виждате, за да не се тревожите колко е часът, докато се опитвате да заспите. Едина десети. Излагайте се на правилното количество дневна светлина. Тя е ключова за регулирането на ежедневния модел на сън. Опитвайте се да излизате навън, на естествена слънчева светлина, поне за 30 минути на ден. Ако е възможно, будете се поизгръв слънце или използвайте много яко осветление сутрин. Експертите по съня препоръчват, ако заспивате трудно, да се излагате на сутрешна слънчева светлина за час и да приглушавате осветлението, преди да си легнете. 12. Не дайте да лежите будни в леглото. Ако сте все още будни, след като сте били в леглото повече от 20 минути, или ако се почувствате тревожни, станете и се заемете с някаква отпускаща дейност, докато ви се доспи. Тревогата, че не можете да заспите, може да ви затрудни още повече. Благодарности, изумителната отдаденост на колегите ми учените, и изследващи съня, както и тази на студентите в собствената ми лаборатория направиха тази книга възможна. Без техните героични изследователски усилия това би бил един много кратък, неинформативен текст. И все пак учените и младите изследователи са само половината от подпомагащото уравнение, що се отнася до откритията. Безценната и охотна помощ на участниците в изследванията и пациентите позволява да се достигне до фундаментални научни пробиви. Отдавам най-дълбоката си признателност на всички тези хора. Благодаря ви! Три други фактора бяха от основно значение за появата на тази книга на бял свят. Първо, изключителните ми издатели от «Скребнар», които повярваха в тази книга и възвишената и цел да промени обществото. Второ, изключително опитните ми, вдъхновяващи и всеотдайни редактори Шанън Шанан Луелчи и Катрин Белдън. Трето, забележителната ми агентка, мъдър ментор и неугасваща литературна пътеводна светлина Тина Бенет. Единствената ми надежда е че тази книга представлява достоен резултат от всичко, което дадохте на мен и на нея. За автора, Матю Пол Локър е английски учени професор по неврология и психология в Калифорнийския университет в Бъркли. Неговите изследвания се фокусират върху влиянието на съня върху човешкото здраве и болести. Преди това той е бил професор по психиатрия в медицинското училище в Харвард. Той е и основател, и директор на Центъра за наука за човешкия сън. Получил е многобройни награди за финансиране от Националната научна фундация и Националния институт по здравеопазване и е член на Националната академия на науките. Той е публикувал повече от 100 научни изследвания и е бил представен на множество телевизионни и радиомрежи, включително 60 минути, Аманпур Амперсън в Компани, Натилнал Географек, НОВИА, Скиян Канал, Тхеджо Роган Икспарианс, НПР, Тхедрифт Спитер и Бибиси. Дъра матю, локър, защо спим, да отключим силата на сънищата. Английска, първо издание. Отговорен редактор Вера Янчелова. Превод Детелина Иванова. Коректор Здравка Петрова. Компютърна обработка Румяна Даменлиева. Оформление на корицата Деница Трифонова. Формат 16. Обем 26 п. К. А. Шпи и Т. Ма Безплатни книги. Предпечат и печат. Изток-запад. Централен офис и редакция. София 1000, У, Стара планина, Тел, 02, 3521 имейл, Исток, ЗПАТВИ, ком. Исток, долна черта, ЗПАТВИ, В. За поръчки и доставки, Тел, 0888465635088750859 имейл, ОРДЕ, АТИСТОК ЗЕПАТ, Ю. ОФАЙКАТИ ИСТОК ЗЕПАТ, Ю. О, изток епад, ю. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми